Частина 2. Роздає Л-10. Імператор Рьохай уже 12 ночей патрулював східний Нікарський кордон у Нарінському морі. То був один із кораблів з легкою конструкцією, вишукана модель федерації, створена для швидкого долення неспокійних вод. Солдатів на ньому було небагато, бо шпалуба не вмістила б цілого батальйону. Він не виконував розвідувальної місії. Над щоглою не кружляли поштові птахи, і шпигуни не покидали борт корабля під покровом морського туману. Рьохей лише надокучливо пропливав уздовж берегової лінії, бо води то в один бік, то в інший, не би стривожена домогосподарка. Він чогось чекав. Когось. Команда не здіймала галасу. На Рьохай була лише основна частина екіпажу, капітан, декілька матросів і невеликий загін Збройних сил Федерації. На борту був шанований гість, генерал Гінцерю, верховний маршал збройних сил та шанований радник самого імператора Рьохая. А ще на борту був відвідувач, нікарець, який ховався в тінях свого укриття, відколи Рьохай увійшов у води Наринського моря. Туйр, командир цике, добре вмів лишатися невидимим. У такому стані він не потребував ані їжі, ані сну. Поглинутому тінями, огорнутому темрявою Йому заледве треба було дихати. Докучила з плином днів лише нудьга, але йому доводилося чатувати й довше. Він тиждень прочекав у шафі в спальні воєначальника дракона. Провів цілий місяць у схованці під дошками підлоги, під ногами лідерів при Західної Республіки. А тепер чекав, доки люди на борт у Рьохе розкриють свої наміри. Тури здивувався, коли отримав наказ із Сінегарда проникнути на корабель Федерації. Цики роками діяли лише на території імперії, вбиваючи відступників, які здавалися імператриці особливо проблемними. Імператриця не відсилала цики за кордон ще від часу своєї катастрофічної спроби вбити юного імператора Рьохая, що закінчилася смертю двох оперативників, а ще один з божеволів, і його довелося під лемент відправити до кам'яної в'язниці. Але обов'язок Туйра – коритись, а не питати. Він принишка у тіні, ніким не помічений. І чекав. То була спокійна, безвітряна ніч. Ніч, сповнена таємниць. Схожа ніч уже була багато десятиліть тому, коли в небі виблискував повний місяць і турів майстер уперше повів його в глибокі підземні тунелі, яких ніколи не торкалося світло. Майстер спрямовував його в один звивестий поворот за іншим, кружляв навколо нього в темряві, аби тур не втримав у голові мапу підземного лабіринту. Коли вони дійшли до осердя Павутини, майстер покинув його там. «Знайди вихід», – наказав він Туйрові. «Якщо богиня прийме тебе, то вкаже шлях. А якщо ні, ти загинеш». Тур ніколи не тримав зла на майстра за те, що той кинув його в темряві. Так мало статися. Та все ж його страх був реальним і гострим. Туйр блукав у задушливих тунелях. Спершу з'явилася Спрага. Потім голод. Коли він спотикався через щось у темряві і ці предмети брязкотіли і розходилися луною, він знав, що то кістки. Скілько хучнів уже відправляли в таку мандрівку під земеллям? Скільки з них вийшли назовні? Лише один у поколінні Туйра. Його шаманський родовід лишався чистим і сильним завдяки перевірці в пращурів, і лише той, хто вижив, міг прийняти дари богині, аби передати їх наступному поколінню. Той факт, що Турові дали цей шанс, означав, що всі інші учні до нього спробували, зазнали невдачі і загинули. Тоді Тур боявся. Але тепер він не відчував страху. Тепер, на борту корабля, Темрява знову поглинула його, так само, як 30 років тому. Тур згорнувся в ній, як ненароджене дитя в материному лоні. Молитися своїй богині означало повертатися в цей первинний стан до народження – коли світ був тихим. Ніщо його не бачило. Ніщо не могло зашкодити. Шаху напливла в опівнічному морі крадучись, ніби мала дитина робить те, чого не можна. Крихітний човен був не з нікарського флоту. Усі знаки розрізнення грубо зірвали з корпусу корабля. Але він плив від нікарського узбережжя. Шахуна або здолала дуже довгий та звивестий маршрут, щоб зустрітися з Рюхеем і ошукати найманця на борту, про якого на Рюхе й не знали, або ж це було нікарське судно. Тур принишка затопом щогли, розглядаючи палубу шахуни крізь підзорну трубу. Вийшовши з темряви, тур відчув раптове запаморочення. Тепер це траплялося дедалі частіше, щоразу, коли він чекав у тінях надто довго. Ставало все важче входити у світ матеріального, від'єднуватися від своєї богині. Обережніше, застеріг він себе, а то не повернешся. Він знав, що тоді трапиться. Він стане широким непереборним каналом для богів, незамкненими воротами у вимір духів. Стане деревою, марною, стертою посудиною, і хтось відвезе його до чолу у коріках, де він нікому не зможе зашкодити». Хтось запише його ім'я на колесах і спостерігатиме його потопання в кам'яній в'язниці, так само, як він ув'язнив стількох своїх підлеглих. Він пам'ятав, як уперше потрапив до чулу у коріках, коли замурував у горі власного майстра. Стояв перед ним лицем до лиця, і кам'яні стіни зімкнулися навколо майстрового обличчя. Очі заплющилися. Він спав, але не помер. Невдовзі настане день, коли й він збожеволіє, Якщо піде, а якщо ні, то збожеволіє ще дужче. Але така доля чекає на всіх із цике. Бути найманцем імператриці означає померти рано, або збожеволіти, або те й те. Тур вважав, що в нього ще є років 10 чи 20, як було в його майстра перед тим, як він передав богиню Туйру. Вважав, що ще має вдосталь часу підготувати наступника і навчити його заходити в порожнечу. Але він дотримувався часових меж своєї богині і не міг знати, коли вона врешті покличе його назад. Я мав би обрати учня. Обрати когось зі своїх людей. П'ять років тому він думав, що міг обрати провиця Цике, того худорлявого хлопчиська з внутрішніх держав. Але чахань був таким ламким і дивним навіть як для його народу. Чахань командував би як демон. Він домігся б від підлеглих абсолютної покори, але лише забравши в них вибір. Надломив би їхній розум. Новий лейтенант Тура, хлопець, якого йому прислали з Академії, був значно кращим кандидатом. І саме його призначать командиром Цике, коли настане час і Тур не зможе вести їх за собою. Але хлопець уже мав свого бога. А боги егоїстичні. Шахуна спинилася під тінню Рохая. Самотня постать у мантії перебралася в шлюбку і перетнула вузьку відстань між двома кораблями. Капітан Дрьохе наказав опустити мотузки. Він та половина команди стояли на головній палубі, чекаючи, доки нікарець підніметься на борт. Двоє матросів допомогли постаті в мантії піднятися на палубу. Вона відкинула темний каптур із голови і трусонула гривою довгого блискучого волосся. Волосся кольору обсидіану. Шкіра мінеральної білизни сяяла, мов сам місяць. Вуста ніби тільки на окропленій кров'ю. На кораблі була імператриця Судаці. Тур так здивувався, що мало не вийшов із стіни. Чому вона тут? Перше, що спало йому на думку, було абсурдно неважливим, невже вона не довіряла йому розібратися з цим самотужки. Певно, щось пішло не за планом. Вона прибула з власної волі. Чи Федерація примусила її? Чи, може, його накази змінилися? У голові Туря роїлися думки, він розмірковував, як відреагувати. Міг почати діяти зараз, убити солдатів до того, як вони нашкодять імператриці. Але даці знала, що він тут, і подала б йому якийсь знак, якби хотіла смерті людей Федерації. Отже, він мусив чекати, чекати і спостерігати, яку партію розігрує даці. Ваша високосте. Генерал Гінсейрю був кремезним, велетним порівняно з іншими. Він нависав над імператрицею. Ви мали прибути вже давно. Імператору Рьохею уривається терпець. Яна Рьохаєва собачка, голос Даці розлетівся по кораблю, холодний та чистий, мов крига, гострий, мов ніж. Солдати оточили Даці, відмежуючи її від генерала. Та Даці стояла прямо. «Піднявши підборіддя і не виказуючи страху!» «Але вас таки покличуть», – різко промовив генерал. «Через вашу бездіяльність імператор рьохай роздратований. Ваші переваги слабнуть. У вас лишилося небагато козирів, і ви про це знаєте. Тіштеся, що імператор узагалі зволив з вами говорити. Кутики вуст уст даті поповзли вгору. Безперечно, його величність дуже милосердний». Досить кепкуван. Говорить, що маєте. У свій час, спокійно сказала Даці. А спершу треба залагодити ще одне питання. І вона глянула просто в тінь, де стояв Тур. Добре. Ти тут. Тур, сприйняв це як знак, із піднятими ножами він квапливо вийшов з тіні, але спіткнувся і упав на коліна, коли Даці скувала його поглядом. Він хапав ротом повітря, Нездатний вимовити слова. Руки й ноги оніміли, міли, задерев'яніли, він не міг рухатися. Даці володіла гіпнозом, він знав, але ніколи не застосовувала своєї сили на ньому. Усі думки разом витиснуло з голови. Він міг думати лише про її очі. Спершу вони були великі, осяйні та чорні, а потім стали жовті, немов зміїні. З вузькими зіницями, які затягували його всередину, немов мати, яка хапає своє дитя, немов жорстока імітація його богині. І як його богиня, вона була вродлива. Неймовірно вродлива. Заціпенілий, Тур опустив свої ножі. Перед ним танцювали видіння. Перед зором пульсували її великі жовті очі. Раптом ставши величезними, вони заповнили все поле зору до периферії, затягнули його у свій світ. Тур бачив безіменні форми. Кольори, які неможливо описати. Бачив безликих жінок, які танцювали в багрянці й кобальті, їхні тіла вигиналися, не мов шовкові стрічки, які вони тримали в руках. А потім, коли вона його заворожила, зміївна впилася в нього і клами, і впорснула отруту. Сиходуховний напад був спустошливим і миттєвим. Вона розбила турів світ, немов мов скло, не мов би він існував у дзеркалі, а вона розтрощила його гострий кут, і він опинився у пастці моменту розбиття. Тож воно не закінчилося за лічені секунди, а розтяглося на цілу вічність. Звідкись почувся крик, дедалі гучніший, і кінця йому не було. Очі зміївни стали безбарвною білою пеленою, що застилала йому зір і перетворювала все на біль. Тур шукав прихистку в тінях але його богині ніде не було, натомість ці гіпнотичні очі були всюди. Куди б він не кинувся, очі дивилися на нього. Велика змія засичала, її погляд вивчав його, свердлив, паралізував. Тур знову покликав свою богиню, але та знову мовчала, її відтіснила сила, безмежно могутніше за саму темряву. Судаці спрямувала на Туря щось давніше за саму імперію. Давніше за сам час. Туй світ перестав обертатися. Вони з імператрицею дрейфували наодинці в центрі урагану кольорів, зупинившись лише з її милості. Він знову набув форми, і то вже була не змія, а богиня в образі судадзі, жінка. Не тримай на мене зла. У цій грі задіяні сили, яких ти не здатен зрозуміти, супроти яких твоє життя марне. І хоча вона здавалася смертною, її голос лунав звідусіль, зароджуючись десь у ньому, вібрував у його кістках. Він був єдиним, що існувало, доки вона не пом'якшала і не дозволила йому заговорити. «Навіщо ви це робите?» – прошепотів Туйр. Жертва не питає мотивів хижака, просичало щось, що не було судаці. «Мертві не питають у живих. Мертві не кидають викликів Бога. Я вбивав заради вас», – сказав Туйр. Для вас я зробив би що завгодно. Знаю, відповіла вона і ударила його в обличчя. Вона говорила з буденним смутком і намить знову здалася імператрицею. Кольори потьманіли. Ти дурень. Вона виштовхнула його з корабля. Біль утоплення, усвідомив Тур, приходить від боротьби. А він не міг боротися. Кожна частина була паралізована, Нездатна навіть заплющити очі від жалку і солоної води. Тур нічого не міг удіяти, лише померти. Він занурювався назад у темряву. Назад у глибину, де не почує і звуку, не побачить і спалаху світла, не відчує нічого, де й нема нічого живого. Назад до м'якого спокою лона. Назад до матері. Назад до своєї богині. Смерть шамана не лишилася непоміченою у світі духів. У мить загибелі Туря виміром невідомого прокотилася психодуховна хвиля. Її відчули далеко на піках Єрвуден, де, схований від світу, височив замок ночі. Її відчув провидець химарних дітей, загублений син останнього істинного хана внутрішніх держав. Блідий провидець перетнув площину духів так само легко, як проходив крізь двері, і коли він глянув на свого командира, то побачив лише розбиті образи того, що колись було людиною. На горизонті прийдешнього він побачив землі, охоплені димом і вогнем. Побачив батальйони кораблів, які перетинають вузьку протоку. Побачив початок війни. «Що ти бачиш?» – запитав Алтань Біловолос Біловолосий провидець закинув голову до неба, відкриваючи погляду довгі нерівні шрами по обидва боки блідої шиї. Він неприємно гелготливо засміявся. «Він помер», – сказав провидець. Справді помер. Алтань міцно впився пальцями провидцю в плечі. Провидець повільно розплющив очі. За тонкими повіками була лише білість. Ані зінець, ані райдушки, ані бодайцятки кольору. Лише блідий гірський краєвид, ніби свіжий сніг, ніби саме ніщо. Була гексаграма. Розкажи, попрохав Алтань. Провидець повернувся до нього обличчям. Я бачив правду про три речі Перша, ми на порозі війни Це ми знаємо, сказав Алтань, але провидець його перебив Друга, ми маємо ворога, якого любимо Алтань напружився Третя, Тур відійшов Алтань важко зглитнув І що це означає? Провидець узяв його за руку Підніс до вуст і поцілував Я бачив кінець речей Сказав він Форма світу змінилася Боги тепер ходять у людях, як не ходили дуже, дуже давно Тур не повернеться Химерні діти тепер відповідають перед тобою, і ти лишився сам Алтань повільно видихнув Він відчував водночас і шалену тугу, і шалене полегшення Тепер у нього немає командира Ні Він сам командир Тепер Тур мене не спинить, подумав він. Смерть Тура відчув і сам хранитель Воріт, який усі ці роки тримався на межі, не до кінця мертвий і не до кінця живий, замкнений у смертній оболонці, хоча сам не був смертним. Хранитель Воріт був зламаний і спантеличений, він забув значну частину того, ким був, але дечого він ніколи не зміг би забути, слід від отрути зміїв не. Хранитель Воріт відчув, як її давня сила розсіюється в порожнечі, що водночас і відділяє їх, і зводить докупи. І здіняв голову до неба, знаючи, що ворог повернувся. Смерть Тура відчула і юна учениця Сінегарда, яка медитувала на самоті, поки однокласники спали. Вона спохмурніла від неспокою, який чітко відчула, але не збагнула. Вона, як і завжди, думала над тим, що станеться, якщо вона не послухається майстра, Ковтнемакове зерно і переступить межу, щоб знову поговорити з богами. Якщо не лише поговорить із ними. Якщо приведе одного з них із собою. І хоча їй заборонили кликати Фенікса, це не заважало Феніксу кликати її. Скоро, нашіптував Фенікс її уві вісні. Скоро ти покличеш мене заради моєї сили, і коли настане час, не зможеш опиратися. Скоро ти знехтуєш застереженнями жінки та хранителя воріт і впадеш у мої полум'яні обіми. Я можу зробити тебе видатною. Можу зробити легендою. Вона намагалась опиратися. Намагалась очистити розум, як учив її дзан, намагалася звільнити голову від полум'я і гніву. І розуміла, що не може. Розуміла, що не хоче. У перший день сьомого місяця між 18-м батальйоном Збройних сил Федерації і нікарським патрулем у провінції Коня, що на півночі межувала з внутрішніми державами, виникла ще одна прикордонна сутичка. Після шестигодинного бою сторони домовилися про припинення вогню. У ніч вони відійшли в нестійкому перемир'ї. Наступного дня солдат Федерації не відсітував про ранкове патрулювання. Ретельно обшукавши табір, Генерал федерації з прикордонного міста Муріден зажадав, щоб нікарський генерал відчинив ворота свого табору для обшуку. Нікарський генерал відмовив. Третього дня імператор федерації Мугень Рьохай відправив до імператриці Судаці дипломатичного посланця з офіційною вимогою повернути його солдата в Муріден. Імператриця прикликала до трону всі негарді всіх 12-х воєначальників і три доби обмірковувала рішення. На шостий день імператриця офіційно відповіла, що Рьохай може поцілувати себе в дупу. На сьомий день Федерація Мугень оголосила війну імперії Нікань. По всьому лукоподібному острову жінки витирали сльози радості та купували фігурки імператора Рьохая, аби повісити їх у домівках. Чоловіків призвали до резервних сил, а діти вибігли на вулиці з криками святкової кровожарливості нації у війні. На восьмий день батальйони солдатів Федерації висадилися в порту Мурідена і винищили місто. Зустрівшись із опором міліції провінції, вони наказали вишикувати та розстріляти всіх осіб чоловічої статі в Мурідені, включно з дітьми і немовлятами. Жінок урятував лише квапливий перехід армії Федерації в глиб країни. На шляху війська грабували селища, конфісковували зерно і транспортних тварин для власних потреб. Кого не вдавалося забрати з собою, вбивали. Вони не потребували припасів. Брали все необхідне з країни, якою просувалися. Ішли шляхом війни до серця країни, до столиці. На тринадцятий день до кабінету Лайн в академії прилетів поштовий орел. Послання було простим. Провінція коня не вистояла. Мугенці йдуть у сінегарт. У певному розумінні це круто, сказав Китай. Так, погодилася Жін. Ми на межі вторгнення нашого багатовікового ворога, який порушив мирну угоду, що підтримувала крихку геополітичну стабільність протягом двох десятиліть. Дуже круто. Принаймні тепер ми знаємо, що не лишимося без роботи, сказав Китай. Солдати зараз потрібні всім. А чи не міг бити бути бодай трохи стриманішим щодо цього? А чи не могла б ти бути бодай трохи не такою похмурою? А чи не могли б ми ворушитися швидше?» Спитав чиновник. Жін і Китай перезернулися. Вони обоє радше займалися чим завгодно, аніж допомагали евакуювати цивільних. Оскільки Сінегард був розташований надто на півночі, аби почуватися в безпеці, імперських бюрократів перевозили до столиці воєнного часу в місто Голіньїс на півдні. Доки війська федерації дістануться сіне гарда, від нього лишиться місто-привед. Місто солдатів У теорії це означало, що Жінь та Китай виконують надзвичайно важливе завдання, гарантуючи, що центральне командування імперії виживе, навіть якщо столиця не встоїть. На практиці це означало мати справу з дуже товстими, дуже надокучливими бюрократами міста. Китай спробував завантажити до фургона останній кошик і митцю заточився під його вагою. «Що тут?» Наполегливо запитав він, похитуючись та намагаючись врівноважити кошик, підтримуючи його стегном. Жінь квапливо спустилась і допомогла Китаю примостити кошик у фургоні, який уже просів під вагою численних чиновницьких пожитків. «Чайники», – сказав чиновник. «Хіба не бачите, я ж позначив он там збоку." Обережно, не перекиньте. Чайники, з недовірою повторив Китай. Ваші чайники зараз найбільший пріоритет. Їх подарував моєму батькові сам імператор Драконів, мупухом, чиновник оглянув завантажений фургон. О, я згадав, не забудьте вазу з внутрішнього дворика. Чиновник благально глянув на жінь. Вона була напівпритомна від денної спеки. Виснажена годинами пакування всіх пожитків чиновника в декілька непристосованих до цього транспортних засобів. У заціпаніні вона помітила, що підборіддя чиновника кумедно тремтіло, коли він говорив. За інших обставин вона могла б зауважити цей Китаю. За інших обставин Китай міг би посміятися. Чиновник знову показав рукою на вазу. Обережніше з нею, добре. Вона не менш давня за самого Червоного імператора. Може, її вдасться прив'язати десь ззаду. Жін із невірою витріщилася на нього. Пане. запитав китай. Чиновник повернувся до нього. Що? Зі стогоном, Китай підняв кошика над головою і кинув його на землю. Кошик упав додолу з важким гуркотом, а не гучним дженькотом, як сподівалася, Жень. Дерев'яна кришка відкинулась і назовні викотилося декілька гарненьких порцелянових чайничків, прикрашених чарівним квітковим візерунком. Попри гуркіт, наче цілих. А потім Китай пройшовся по них палицею. Потрощивши всі чайники, він відкинув жорсткий завиток з обличчя і обернувся до спітнілого чиновника, який витиснувся у сидіння, немов боявся, що Китай почне лупцювати його. «Ми на війні», – сказав Китай. «І вас евакуюють?» Бо лише Богам відомо, з якої причини ви здаєтеся важливим для виживання країни. Тож виконуйте свою роботу. Заспокойте людей. Допоможіть виконувати накази. А не пакуйте довбані чайники. За лічені дні Академія перетворилася з навчального закладу на військове укріплення. Територію наводнили вбрані в зелені форми солдати з 8-го підрозділу провінції Барана, розташованої неподалік від Сінегарда, і студенти долучилися до них. Солдати міліції були мужні і небагатослівні. Вони неохоче брали до себе студентів академії, постійно даючи зрозуміти, що, на їхню думку, студентам не місце на війні. Річ у старшинстві згодом розміркував Китай. Більшість із них ніколи не були в Сінегарді. Це ніби тобі сказали б працювати з кимось, хто через три роки стане твоїм старшим офіцером, навіть якщо ти маєш на десятиліття більше бойового досвіду. Але ж у них також немає бойового досвіду, сказала жінь. Протягом останніх двох десятиліть військові дії в нас не велися. Вони знають менше за нас. Китай не міг із цим посперечатися. Та принаймні прибуття восьмого підрозділу означало повернення Жабаня, якому доручили разом із мирним населенням евакуювати з міста і першокурсників. «Але я хочу битися!» Протестував студент, який з ростом заледве дотягував жінь до плеча. «Запевняю, ти ще матимеш таку нагоду», – відповів Жабань. Першокурсник не відступав. «Сінегард, мій дім. Я його оборонятиму». Я не мала дитини і не хочу, щоб мене гнали геть, як усіх тих наляканих жінок і дітлахів. А ти борониш Сінегард. Ти захищаєш а його мешканців. Усі ті жінки і дітлахи. Ти відповідаєш за їхню безпеку. Твоє завдання – пересвідчитися, що вони перейдуть гори. А це серйозна робота. Проводячи першокурсника до головних воріт, Жабань перехопив погляд жін. Боюся. Що дехто з молодих захоче прослизнути назад, тихо сказав він їй. Вони заслуговують на повагу, зауважила Жень. На їхнє місто ось ось нападуть, і перше, що спадає їм на думку, боронити його. Вони дурні, сказав жабань. У його голосі не чулося й сліду звичної терплячості. Він був виснажений. Не час для героїзму. Це війна. Якщо вони залишаться то загинуть. Для студентів також розробили план евакуації. І якщо місто не встоїть, вони мали спуститися до маловідомої ущелини на іншому боці долини та приєднатися до решти цивільних у гірській Криївці, де до них не змогли б дістатися війська Федерації. Цей план не включав майстрів. «Зима сумнівається, що ми переможемо», – сказав Китай. Вона з членами факультету збирається спускатися разом з Академією. Зима просто обережна, втрутився жабань, намагаючись підбадьорити їх. Сунзи казав готувати план на будь-який випадок, чи не так. А ще Сунзи казав, що коли хочеш перетнути річку, то спали мости, щоб твоєму війську і на думку не спало відступати, сказав Китай. Мені це аж надто скидається на відступ. Просудливість не те саме, що боягуство, сказав жабань. І до того ж Сунзи писав, що ніколи не варто нападати на ворога, загнаного в глухий кут. Так він битиметься сильніше, ніж будь-кому може здаватися. Бо загнаному в глухий кут ворогові нічого втрачати. Дні немов би тягнулися цілу вічність, але разом із тим спливли ще до того, як вдалося бодай щось довести до кінця. У жінь було неприємне відчуття, що вони просто чекали, доки ворог постукає в парадні двері. І водночас вона почувалася шалено неготоваю, немовби підготовка до бою йшла недостатньо швидко. Мені цікаво, які солдати федерації на вигляд, сказав Китай, коли вони спустилися з гори, щоб забрати з майстерні на зброю. Гадаю, в них є руки і ноги. А можливо, навіть голова. Ні, я маю на увазі, яка в них зовнішність. запитав Китай. Вони схожі на нікарців. Усі вихідці з федерації родом зі Східного континенту. Вони не схожі на призахідників, тож, мабуть, видаватимуться типу нормальними. Жінь не розуміла, як це стосувалося справи. А хіба це важливо? Ти хочеш побачити обличчя ворога? Запитав Китай. Ні, не хочу, відповіла вона. Бо тоді я можу подумати, що вони люди. А вони не люди. Нам розповідали про тих, хто під час останнього вторгнення в нашу країну годував малюків опіумом. Тих, хто винищив спірлійців. Можливо, у них більше людського, ніж ми думаємо, сказав Китай. А чи хтось колись зупинявся, щоб запитати, чого хоче федерація? Чому вони взагалі повинні битися проти нас? Бо тісняться на крихітному острові і вважають, що нікань має стати їхньою бо вони вже воювали з нами і майже перемогли, відрубала жінь. Що це означає? Вони йдуть, ми лишаємося, і переможе та сторона, яка виживе наприкінці. Війна не визначає, хто правий. Війна визначає, хто лишається. Усі заняття всі негарді тимчасово призупинили. Майстри знову повернулися на посади, полишені десятиліття тому. Ірдзах узяв на себе стратегічне командування сінегарцькими резервними силами. Енджо зі своїми учнями повернулася до центральної міської лікарні, щоб обладнати там військовий шпиталь. Зима прийняла бойове командування над містом, розділивши цю посаду з воєначальником барана. Частково це накладало на них обов'язок горлати не місцевих чиновників та очільників ескадронів. Перспектива була похмурою. У восьмому підрозділі налічувалося три тисячі сильних чоловіків, але цього заледве б вистачило, щоб зупинити десятки тисяч загарбників. Воєначальник Барана послав за підкріпленням із третього підрозділу, який повертався з патрулювання на півночі біля внутрішніх держав. Але третій навряд чи встигне прибути раніше за федерацію? Дістатися до Дзяна було майже неможливо. Або він був у кабінеті Цими, переглядаючи можливі плани з Ірдзяхом, або ж його взагалі не було на території академії. Коли жінь нарешті змогла його перехопити, він здався їй роздратованим і нетерплячим. Їй довелося бігти, щоб не відставати, коли він спускався сходами. «Ми призупиняємо навчання», – сказав він. «Ти могла помітити, що зараз трохи не непідхожий час. Я не можу зараз навчати тебе належним чином». Він проштовхнувся повз неї, але вона схопила його за рукав. Майстре, я хочу запитати, а якщо ми прикличемо богів? Я маю на увазі, проти федерації. Про що це ти? Схоже, її слова приголомшили його. Зараз не найкращий час для цього. Звісно ж, існують застосування в бою, яких ми не вивчали, тиснула вона. Ти вчилася радитися з богами, наполягав він. А не приводити їх на землю але вони можуть допомогти нам битися». «Що? Ні. Ні». Він плеснув у долоній, помітно схвильований, заговорив, «Ти чула бодай слово з того, що я говорив тобі протягом цих двох років?» «Я говорив, що боги – це не зброя, з якої просто можна змухнути пил і пустити в діло. Богів не можна прикликати в битві». «Це неправда», – сказала вона. Я читала звіти з походів Червоного імператора. Я знаю, що монахи прикликали богів проти нього. І племена внутрішніх держав. Племена внутрішніх держав шукали в богів зцілення. Прагнули отримати наставництво та просвітлення, перебив Джан. Вони не кликали богів на землю, бо розуміли більше. Кожна війна, яку ми вестимемо з допомогою богів, матиме жахливі наслідки. Така ціна. Завжди є ціна. А який тоді сенс? Випалила вона. Навіщо взагалі вивчати вірування? На обличчі Дзана проступив жахливий вираз. Подібний до того, що був у нього, коли кабана сонце відправили на бійню, коли вона сказала наставникові, що хоче обрати стратегію. Зан був наче пораненим. Зрадженим. Сенс кожного уроку не в тому, як знищити, сказав він. Я вчив тебе вірувань, щоб допомогти віднайти рівновагу. Вчив тебе так, щоб ти зрозуміла, що Всесвіт – це більше, ніж ми здатні осягнути. Я вчив тебе не для того, щоб ти використала ці знання як зброю. Боги Богів не можна використовувати на нашому боці і прикликати їх. Боги такі віддалені від нашої здатності їх розуміти, що будь-яка спроба використати їх як зброю неодмінно призведе до катастрофи. «А Фенікс?» Зан зупинився. «О, ні!» «О, ні, ні, ні!» Бог спірлійців продовжувала жінь. Щоразу, коли його кликали, він відповідав. «Якщо нам вдасться просто!» Занонемов би пронизав нестерпний біль. «Ти знаєш, що сталося зі спірлійцями?» «Але вони спрямовували вогонь задовго до Другої Макової війни!» Вони століттями практикували шаманізм. Сила. Сила поглине тебе, різко сказав Джан. Ось що робить полум'я. Як гадаєш, чому спірліці так і не відстояли свою свободу? Тобі не здається, що така раса не могла так довго лишатися під кореною. Якби їхня сила була стабільною, вони б завоювали всю нікань. Як так сталося, що вони не пішли проти імперії? Жінь, вогонь убив їх так само, як і наділив силою. Він позбавив їх люзду, відібрав здатність думати про себе самих, аж доки не дійшло до того, що вони тільки й могли битися та знищувати за наказом. Спірлійці були одержимі власною силою, і доки імператор давав їм дозвіл влаштовувати бійні, не надто переймалися чимось іншим. Спірлійці колективно обманювали себе. Вони прикликали вогонь, але їх заледве можна вважати взірцем для наслідування. Червоний імператор був жорстокий та бажальний, але навіть йому вистачило здорового глузду не тренувати шаманів у лавах міліції, окрім спірлійців. І якщо ставитися до богів як до зброї, то це принесе лише смерть. Ми на війні. Ми однаково можемо померти. То, може, прикликавши богів, матимемо шанс відбитися. Що такого поганого може статися? «Ти така юна», – ніяко сказав він. «Ти й гадки не маєш». Після цього Дзян наче під землю провалився. Жін знала, що він свідомо уникає зустрічі з нею, як уже робив перед випробуваннями і щоразу, коли не хотів розмовляти. Її це дуже гнітило. «Ти така юна». А це гнітило ще дужче. Не така вона вже й юна, аби не розуміти, що її країна на порозі війни». Не така вже і юна, щоб не боронити її. Діти перестають бути дітьми, коли їм у руки вкладають меч. Коли їх навчають битися на війні, а потім озброюють і кидають на передову, вони вже не діти. Вони солдати. Час і добігав кінця. Розвідка щоденно повідомляла, що війська федерації вже майже на порозі. Жінь не могла заснути, хоча відчайдушно потребувала сну. Щоразу, коли вона заплющувала очі, лавиною накочувалася тривога. У день у голові все пливло від виснаження і очі пекли, проте вона так і не змогла заспокоїтися достатньою мірою, щоб відпочити. Вона спробувала медитувати, але свідомість захоплював жах. Від страху серце шалено калатало в грудях і було нічим дихати. Уночі жінь лежала сама в темряві і знову чула поклик Фенікса. Він проникав у сни, Спокуслово нашіптував їй зі свого виміру. Спокуса була такою сильною, що майже зводила з розуму. «Я допоможу тобі зберегти здоровий глуст», – пообіцяв Джан. Але не допомагав. Він показав їй велику силу, дивовижну силу, достатньо могутню, щоб захистити місто та країну, а потім заборонив її торкатися. Жін корилася, бо він її майстер а відданість між майстром і учнем щось означає, навіть у часи війни. Але це не завадило їй прийти до саду, знаючи, що Дзянне в академії, і заштовхати кілька жмень макових зерен у передню кишеню. Роздаєл 11 Коли основна колона Збройних сил Федерації підійшла до Сінегарда, мухинці навіть не намагалися приховати свого прибуття. Не було потреби. Сінегард уже знав, що вони наближаються, і страх – який наганяла федерація, давав значно більшу стратегічну перевагу, аніж елемент несподіванки. Вони просувалися трьома колонами, маршируючи з трьох боків, окрім заходу, де гард прикривали гори Вудан. Мугенці крокували з величезними багряними знаменами, які розвивалися в них над головами, осяяні піднятими факелами. Зарьохая зазначалося на знаменах. «За імператора». У принципах війни великий військовий теоретик Сунце попереджав не атакувати ворога, який зайняв вищу позицію. На височині є перевага спостереження і доводиться виснажувати свої війська підйомом на пагорб. Стратегія вторгнення федерації була величезним та пішовти у бік Сунзи. Щоб штурмувати Сінегард згори, мухинцям довелося б піднятися гори Вуден, а це затримало б напад федерації майже на цілий тиждень. Федерація не давала Сінегарду тижня. Федерація мала вдосталь зброї та людей, щоб узяти Сінегард знизу. З вигідної позиції високо на південному мурі жінь спостерігала за наближенням військ Федерації, схожих на полум'яного змія, що звивався долиною, оточуючи Сінегард з бажанням придушити його і заковтнути. Я хочу сховатися. Хочу, аби хтось сказав, що я в безпеці, що це лише жарт, поганий сон. Тієї миті Жень усвідомила, що весь цей час лише гралася в солдата, гралася у відвагу. А тепер, на порозі битви, уже не могла прикидатися. У горлі булькотів страх, такий густий і тягучий, що вона майже давилася ним. Від страху нестямно тремтіли пальці, і вона мало не випустила меч. Страх змусив забути, як дихати. Жінь довелося силою вети іскати повітря в легені, заплющивши очі і подумки, рахуючи вдихи та видихи. Від страху поморочилося в голові, її нудило і кортіло виблювати все заїдене, перехилившись через стіну. «Це просто фізіологічна реакція», – сказала вона собі. «Лише вибрики розуму. Ти можеш це контролювати. Ти можеш змусити все зникнути. Вони проходили це під час навчання». Їх попереджали про це почуття. Учили контролювати свій страх, перетворювати його на перевагу, використовувати адреналін, щоб лишатися насторожі, відганяти в тому. Але кілька днів тренувань не могли побороти того, що тіло інстинктивно відчувало безоперечну правду, вона спливатиме кров'ю, її поранять, а цілком, імовірно, вона загине. Коли вона востаннє так боялася? Чи відчувала цей параліч? Це від страху перед тим, як два роки тому вийшла на арену з Неджею. Ні, тоді вона була розлючена і гордовита. Важала себе невразливою. Вона чекала бою, перечуваючи кровопролиття. Тепер це видавалося їй таким дурним. Дуже, дуже дурним. Війна – не гра, в якій боєшся за честь і шану, де майстри вбережуть тебе від серйозних травм. Війна – це жахіття. Жінь хотілося плакати. Хотілося кричати та сховатися за кимось, за одним із солдатів, заскиглити, мені страшно, я хочу прокинутися з цього сну, прошу, врятуйте мене. Але ніхто по неї не йшов. І ніхто не збирався її рятувати. Пробудження не було. Усе гаразд. Запитав Китай. Ні, сказала вона, тремтяче. Голос скидався на наляканий писк. Мені страшно. Китаю, ми загинемо. Ні, не загинемо, квапливо заспокоїв її Китай. Ми переможемо і житимемо. Ти також брав участь у розрахунках, вони втричі перевершують нас кількісно. Перемога неможлива. Ти вір, Китай так міцно стиснув руків'я меча, що пальці побіліли. Третій дістанеться сюди вчасно. Скажи собі, що так і буде. Жін важко зглитнула і кивнула. «Тебе тренували не для того, щоб скиглити і боятися», – сказала вона собі. «Дівчинка з тікані, наречена втікачка, яка ніколи не бачила міста, боялася би дівчинки з тікані вже немає. Тепер Жінь, учениця третього року навчання в Сінегардській академії, солдат восьмого підрозділу, і її готували до бою. І вона не сама. У неї в кишені макові зерна». На її боці Бог скажеш, коли мовив Китай. Він завмер, заніяс шай меча над мотузкою, що запускала хитромудру пастку, яку вони встановили для захисту зовнішнього периметру. Цю пастку вигадав Китай і мав запустити її, що йно ворог опиниться в зоні досяжності. Солдати федерації були вже так близько, що Жень бачила відблиски світла на їхніх обличчях. Китаєва рука затремтіла. Ще рано. Прошепотіла вона. Перший батальйон Федерації перетнув межу. Зараз. Китай перерубав мотузку. З точки розриву ринула лавина колод, які під дією сили тяжіння покотилися вниз крізь основну колону військ. Колоди котилися хаотично. Ламали кінцівки і трощили кістки з громоподібним звуком, який усе лунав і лунав. У якусь мить гуркіт бійні був таким. Аж жін подумала, що вони можуть виграти цей бій ще до його початку, суттєво прорідивши сили наступу. Китай істерично зойкав від криків унизу і хапався за Жінь, щоб не впасти зі стіни, коли трусонуло ворота. Але коли гуркіт колод стих, загарбники продовжили просуватися в Сінегард під ритмічний бій військових барабанів. З ярусу над Жінь та Китаєм, стоячи на найвищому виступі південних воріт, лучники випустили хмару стріл. Більшість із них брязнули об підняті щити, так і не досягнувши мети. Але деякі пробилися в щілини, загрузаючи вістрям у незахищених соковитих частинах солдатських ший. Та озброєні солдати Федерації просто крокували далі по тілах загиблих товаришів, продовжуючи бажальний штурм міських воріт. Лідер загону скомандував випустити новий залп стріл. Це було майже марно. Солдатів було значно більше, ніж стріл. Зовнішня оборона Сінегарда була щонайліпше неміцна. Вони запустили всі китайві хитромудрі пастки, і хоча всі, крім однієї, спрацювали просто прекрасно, цього було замало, аби бодай трохи прорідити лави ворогів. Лишалося тільки чекати. Чекати, доки ворота зламають, доки почується шалений гуркіт. А потім задзвонили всі сигнальні гонги, повідомляючи всім, хто ще не знав, що Федерація пробила стіни. Федерація війшла до Сінегарда. Вони крокували до какофонії гарматного вогню і снарядів, навалюючись на зовнішню оборону Сінегарда таранами. Ворота зігнулися і зламалися під натиском. Солдати Федерації кинулися крізь них, немов зграє мурах, немов рій шершнів, непереборні та нескінченні, незліченні. Нам не перемогти. Оніміла відвічію, жінь стояла, опустивши меч. Що зміниться? якщо вона відбиватиметься. Це може відкласти її смертний вирок на декілька секунд чи хвилин, але до кінця ночі вона не доживе, її тіло лежатиме на землі побите і закривавлене, і ніщо вже не матиме значення. Цей бій не скидався на битви з легенд, коли кількість неважлива, коли купка воїнів на кшталт тріади могла порішити цілий легіон. Неважливо, наскільки в них гарна техніка, важило лише те, як у рівноважена кількість а сінегарці суттєво поступалися числом вояків. Жінь усередині все похололо, коли вона побачила, як озброєні загони входять у місто, як ряди та колони тягнуться до безкінечності. «Я тут помру», – усвідомила вона. «Вони виріжуть нас, мов худобу». Китай сильно її смикнув, вона впала на каміння, і сокира поцілила в стіну, де вона щойно стояла. Її власник висмикнув сокиру зі стіни і метнув у них знову, але цього разу жін відбила сокиру мечем. Удар спровокував викид адреналіну, що розійшовся кров'ю. Страх неможливо викорінити, але й бажання вижити також. Жін пірнула під рукою солдата і устромила меча в неприкритий шоломом м'який жолобок під підборіддям. Вона прорізала жир і сухожилля, відчуваючи як вістре проходить крізь язик і рухається вгору через ніс до мозку. Під смугою сталі вибухнула сонна артерія. Кров залила руку жінь аж до ліктя. Солдат ледь сіпнувся і упав на неї. Він мертвий, заціпаніло подумала вона. Я його вбила. Попри всі бойові тренування, жінь ніколи не замислювалася, як то воно, на справжки відібрати чиєсь життя. Розрубати артерію, а не лише вдати це. Завдати тілу таких серйозних ушкоджень, порушити всі його функції і назавжди зупинити в ньому рух. В академії їх учили виводити противника з ладу. Учили битися проти друзів. Вони діяли, керуючи суворими правилами майстрів, і уважно стежили за тим, щоб уникати травмування. Хай би скільки не було обговорень і теорії, їх навчили вбивати по-справжньому. Жін думала, що відчує як життя покидатиме тіло її жертви. Що вона відзначить його смерть значущими думками, аніж мінус один, лишилося ще десять тисяч. Думала, що відчує бодай щось. Але нічого не відчула. Лише тимчасовий шок, а потім гнітюче усвідомлення, що треба робити це знову і знову і знову. Жінь витягла свою зброю зі щелепи солдата саме вчасно, щоб відбити інший меч у себе над головою. Вона різко підняла меч і заблокувала удар. Відбила. Штовхнула. І знову пролила кров. У друге було аж ніяк не легше. Здавалося, немов би світ заполонили солдати Федерації. Вони всі були однаковими, однакові шоломи, однакові обладунки. Зарубай одного, і митцю з'явиться інший. У гущі бою жінь було ніколи думати. Вона відбивалася рефлекторно. Кожна дія вимагала реакції. Вона вже не бачила Китая, він зник у морі тіл, в океані металевого брязкоту і факелів. Бій із Федерацією зовсім не нагадував бою на арені. Бойового досвіду жінь не мала. Ворог з'являвся з різних боків, а не лише з якогось одного, і, здолавши одного суперника, вона ні на крок не наближалася до перемоги в битві. Федерація не володіла бойовими мистецтвами. Їхні рухи були скованими, завченими. А моделі прогнозованими. Але вони тренувалися битися строєм, вони вивчали груповий бій. Вони рухалися так, не мали спільний розум, усі дії були скоординовані завдяки рокам вишколу. Вони мали кращу підготовку. І краще озброєння. Солдати Федерації не вели витонченого бою. Вони билися жорстоко. А ще вони не боялися смерті. Поранені, вони падали, а їхні товариші просувалися далі по їхніх мертвих тілах. Вони були невблаганні. А ще їх було так багато. Я помру. Хіба що. Хіба що. Макові зерна в кишені жінь волали, щоб вона їх проковтнула. Вона могла використати їх зараз. Могла піти до пантеону і прикликати Бога. Що важили застереження Дзяна, якщо всі вони однаково мають померти? Жінь уже бачила обличчя Фенікса. І знала, яка сила опинилася б у її руках, якби вона тільки попросила. «Я можу зробити тебе видатною. Можу зробити легендою». Жінь не хотіла бути легендою, вона хотіла вижити. Понад усе хотіла жити, Хай якими страшними будуть наслідки, і якщо, прикликавши Фенікса, вона зможе це зробити, то нехай буде так. Тепер престороги Дзана були для неї неважливими, бо її співвітчизників та однокласників розтинали на шматки поруч, бо вона не знала, чи не стане наступна секунда для неї останньою. І якщо їй судилося вмерти, вона не помре ось так, маленька, слабка і безпорадна. Вона має зв'язок із Богом. Вона помре як шаманка. Коли жін пірнула в куток біля воріт, її серце мало не вискакувало з грудей. За ті кілька секунд, коли її ніхто не бачив, вона застромила руку в кишеню і витягла макові зерна. Поклала до рота. Жінь вагалася. І якщо вона проковтне зерна, а це не подіє, вона точно загине. Еспеяніла, заціпаніла і у полоні галюцинацій, вона не зможе битися. Повітря прорізав звук сурми. Жін різко задерла голову. Це був сигнал тривоги від східних воріт. Але біля південних воріт не було вільних загонів. Критична ситуація була скрізь. Мугинці переважали кількісно втричі, і якщо половина людей відійде до східних воріт, то Федерація безперешкодно війде в місто. Але загону Жінь наказали гуртуватися, якщо вони почують сигнал тривоги. Жін завмерла, розгублена, Нез'єдені зерна лежали на долоні. Вона не могла ковтнути їх зараз, наркотику потрібен певний час, аби подіяти, а потім вона перебуватиме в лімбі, невизначеності, доки торуватиме шлях до пантеону. І навіть якщо їй таки вдасться заспокоїти думки достатньо надовго, щоб прикликати богів, хто знає, чи вони відгукнуться. Лишитися тут, у схованці, і спробувати прикликати бога, чи йти на допомогу товаришам. Гайда. Гукнув її лідер загону, перекрикуючи гуркіт бою. «Гайда до воріт!» Жін кинулася бігти. Біля південних воріт точився запеклий бій. Але біля східних була справжня бійня. Нікарські солдати не встояли. Жін кинулася до їхніх постів, але з кожним кроком Надія вмирала. Вона не бачила, щоб бодай хтось у нікарських обладунках досі відбивався. Солдати Федерації просто потоком пливли крізь ворота, не зустрічаючи опору. Тепер стало очевидно, що східні ворота і були основною цілью військ Федерації. Сюди кинули втричі більше загонів, а також підтягли до зовнішніх стін міста складну зброю для облоги. Катапульти метали охоплені полум'ям уламки заліза у вартові башти, звідки вже ніхто не відповідав. Жінь побачила няну кутку, де вона згорбилася над бездиханним тілом у формі міліції. Коли жін пробігала поруч, нян підняла обличчя зі смугами сліз і крові. Тим тілом виявився жабан. Жінь немов би вдарили під дих. Ні, не жабань, ні. Щось ударило її в спину. Відбиваючись, Жінь повернулася. Позад неї кралися двоє солдатів Федерації. Перший знову заніс меча і рубонов. Жін пірнула під траєкторією руху його меча і ударила своїм клинком. Метал наштовхнувся на сухожилля. Жінь засліпила кров, що ринула їй у вічі. Вона не бачила, що рубала, лише відчула сильне напруження, а потім послаблення. Солдат Федерації упав до її ніг, стогнучи від болю. Жінь бездумно вдарила вниз. Стогін припинився. А тоді його напарник ударив її щитом по робочій руці. Жін скрикнула і випустила меч. Солдат відкинув його подалі і урізав щитом Жиню груди, а потім відвів меч назад для завершального удару, поки вона не підвелася. Його меч завмер, а потім упав. Від солдата почулося вражене белькотіння, коли він із недовірою витріщився на клинок, що стирчав із його живота. Він упав уперед і вже не ворушився. Неджа глянув Жиню вічі, а потім витягнув меча з солдатової спини. Другою рукою кинув їй вільну зброю. Жінь перехопила її в повітрі. Пальці знайомо зімкнулися на руків'ї. Її пронизила хвиля полегшення. Тепер вона мала зброю. «Дякую», – сказала Жінь. «Ліворуч», – відповів Неджа. Навіть не думаючи, вони стали в пару і билися спина до спини, прикриваючи сліпі зони одне одного. З них вийшла навдивовижу гарна команда. Жін прикривала розтягнуті випади Нежі, Неджа прикривав нижній кутові Жінь. Вони добре знали слабкості одне одного, Жінь знала, що Неджа повільно прикривається після промаху, Неджа відбивав зверху, натомість Жінь пірнала вниз для близьких атак. Жінь не би могла читати його думки. Вона так довго спостерігала за ним, що точно знала, як Неджа атакуватиме. Вони працювали як злагоджений механізм. Ніби несподівано скоординований танець. Вони не були частинами цілого, але близько до цього. Якби вони не витратили стільки часу на ненависть одне до одного, подумала Жень, то змогли б тренуватися разом. Спинами одне до одного, наставивши мечі на ворога, вони билися з дикунським вічем. Билися краще, ніж удвічі старші за них. Використовували сильні сторони одне одного, поки бився Неджа, не відчуваючи слабкості, Жінь також не відчувала втоми. Бо тепер вона билася не лише за своє життя, а й за напарника. Вони билися так добре, що майже переконали себе, що зможуть вийти з бою неушкодженими. Натиски справді ослаб. Вони відступають, з невірою промовив Неджа. На якусь коротку блажену мить груди Жінь затопила Надія, доки вона не усвідомила, що Неджа помилився. Солдати відступали не через них. Вони звільняли шлях для свого генерала. Генерал був на голову вищим за найвищу людину, яку коли-небудь бачила жінь. Його руки і ноги скидалися на стовбури дерева, а металу, витраченого на обладунки, цілком стало б, щоб захистити трьох менших чоловіків. Генерал сидів верхи на бойовому коні, такому ж масивному, закованому в сталь. Обличчя ховалося за металевим шоломом, який затуляв усе, окрім очей. Що це? Голос прозвучав із неприродним відлунням, не мов би сама земля струсунулася, коли він заговорив. Чому ви зупинилися? Він зупинив бойового коня біля жін і Неджі. Двоє щенят, промовив він низьким, сповненим подиву голосом. Двоє нікарських щенят самотужки утримують цілі ворота. Невже Сінегард упав так низько, що місто доводиться боронити дітям? Неджа Тремтів. Жінь була надто налякана, аби тремтіти. «Дивіться уважно», – сказав генерал своїм солдатам. «Ось так ми обходимося з нікарськими вилупками». Жінь потягнулася і схопила Неджу за зап'ясток. Неджа коротко кивнув, відповідаючи на несказане запитання. «Разом! Разом!» Генерал позаткував на страхітливому коні і кинувся на них. «Тепер вони вже нічого не могли вдіяти». Жінь лишалося тільки міцно заплющити очі і чекати кінця. Але кінець не настав. Повітря розітнув оглушливий брязкіт, стукіт металу об метал. Повітря струсонулося неприродною вібрацією великої сили, які заступили шлях. Усвідомивши, що її не розполовинили і не затоптали на смерть, Жінь розплющили очі. «Що за хрінь?» Видихнув Неджа. Перед ними стояв Дян. Його біле волосся зависло в повітрі, не би майстра вдарило блискавкою. Ноги не торкалися землі. Обидві руки він виставив уперед, блокуючи нестямну силу удару генеральської алебарди залізною палицею. Генерал спробував змусити Дзана відступити з дороги, і його руки затремтіли від сильного тиску, хоча не схоже, що Дзану взагалі докладав якоїсь сили. Повітря неприродно затріскотіло, як довге гуркотіння грому. Солдати федерації відступили, немов би відчували наближення неминучого вибуху. Занджуя, промовив генерал. "Ти так і вижив?" "Ми знайомі", запитав Дзан. Генерал відповів ще одним сильним ударом алебарди. Дзан змахнув палицею і без жодних зусиль, немов би відганяючи муху, заблокував удар. Він спрямував силу удару в повітря і у землю під ними. Бруківка розтріскалася, мало не збивши жінь і з них. Відклич своїх людей. Хоча Дзан говорив спокійно, його голос відлунював так, ніби він кричав. Дзан здавався вищим, не більшим, а якимось видовженим, так само, як і його тінь, що розтягнулася за ним на стіні. Дзан уже не був гнучким і невгамовним, тепер він скидався на зовсім іншу людину, молодшу, безмежно могутнішу. Жінь витріщилася на нього з благого війним страхом. Чоловік перед нею не був схибленим, дивакуватим соромом Академії. Цей чоловік був солдатом. Шаманом. Коли Дзан заговорив знову, у його голосі чулася луна, він говорив двома тонами, звичайним і значно нижчим, не мов би тінь повторювала все сказане з подвійною гучністю. «Відведи своїх людей, або я прикличу сюди істот, яким у цьому світі не місце». Неджа схопив жінь за руку. Його очі розширилися від подиву. Поглянь. Повітря позаду Дзяна викривлювалося, мерехтіло, ставало темнішим навіть за саму ніч. Очі Дзяна закотилися під лоба. Він голосно промовляв замовляння, співаючи тією незнайомою мовою, яку жінь від нього чула лише раз. «Тебе запечатали!» Проревів генерал. Але швидко позадкував від порожнечі і ближче підтягнув алебарду. Хіба. Зан розвів руки. Позаду нього почулося гучне виття, надто високе, щоб належати будь-якій істоті, знаній людиною. Крізь темряву до них щось наближалося. У порожнечі жінь розгледіла силуети, які могли існувати лише в ляльковому театрі тіней. Це були обриси створінь, яким місце в касках. Триголовий лев. Дев'ятий хвостий лис. Зміїне кубло, сплетене в одне ціле, з якого безліч голів кидалися в різні боки і кусали. Жин. Неджа. Зан не озернувся до них. Тікайте. А потім Жин зрозуміла. Хай би що Дзян прикликав, він не мав над ним влади. Богів не можна свідомо гукати в бій. Боги завжди вимагатимуть чогось натомість. Але зараз він робив саме те, що заборонив робити їй. Неджа допоміг Жінь підвестися. Її ліву ногу не би простромили Рой зажареними ножами в коліні. Вона застогнала і хитнулася до нежі. Він підтримав її. Його очі розширилися від жаху. Часу тікати не було. Зан корчився в повітрі перед ними, а потім разом втратив контроль. Порожнеча вибухнула назовні розриваючи матерію світу, руйнуючи стіну поруч із ними. Зан грюкнув палицею в повітрі. З місця удару вивільнилася хвиля сили і розійшлася видимим кільцем. Якусь мить усе було спокійно. А потім східна стіна впала. Жінь застогнала і перекотилася на бік. Вона заледве щось бачила, заледве відчувала. Не працювало жодне з чуттів, її огортавко контемряве, крізь який пробувалися лише скалки болю. Ногою вона наштовхнулася на щось м'яке та людське і потягнулася до нього. То був Неджа. Жінь важко видихнула і змусила себе розплющити очі. Неджа-горілиць лежав поруч, поріз на його чолі дуже кровоточив. Очі були заплющені. Жін сіла, здригнувшись від болю, і поторсила його за плече. Неджа. Він злегка ворухнувся. Жінь затопило полегшення. Треба вставати. Неджа, ходімо, треба. У дальньому кутку воріт у повітря здійнялася хвиля уламків. Під камінням щось було. Щось живе. Жін учепилася в руку нежі і спостерігала за тим, як осипається каміння, нестямно сподіваючись, що Тодзян, що хай яке жахіття він не прикликав, йому вдалося вижити, що з ним усе гаразд і що він врятує. З-під каміння показалася рука, закривавлена, кремезна і закована в міцні обладунки. Жінь мала вбити генерала до того, як він вибрався б з-під завалів. Вона мала забрати Неджу і утекти. Мала зробити бодай щось. Однак її кінцівки не корилися наказом мозку, нерви не розпізнавали нічого, окрім того ж таки страху і вічею. Вона лежала паралізована на землі, а серце шалено бухкало в грудях. Похитуючись, генерал підвівся, зробив один непевний крок, а потім ще один. На ньому вже не було шолома. А коли він повернувся до них, жін перехопило подих. Вибухом йому зірвало половину обличчя, оголивши огидну скелетну посмішку під клаптями шкіри. Нікарські виродки, прогарчав він, наблизившись. Він наступив на понівечене тіло одного зі своїх солдатів. Навіть не глянувши, він зогидою відштовхнув його. Генерал не відводив лютого погляду від Жінь і Неджі. «Я вас закопаю». Неджа тихо застогнав від жаху. Руки Жінь нарешті відреагували на її накази. Вона спробувала підняти Неджу, але ноги підкосилися від страху. Вона не могла стояти. Генерал нависнув над ними. Підняв алебарду. Майже збожеволівши від паніки, Жінь замахнулася мечем у гору, великою, шаленою аркою. Її клинок марно брязнув по тулубу генерала, закованому в обладумки. Генерал зімкнув пальці в рукавиці навколо тонкого леза і смикнув його в неї з рук. Його пальці лишили жолобки на сталі. Тремтячи, Жін відпустила меч. Генерал підняв її за комір і жбурнув об залишки стіни. Вона вдарилася головою об камінь, в очах спершу почорніло, Потім з'явилися плями світла, а потім усе розпливлося. Вона повільно кліпнула і затуманеним зором побачила, як генерал повільно піднімає алебарду над обеєм'яклою постаттю Неджі. Жінь розкрила рота, щоб закричати, і тієї ж миті генерал устромив гострий кінець Неджі в живіт. Неджа голосно високо скрикнув. Другий удар його заглушив. Схлипуючи від страху, жін полізла в кишеню помакове зерно. Вона витягла жменю, поклала до рота і ковтнула саме тієї миті, коли генерал помітив, що вона ще рухається. «Ні, ти не можеш», – гаркнув він, піднімаючи її за сорочку. Він підтягнув її близько до обличчя, вишкіривши страхітливою половинчастою посмішкою. Більше ніякого нікарського відьомства. У мертвих посудинах не живуть навіть боги. Жиль не трусило в його руках, сльози лилися по обличчю. Вона силкувалася вдихнути. Голова пульсувала там, де він ударив її об камінь. Жінь почувалася так, не би пливла, немов би купалася в темряві, чи то від макових зерен, чи від травми голови. Вона або помирала, або мала зустрітися з Богами. А може, все водночас. «Будь ласка», – молилася вона. «Будь ласка, прийди до мене. Я зроблю що завгодно». А потім вона занурилася в порожнечу. Вона знову була в тому тунелі, що вів на небеса, здіймалася вгору, закручуючись із шаленою швидкістю до невідомого місця. Межі поля зору почерніли, а потім стали вже знайомо червоними, стали багряною пеленою, яка повністю запнула очі, немов би скляні лінзи. Внутрішнім оком вона побачила, як перед нею з'явилася жінка. Вона простягнула до неї руки, але... «Геть із дороги!» – закричала жін. У неї не було часу на стражницю, не було часу на застереження, вона мала дістатися до богів, їй був потрібен її бог. На диво, жінка підкорилася. А потім, подолавши перепону, жін знову здійнялася вгору і опинилася в тронній залі богів, у пантеоні. Усі постаменти були порожні, окрім одного. Жінь побачила свого бога в усій його полум'яній красі. У свідомості пролунав величний і страхітливий голос. Той голос відлунював через весь усесвіт. Я можу дати тобі силу, якої ти прагнеш. Жін нестямно намагалася вдихнути, але генерал лише сильніше стискав її шию. Я можу дати силу здолати цілі імперії. Палити своїх ворогів, доки їхні кістки не перетворяться на попіл. Я дам усе це тобі, і навіть більше. Ти знаєш ціну. Знаєш умови. Будь-що, прошепотіла Жін. Що завгодно. Усе. Кімнатою прокотилося щось схоже на порив вітру. Жін здалося, що вона почула якесь гелготання. Жін розплющила очі. Вона вже не марила. Вона потяглася рукою вгору і схопила за зап'ясток генерала. Вона була смертельно слабка, і стискання, мабуть, Вийшло не сильнішим за доторк Пір'їни. Але генерал заревів від болю. Він кинув її, а коли підняв руки, щоб ударити, вона побачила, що обидва його зап'яє стеки поцяткувані червоними пухарями. Жін зігнулася, підняла лікті над головою, утворюючи жалюгідний щит. І перед нею вивергнувся великий струмінь полум'я. Жаром їй пахнуло в обличчя. Спотикаючись, генерал позаткував. Ні, його рот широко розкрився від невіри. Він дивився на неї так, ніби бачив когось іншого. Тільки не ти. Жін силкувалася підвестися. Перед нею так само лилося полум'я, якого вона не контролювала. «Ти ж мертва!» Закричав генерал. «Я ж тебе вбив!» Жін повільно підвелася, з її долонь струменем било полум'я, затоплюючи все, чого воно торкалося, не даючи втекти. Генерал застогнав від болю, коли вогонь лизнув його відкриті рани, лишаючи діри на обличчі і по всьому тілі. Я бачив, як ти згоріла. Я бачив, як ви всі згоріли. Та не я, — прошепотіла Жінь і простягнула до нього руки долонями вгору. Полом я знатиском рвонулося назовні. Жін відчувала напруження, немов би середина, десь із самого нутра, її щось розривало. Це відчуття проходило крізь неї, не шкодячи, але й не даючи поворухнутися. Вона слугувала каналом. Жін контролювала полум'я не більше, ніж гніт свічки. Воно горнулося до неї, огортало її. Внутрішнім оком вона бачила Фенікса, який розгойдувався на своєму постаменті в пантеоні. Спостерігав. Сміявся. Крізь полум'я Жінь не бачила генерала, лише його силует, Обриси обладунків, які прогиналися і складалися до середини. Стоячи навколішки, він скидався радше на груду понівеченої плоті, вугілля й металу, аніж на людину. Зупинися, прошепотіла вона. Будь ласка, зупинися. Але полум'я не вщухало. Груда, на яку перетворився генерал, хитнулася і завалилася назад. Куля полум'я поступово меншила, а потім і зовсім згасла. У жінь пересохли губи, розтріскалися. Кровили, коли ворушила ними. Будь ласка, зупинися. Внутрішнім оком вона бачила, як Фенікс відсахнувся, не би роздратований. Він розгорнув крила в шаленому розмаху, а потім згорнув їх. Шлях до пантеону закрився. Жень хитнулася і упала. Час уже не мав значення. Навколо точилася битва, а потім уже ні. Жінь огорнула порожнеча, відділяючи її від усього, що коїлося навколо. Доки існував він, не існувало більше нічого. Вона горить, почула Жінь голос нян. Гарячка. Я перевірила отруту в ранах, але нічого. Це не гарячка, хотілося сказати Жінь. Це Бог. Вода, якою нян скроплювала її чоло, не змогла б загасити пожежі, що досі вирувала в ній. Жін спробувала попросити покликати Дзана, але вуста не корилися. Вона не могла говорити. Не могла рухатися. Вона думала, що може бачити, але не знала, чи то був не сон, бо коли наступного разу розплющила очі, то вздріла таке прекрасне обличчя, що мало не заплакала. Вигнуті брови, порцелянова гладкість. Вуста ніби кров. Імператриця. Але імператриця була далеко. З третім підрозділом, досі прямувала з півночі. Вони не могли прийти так швидко до світанку. Чи, може, вже світанок? Жін здалося, що вона побачила перші промені світанкового сонця, ранкову зорю після довгої, жахливої ночі. Як її звуть? Наполегливо поцікавилася імператриця. Її. Імператриця говорить про мене. Жунінь. Почувся голос Ірдзаха. «Фан Жунінь!» Жунінь, повторила імператриця. Її голос був ніби порвана струна в настільній арфі, різкий та пронизливий, але водночас прекрасний. «Жунінь, глянь на мене!» Жін відчула пальці імператриці на своїй щоці. Холодні, ніби сніг, ніби зимовий вітер. Вона розплющила очі, глянула на імператрицю, зазирнула в її гарні очі. Як у когось можуть бути такі прекрасні очі? Зовсім не схожі на гадючі. То були не знійні очі, а дикі, темні, дивні і прекрасні, наче волениці. І видіння вона бачила хмару метеликів, шовкові стрічки на вітрі. Вона бачила світ, у якому є лише краса, колір та ритм. Жінь зробила б що завгодно, аби навічно лишитися в тому Мареві. Імператриця різко вдихнула, і видіння розвіялося. Вона міцніше обхопила обличчя жін. «Я бачила, як ти горіла», – сказала вона. «Думала, що помираєш». «Я не мертва», – спробувала вимовити жінь, але її язик був надто неповоротким, тож вона спромоглася лише на якесь белькотіння. «Ша-ша-ша-ша», – -ша -ша, імператриця приклала крижаного пальця до її вуст. «Не говори». «Усе гаразд». Я знаю, що ти є. А потім вона притиснулася холодними вустами до її чола. То була така ж прохолода, яку дзан навіяв на неї під час випробувань. Полум'я всередині жін згасло. Роздаял дванадцять. Коли Енджо відпустила жін з під свого нагляду, її перевели до підвалу головної зали, де раніше відбувалися двобої. Їй це мало б видатися дивним. Однак розум був надто затуманений, щоб думати бодай про щось. Жінь непомірно багато спала. Годинника в підвалі не було, але вона часто впадала в дрімоту, а потім розуміла, що сонце вже сіло. Жінь заледве могла не спати більше декількох хвилин. Їй приносили їжу. Щоразу, попоївши, вона майже одразу засинала. Якось крізь сон Жінь почула над головою голоси. «Це грубо», – сказала імператриця. «Це жорстоко», – промовив Ірдзах. «Ти поводишся з нею, наче зі злочинницею». «Завдяки цій дівчині ми виграли бій». «А ще вона мало не спалила місто», – відказав Цун. «Ми не знаємо, на що вона здатна». «Це просто дівчина», – промовив Ірдзах. «Їй страшно». «Хтось має пояснити їй, що з нею сталося». «Ми не знаємо, що з нею сталося», – мовив Цун. «Це очевидно», – промовила імператриця. «Вона ще один алтань». «То нехай із нею розбирається Тур, коли прибуде», – буркнув Цун. «Тур уже прямує сюди з замку ночі», – сказав Ірдзях. «Ти ще цілий тиждень триматимеш її на заспокійливих». «Я ні за що не дозволю їй розгулювати містом», – відповів Цун. «Ви бачили?» що хранитель Воріт зробив зі східною стіною. Його печатка надломилася, Даці. Тепер він більше загроза, аніж федерація. Уже ні, холодно відказала імператриця. З хранителем Воріт розібралися. Коли Жін ризикнула розплющити очі, то побачила, що над нею нікого не було. Вона лише наполовину пам'ятала сказане. Після ще одного періоду сну без снови вона не знала напевне, чи все те їй не примарилося? Зрештою, жінь так і отямилася. Але коли спробувала вийти з підвалу, її селоміць зупинили троє солдатів із третього підрозділу, який виставили чатувати біля дверей. «Що відбувається?» Наполегливо запитала вона. Її розум був ще трохи затуманений, але вже досить свідомий, щоб розуміти, що це ненормально. «Чому я не можу вийти?» «Заради твоєї ж безпеки...» Відповів один із них. Про що це ви? Хто це дозволив? Нам наказали тримати тебе тут, коротко відповів солдат. Якщо спробуєш вирватися, нам доведеться зробити тобі боляче. Солдат, який стояв ближче до неї, уже потягнувся до зброї. Жінь позадкувала. Вона розуміла, що суперечки не допоможуть вибратися звідси. А тому вдалася до найпримітивнішого методу впливу. Жінь розкрила рота і закричала. Вона корчилася на підлозі. Била солдатів кулаками і плювала їм в обличчя. Погрожувала помочитися перед ними. Вигукувала непристойності про їхніх матерів. Вигукувала непристойності про їхніх бабусь. Так тривало багато годин поспіль. Нарешті солдати вкрай неохоче погодилися покликати когось із командирів. На жаль, вони прислали майстра цуня. Це не обов'язково, похмуро сказала вона, коли він прийшов. Жінь квапливо обтрушувала одяг, аби він не подумав, що вона щойно качалася по землі. Я нікому не завдам шкоди. Вигляд у цуня був такий, не мов він ні за що їй не повірить. Ти тільки-но продемонструвала здатність раптово спалахувати. Підпалила східну половину міста. Хіба ти не розумієш, чому ми можемо не хотіти, щоб ти розгулювала табором? Жін подумала, що спалахування було радше свідомим, аніж спонтанним, однак сумнівалася, що могла пояснити, як саме вона це зробила, не виставивши себе ще більшою загрозою. «Я хочу побачити Дзана», – сказала вона. З виразу обличчя Цуня їй не вдалося нічого зрозуміти. Він пішов, навіть не відповівши. Щойно Жінь висловила обурення за те, що її замкнули, вона вирішила, що найкраще просто зачекати. Вона віддана імператриці. Вона гарний солдат. Інші майстри з Сінегарда заступляться за неї, навіть якщо цього не зробить Цунь. Поки вона при здоровому глузді, їй нічого боятися. Вона хвилювалася, хоча це було абсурдним, що якщо й матиме проблеми, то через володіння опіумом. Принаймні її не тримали ізольовано. Жін зрозуміла, що відвідувачі могли вільно війти до підвалу. Це вона не могла вийти. До неї часто навідувалася нян, але вона була небагатослівна. Коли нян усміхалася, то вимучено. Її рухи були апатичними. Жінь намагалася її підбадьорити, та нян не сміялася. Вони годинами сиділи поруч, прислухаючись до дихання одна одної. Нян була приголомшена горам, а жінь не знала, як її втішити. «Мені також бракує жабаня», якось сказала Жін, але нян лише розридалася і пішла. З іншого боку, Жинь із нетерпінням чекала кіта. Він намагався приходити якомога частіше, однак його постійно відкликали для операцій. Краплина за крапленою Жинь дізнавалася, що сталося після битви. Коли федерація була вже за крок від захоплення Сінегарда, Жинь убила їхнього генерала. Це, а також прибуття третього підрозділу, переломило хід битви на їхню користь. Федерація на якийсь час відступила. Китай сумнівався, що вона повернеться найближчим часом. Коли прибув третій, усе закінчилося швидко, сказав він. Одна його рука була підв'язана, але він запевнив жінь, що то лише незначне розтягнення. Добряче прислужилося. Ну, ти знаєш. Федерація розбіглася від страху. Гадаю, вони злякалися, що в нас ще є спірлійці. Жінь сіла. Що? Китай розгубився. Ну а хіба ти не спірлійка? Спірлійка. Вона. По всьому місту тільки про це й говорять, сказав Китай. Жінь відчувала його збентеження. Розум кита працює вдвічі швидше за розум звичайної людини, а його допитливість ненаситна. Він мусив знати, що вона зробила, хто вона і чому не розповіла про це йому. Але Жень не знала, що йому сказати. Вона не знала себе. «І що кажуть?» Запитала вона. «Що в тобі пробудилася нестямна жага крові?» «Що ти билася, не би одержима ордою демонів?» «Що генерал бив тебе знову і знову, простромив 18 разів, а ти продовжувала рухатися?» Жінь простягла руки. Жодної колоту і рани. То був усього лише неджа. Китай навіть не всміхнувся. То це правда. Оскільки тебе замкнули тут, то, мабуть, таки правда. Отже, про полум'я Китай не знав. Жінь подумувала розповісти йому, однак вагалася. Як вона мала пояснити шаманізм Китаю, настільки переконаному у власній раціональності? Китай є взірцем модерністської думки, яку зневажає Джан. А теєсте і скептик, він не стерпить викликів своєму світогляду. Подумає, що вона заїхала з глузду. А вона була надто виснажена, аби сперечатися. «Я не знаю, що трапилося», – зізналася вона. «Усе було немовби в тумані. І я не знаю, хто я, я сирота війни. І родом могла бути звідки завгодно. Я можу бути ким завгодно». Схоже, Китая це не задовольнило. Цун переконаний, що ти спірлійка. Але як так? Жін була ще на мовлям, коли на спір напали, а тому ніяк не змогла б вижити, коли всі інші загинули. Та федерація винищила спірлійців, сказала вона. Ніхто не вижив. Алтань вижив, зауважив Китай. Ти вижила. Студенти Академії постраждали в бою значно дужче, аніж солдати восьмого підрозділу. Заледве половині їхнього класу вдалося пережити бій, і більшість із них мали незначні поранення. П'ятнадцятеро їхніх однокласників загинули. Ще п'ятеро були в критичному стані у військовому шпиталі Енджо, і їхнє життя висіли на волосині. Серед них Інеджа. Сьогодні в нього третя операція, сказав Китай. Лікарі не знають, чи він її переживе і навіть якщо й виживе, невідомо, чи зможе битися. Кажуть, але Барда простромила його живіт наскрізь. І що в нього пошкоджений хребет. Жін відчувала полегшення вже від того, що Неджа не загинув. Їй і на думку не спало, що альтернатива може виявитися ще гіршою. Сподіваюся, він помре, раптом промовив Китай. Приголомшена Жін глянула на нього, але Китай продовжив. Якщо вибирати між смертю чи довічним каліцтвом, сподіваюся, він відбудеться легшим. Неджа не зможе жити, не маючи змоги битися. Жінь не знала, що й сказати на це. Перемога Нікарців виграла їм час, але не гарантувала міста. Розвідка з другого підрозділу доповіла, що Федерація відправила підкріплення через Мале Море, доки головні сили наступу чекали на його прибуття. Коли Федерація атакує вдруге, Нікарці не зможуть утримати місто. Сінегард повністю евакуювали. Імперську бюрократію перенесли до столиці воєнного часу Голінніїз, а це означало, що безпека Сінегарда вже не була пріоритетною. «Академію ліквідовують», – сказав Китай. Нас усіх розподілили по підрозділах. Нян відправили в 11 венку, в, в 6-й, у Голінніїз. Неджу нікуди не відсилали, доки він. Ну, ти знаєш, китай замовк. Учора я отримав наказ долучитися до другого. Молодшим офіцером. Китай завжди мріяв вступити до цього підрозділу. За інших обставин його можна було б привітати з таким наказом. Але тепер святкування видавалося недоречним. Та жінь усе одно спробувала. Це чудово. Ти ж саме туди і хотів, правда? Китай знизав плечима. Солдатів катастрофічно бракує. Про престиж уже не йдеться. Людей почали набирати просто в селах. Але буде добре служити під командуванням Ірдзаха. Я вирушаю завтра. Жінь поклала йому руку на плече. Бережи себе. І ти також, китай відкинувся назад, спершись на руки. Маєш якісь міркування щодо того, коли тебе звідси випустять. Тобі відомо більше за мене. До тебе так ніхто і не прийшов поговорити. Жінь похитала головою. Після цуня ніхто. Зана вже знайшли. Китай співчутливо глянув на неї, і вона знала відповідь ще до того, як він заговорив. Відповідь була такою ж, як і багато днів до того. Зана ніде не було. Він не загинув, просто зник. Після завершення бою про нього ніхто не чув. Руїни Східної Стіни ретельно обшукали, прагнучи знайти тих, кому вдалося вижити, але там не було ані сліду майстра вірувань. Вони не мали ані доказів його смерті, ані бодай якоїсь зачепки, надії на те, що він вижив. Занне мов би розчинився в порожнечі, яку сам же й прикликав. Після того, як Китай разом із другим підрозділом вирушив до голі Ніїс, до уже ніхто не приходив. Вона проводила час у сні. Тепер постійно хотілося спати, а надто після їжі, і коли вона засинала, сон був глибокий, безсновий дінь. Жінь розмірковувала, чи не підмішували їй щось у їжу та напої. Чомусь вона була майже вдячна за це. Гірше лишитися наодинці зі своїми думками. Жінь не була в безпеці тепер, коли їй вдалося прикликати Бога. Вона не почувалася могутньою. Її замкнули в підвалі. Командири не довіряли. Половина її друзів помирали або вже загинули, майстер зник у порожнечі, а її саму замкнули заради її ж безпеки і заради безпеки всіх навколо. І якщо це означає бути спірлійкою, якщо вона таки спірлійка, жінь не знала, чи воно того варте. Вона спала, а коли вже не змогла змусити себе заснути, скрутилася в кутку і заплакала. На шостий день ув'язнення жін прокинулася лише після того, як відчинилися двері головної зали. Зазирнув Ірдзах, перевірив, чи вона вже прокинулася, а потім швидко зачинив за собою двері. Майстра Ірдзаху, Жінь розправила туніку і підвелася. «Тепер я генерал Ірдзах», – сказав він. «Не схоже, щоб його це дуже тішило. Поранення ведуть до підвищення». Генерале, виправилася вона. Прошу вибачити. Він знизав плечима й жестом указав їй сісти. Зараз це вже небагато важить. Як ти? Утомлена, пане. Жінь сіла на підлогу, схрестивши ноги, бо в підвалі не було стільців. Після миті вагання Ірдзах також сів на підлогу. Отже, він поклав руки на коліна. Подейкують, що ти спірлійка. Як багато ви знаєте. Стишину запитала Жін. Чи знає Ірдзах, що вона прикликала полум'я? Чи знає він, чого Дзян її навчив? Після Другої війни я виховував Алтаня, сказав Ірдзах. Я знаю. Жін відчула глибоке полегшення. Якщо Ірдзах знає, який Алтань, на що здатні спірлійці, тоді, звісно ж, він заступиться за неї, переконай міліцію, що вона не становить загрози, Принаймні для нікарських солдатів. «Щодо тебе ухвалили рішення», – продовжив Ірдзах. «Я не знала, що мене обговорювали», – відповіла вона, просто щоб заповнити паузу. Ірдзах втомлено їй усміхнувся, але усмішка не торкнулася очей. «Скоро ти отримаєш наказ про переведення». «Справді». Жінь виструнчилася, несподівано відчувши захват. «Її випускають». «Нарешті». «Пане, я сподівалася, що зможу приєднатися до другого разом з Китаєм». Ірдзах перебив її. «Ти не приєднаєшся до другого». «І не приєднаєшся до жодного з дванадцяти підрозділів». Піднесений настрій миттю змінився страхом. Раптом Жінь відчула в повітрі ледь помітне дзищення. «Що ви маєте на увазі?» Ірдзах неспокійно постукував пальцями, а потім сказав. Воєначальники вирішили», що краще відправити тебе до Цике? Якусь мить мовчки дивилася на нього. Цике. Горезвісний тринадцятий підрозділ, загін найманців в імператриці. Убивці безпочестий, репутації та слави. Бойова одиниця, така жорстока, така мерзина, що міліція радше вдаватиме, що її не існує. Жин. Ти розумієш, що я кажу? Цике. Повторила Жінь. Так. Ви відправляєте мене до загону виродків. Її голос надломився. Жень раптом захотілося розплакатися. Химерних дітей. Цике, такий самий підрозділ міліції, як і всі інші, квапливо відказав Ірдзах. Його тон удавано пом'якшав. Це не менш почесний загін. Вони невдахи та вигнанці. Вони. Вони служать імператриці так само, як і армія. Але я, Женьковтнула важкий клубок, я вважала себе гарним солдатом. Вираз обличчя Ірдзаха пом'якшав. Ожин. Ти і є гарний солдат. Ти неймовірний солдат. То чому я не можу служити в справжньому підрозділі? Вона гостро відчула, як по-дитячому це прозвучало. Але їй здавалося, що за таких обставин вона має право поводитися як дитина. «Ти знаєш чому?» – тихо промовив Ірдзах. Спірлійці не билися з дванадцятьма провінціями ще з часів останньої Макової війни. А до того, якщо й билися, то співпраця завжди була нелегкою. Жінь знала історію. Вона розуміла, що мав на увазі Ірдзах. Коли спірлійці в останнє билися плічопліч із міліцією, їх вважали дикунами-варварами – такими ж, якими зараз вважали цики. Спірлійці шаленіли і билися у своїх таборах. Вони були ходячою загрозою для всіх поблизу, байдуже, друзів чи ворогів. Вони виконували накази, але неосмислено, їм ставили цілі та завдання, але тому офіцеру, який пробував виконати з ними складніші маневри, можна було тільки поспівчувати. Міліція ненавидить спірлійців. Міліція боїться спірлійців, Виправив Ірдзах. Нікарцям завжди було важко мати справу з тим, чого вони не розуміють, а спір нікарців завжди бентежив. Сподіваюся, тепер ти розумієш чому. Так, пане. Це я порекомендував тебе в цике. І зробив це заради тебе, дитино, Ірдзах прикував її прямим поглядом у вічі. Суперництво між воєначальниками так і не зникло до кінця, навіть після союзу під проводом імператора драконів. Можливо, їхні солдати і ненавидять тебе, але 12 воєначальників будь-яким коштом хочуть прибрати до своїх рук спірлейку. Хоч до якого підрозділу ти приєдналася б, він неминуче отримав би несправедливу перевагу. А решті підрозділів не сподобалася б така зміна балансу сил. Якби я відіслав тебе до якогось із 12 підрозділів, над тобою нависла б серйозна загроза від інших 11. Але Жін не думала досі про таке. У міліції вже є спірлієць. Ялтан. Ірдзах смикнув борідкою. Хочеш зустрітися зі своїм командиром? Що? Жін кліпнула, не розуміючи. Ірдзах обернувся і покликав когось із-за дверей. «Ну, заходь!» Двері відчинилися. Зайшов високий та гнучкий чоловік. Він був не у формі міліції, а в чорній туніці без знаків розрізнення. За спиною в нього виднівся срібний тризуб, закріплений ременом. Жінь зглипнула, борючись із безглуздим бажанням заправити волосся за вуха. Вона відчула вже знайомий приплив крові, жар, який починався з кінчиків вух. Від часу їхньої останньої зустрічі в Алтані з'явилося декілька шрамів, зокрема два на передпліччі, а ще один на рівної лінії і перетинав обличчя від нижнього правого кутика лівого ока до правого боку щелепи. Волосся вже не було охайно підстрижене, як під час навчання, а неконтрольовано відросло, не мов би Алтань не завдавав собі клопоту з ним місяцями. «Привіт», – сказав Алтань Тренсен. «То що там було про невдах і вигнанців?» І як тобі вдалося пережити запалювальні бомби? Жінь розкрила рота, але не змогла вимовити ані слова. Алтань. Алтань Тренсен. Вона спробувала сформулювати завеєзну відповідь, але думала лише про те, що герой її дитинства стоїть перед нею. Він опустився перед нею на коліно. «Звідки ти взялася?» Тихо запитав він. «Я думав, що єдиний лишився». Нарешті до неї повернулася здатність говорити. «Не знаю. Мені ніколи не розповідали, що сталося з моїми батьками. Прийомні батьки не знали. І ти ніколи не підозрювала, хто ти?» Жінь похитала головою. «Ні, доки я не. Я хотіла сказати, коли я. Їй раптом забракло повітря. Спогади, які вона старанно придушувала в собі, Повінню розлилися перед нею, пронизливий крик жінки, гелготання фенікса, жахливий жар, який роздирав її тіло, обладунки генерала, що вигиналися і плавилися під жаром полум'я. Жін підняла руки до обличчя і побачила, що вони тремтять. Вона не могла цього контролювати. Не могла цього вимкнути. Язики полум'я вирвалися з неї без кінця. Вона могла спалити неджу Спалити Китай, спопилити весь Сінегард, якби Фенікс не почув її молитву. І навіть коли полум'я зникло, вогонь, що вирував у ній, нікуди не подівся, аж доки імператриця не поцілувала її в чоло і не загасила його. «Я боже волею», – подумала вона. «Я стала тим, від чого мене застерігав Дзан». «Агов! Агов!» Її зап'я естеки обхопили холодні пальці. Алтань обережно прибрав її руки від обличчя. Жінь підняла очі і зустрілася з ним поглядом. Його очі були на відтінок світліші замакові пелюстки. «Усе гаразд!» Сказав він. «Я знаю. Знаю, як воно. І я допоможу. Цики не такі вже й погані, коли пізнаєш їх ближче», сказав Алтань, вивівши жін із підвалу. «Я проте...» що за наказом ми вбиваємо, але врешті цілком собі милі. «Ви всі шамани?» – запитала Жін. Їй поморочилося в голові. Алтань похитав головою. «Не всі. Серед нас є двоє, хто ніяк не пов'язаний із богами, експерт із боєприпасів та ліка. Але решта – так. Тур пройшов найдовшу підготовку з поміж усіх перед тим, як прийти в цике». Його виховувала секта монахів, які поклонялися богині Темряви. Інші були такі ж, як і ти, повні сил і шаманського потенціалу, але не зорієнтовані. Ми забираємо їх до замку ночі, навчаємо і спрямовуємо проти ворогів імператриці. Всі у виграші. Жінь спробувала втішитися цим. Звідки вони? Звідусіль. Ти здивуєшся? У скількох місцях досі живі давні релігії, сказав Алтань. По всіх провінціях є чимало таємних культів. Деякі щороку подають нових кандидатів для цики в обмін на те, що імператриця їх не чіпатиме. У цій країні нелегко знайти шаманів, особливо в нинішню добу, але імператриця вербує їх за кожної нагоди. Чимало із в'язниці Бахра, цики їхній другий шанс. Але ви не міліція. Ні. Ми найманці. Однак у воєнний час функціонуємо як тринадцятий підрозділ. Жінь замислилася, скількох людей убив Алтань. Кого він убив? А чим ви займаєтеся в мирний час? У мирний час. Алтань скривився. Для цики не буває мирного часу. Людей, чиєї смерті хоче імператриця, ніколи не бракує. Алтань наказав їй зібрати речі і зустрітися з ним біля воріт. Того ж дня вони планували вирушити разом з ескадроном офіцера Єнзеня з п'ятого підрозділу на фронт, куди тиждень тому попрямували решта цике. Після бою всі особисті речі Жень конфіскували. Перед виходом із міста вона заледве встигла отримати в майстерні нову зброю. Солдати п'ятого підрозділу мали при собі легкий дорожній вузол і два комплекти зброї. У Жінь був лише меч із трохи затупленим лизом і й до нього. Вона була розгублена і почувалася зовсім не готовою. У неї не було навіть другого комплекту одягу. Жін підозрювала, що скоро від неї почне тхнути. Куди ми прямуємо? запитала вона, щойно вони почали спускатися гірською стежкою. У кахурдайн, відповів Алтань. Провінція Тигра два тижні пішки на південь. Доки не дістанемося річки Західний Мужвий, а потім сядемо на човен, щоб спуститися до порту. Попри все, настрій ужень поліпшився. Кахурдалейн прибережне портове місто на півдні Наринського моря, квітучий центр міжнародної торгівлі. Це місто було єдиним в імперії, яке постійно мало справу з іноземцями, при західники та болонійці заснували там посольства не одне століття тому. Навіть торгівці федерації колись мали причали. Аж доки Кахурдан не став центральним театром макових війн, Кахурдален пережив два десятиліття війни. А тепер імператриця знову відкрила фронт у Кахурдалені, щоб завадити загарбникам із Федерації просунутися в східну і центральну частину Нікані. Дорогою Алтайн переповів Жінь оборонну стратегію імператриці. Кахурдан був ідеальним місцем для відкриття Першого фронту. Озброєні колони федерації здобули бразючу перевагу на відкритих долинах Північної Нікані, але Кахурдален оточували річки і затоки, що сприяло проведенню оборонних операцій. Спрямувавши федерацію в Кахурдален, вони могли змусити її опинитися в найслабшій позиції. Напад на Сінегард був хороброю спробою відокремити північні провінції від південних. Якби генерали федерації могли обирати, то майже врізалися б у центральну частину Нікані, просуваючись на південь. Але якщо Кахурдалейн добре укріплений, федерації доведеться змінити напрям наступу з осі північ, південь на вісь схід, о захід. А Нікані отримає простір для відступу і перегрупування на південному заході на випадок, якщо Кахурдалейн не встоїть. В ідеалі міліція мала спробувати затиснути федерацію з обох боків, відрізаючи її війська водночас від шляхів відступу і лінії постачання. Але міліція не була настільки вправною або чисельною для такої спроби. 12 воєначальників заледве спромоглися скоординуватися в часі, щоб об'єднатися для оборони Сінегарда. А тепер кожен із них був надто заклопотаний захистом своєї провінції окремо від інших, щоб справді згуртуватися для спільних військових операцій. Чому вони просто не можуть об'єднатися, як під час Другої Макової війни? Запитала Жинь. Бо імператор драконів помер, сказав Алтань. Цього разу він не згуртує воєначальників, а імператриця не може командувати з таким натиском, як він. О, воєначальники вклоняються Сінегарду і присягають на вірність імператриці, але коли доходить до діла, на першому місці для них власні провінції. Утримати Кахордалень було нелегко. Нещодавній напад на Сінегард довів, що федерація має очевидну військову перевагу в мобільності та озброєнні. Також мухенці утримували вигідну позицію на північному узбережжі, їхні загони могли легко перетнути Мале море, свіжі загони і постачання було лише на відстані мандрівки кораблем. Кахурдалейн мав невелику перевагу в обороні. Відкрите портове місто було збудоване як територія для іноземців ще до макових війн. Найкращі оборонні структури Нікані були споруджені вздовж нижньої дельти річки Західний Мужвий, далеко на південь від Кахурдалайна. Порівняно з добре укріпленою столицею воєнного часу Голініс, Кахурдан був легкою здобиччю, готовою зустріти загарбників із відкритими обіймами. Але тепер Кахурдан треба було обороняти. Якщо мугинці просунуться в центральну частину країни і захоплять Голініс, то легко повернуть на схід. Преслідуючи рештки міліції, що залишаться на узбережжі. А якщо вони опиняться в пастці біля моря, нікчимно малий нікарський флот їх не врятує. Тож Кахурдален був вирішальною точкою, від якої залежала доля всієї країни. «Ми останній фронт», – сказав Алтань. «Якщо не встоймо, то нашій країні кінець». Він поплескав жінь по плечу. «Захопливо, чи не так?» Роздул тринадцять». Бряз. Жінь заледве встигла вчасно підняти меча, щоб не дозволити Алтаню розполовинити її тризубом. Вона докладала всіх зусиль, щоб знайти опору, розпорошити кіудару рівномірно по тілу, а потім спрямувати в землю, але навіть так від його сили в неї затремтіли ноги. Здавалося, що вони з Алтанем билися вже багато годин. У неї боліли руки, але геням бракувало повітря. Однак Алтань ще не закінчив. Він перекинув тризубу у другу руку, захопив лезо її меча між двома зубцями і сильно крутнув. Тиск вивернув меч із рук Жін. Брязнувши, клинок відлетів на землю. Алтань притиснув вістря тризуба до її горла. Жінь підняла руки, квапливо здаючись. Твої реакції зумовлює страх, сказав Алтань. Ти не контролюєш бою. Звільни розум із осередя. Зосередя на мені. А не на мої зброї. Це важкувато, коли ти намагаєшся виколоти мені очі, пробурмотіла вона, відштовхуючи тризуб від обличчя. Алтань опустив зброю. Ти опираєшся. Відгороджуєшся. Впусти Фенікса. Коли прикликаєш Бога і Бог входить у тебе, це блаженство. І воно підсилює кі. Ти не втомлюєшся. Ти здатна на виняткове напруження сил. Не відчуваєш болю. Занурся в той стан. Жінь дуже добре пам'ятала той стан розуму, якого він одне чекав. Пекуче відчуття у венах, червона пелена перед очима. Коли інші люди сприймаються лише як цілі. Коли вона не потребувала відпочинку, коли їй потрібен був лише біль, біль, аби живити вогонь. Свідомо жін перебувала в цьому стані лише двічі, під час випробувань, а потім знову всі на гарді. І в обох випадках була оскаженіла, у Відтоді їй не вдавалося знову досягти такого ж стану розуму. Відтоді вона не почувалася такою розгніваною. Бувала лише спантелечена, стурбована і, як зараз, виснажена. Навчися приборкувати його», – сказав Алтань. Навчися занурюватися і виринати. Якщо ти зосередишся лише на зброї ворога, то завжди лише захищатимешся». Дивись повз зброю на свою ціль. Зосередя на тому, кого хочеш убити. Алтань був значно кращим учителем, ніж Цан. Цан говорив страшенно туманно, неуважно і свідомо все ускладнював. Цану подобалося танцювати навколо відповідей, водити її колами навколо правди, не би голодного грифа, перед тим, як дати приємний шматочок розуміння. А от Алтань часу не гаяв. Він одразу переходив до суті, Давав відповіді, які вона хотіла отримати Він розумів її страхи і знав, на що вона здатна Тренуватися з Алтанем було ніби тренуватися зі старшим братом Так дивно, хтось говорив їй, що він такий самий, що його суглоби надміру гнучки, як і в неї, тож вона може ось так вивернути ногу Бути схожою на когось іншого, схожою на глибокому генетичному рівні – це надзвичайне відчуття Поруч із Алтанем вона почувалася так, не би саме там їй і місце, не лише в тому ж підрозділі чи війську, а в чомусь глибшому і давнішому. Вона почувалася частиною давньої павутини поколінь. Мала своє місце. Вона не була безіменною сиротою війни. Вона була спірлійкою. Принаймні кожен так думав. Але попри все жінь не могла позбутися відчуття, що десь сталася помилка. Вона не могла прикликати Бога так легко, як Алтань. Не могла рухатися так граційно, як він. Річ у походженні чи тренуваннях. «Ти завжди таким був?» – запитала вона. Алтань немов би напружився. «Яким?» Таким собою, вона непевно змахнула в його бік. «Ти. Ти не схожий на інших студентів. Інших солдатів». Ти завжди міг прикликати полум'я. Завжди бився так, як зараз. На обличчі Алтаня не відбивалося нічого. Я довго тренувався в Сінегарді. Але я теж. Тебе не тренували, як спірлійку. Але ти теж воїн. Це у твоїй крові. От побачиш, скоро походження дасться в знаки. Алтань тицьнув у неї тризубом. До зброї. «Чому три зуб?» – запитала вона, коли він нарешті дозволив їй перепочити. «Чому не меч?» Вона ще не бачила жодного солдата, озброєного нетрадиційними для міліції алебардою та мечем. «Далі дістає», – сказав він. «Суперники не підходять близько, коли ти в всередині вогняної башти». Жінь торкнулася зубців. Вістря гострили вже багато разів. Вони не були гладенькими чи блискучими, на них лишився слід численних битв. Його викували спірлійці. Певно, що так. Тризуб був суцільно металевим, не схожим на нікарську зброю з дерев'яними древками. Тризуб був важчий, це правда, але Алтанові була потрібна зброя, яка не згорить, щойно він її торкнеться. Він з острова, сказав Алтань і шторхнув її тупим кінцем, показуючи підняти меч. Досить сидіти. Ходімо, підводя. Ще раз. Жень знесилено опустила руки. Чому ми просто не можемо накачатися наркотиками? запитала вона. Жень не розуміла, як жорсткі фізичні тренування бодай трохи наблизять її до прикликання Феникса. Ні, ми не можемо просто накачатися наркотиками, заперечував Тань і знову її штурхнув. Ледацюга. Такі думки – це помилка новачків. Кожен може ковтнути декілька зернин і піднятися до пантеону. Це легко. А от викувати зв'язок із Богом, спрямувати Його силу своєю волею і відкликати її – для цього потрібна дисципліна. Не тренуючись заточувати розум, можна легко втратити контроль. Уяви дамбу. Боги – це джерело потенціальної енергії, як вода, що стікає з гори. Наркотик. Ніби ворота, він відкриває шлях, аби пропустити богів. Але якщо твої ворота заширокі або заслабкі, то сила ринеться крізь них безконтрольно. Бог не звертатиме уваги на твої бажання. Виникне хаос. І якщо не хочеш спалити власних союзників, то пам'ятай, навіщо кличеш Фенікса. Спрямовуй його силу. Це ніби молитва, сказала вона. Алтань кивнув. А це і є молитва. Усі молитви це просто репетиція, висування Богам своїх вимог. Відмінність між шаманами та решту людей у тому, що наші молитви і справді працюють. Хіба Дзан тебе цього не вчив? Занучив протилежного. Дзен просив її очистити розум у медитації, забути власне я, забути, що вона відділена від всесвіту. Занучив стирати власну волю. Алтань просив її нав'язувати свою волю богам. Він навчив мене лише як дістатися богів. А не тягти їх у наш світ. Схоже, її слова неабияк вразили Алтаня. Тоді як ти змогла прикликати Фенікса в Сінегарді? Я не повинна була цього робити, зізналася вона. Зан застерігав мене проти цього. Він сказав, що боги не для того, щоб використовувати їх як зброю. З ними можна лише радитися. Він навчив мене заспокоюватися, знаходити зв'язок із більшим космосом, відновлювати порушену рівновагу, або-або або що завгодно, затинаючись, закінчила вона. Тепер вона чітко бачила, як мало її насправді навчив Дзан. Він узагалі не підготував її до цієї війни. Лише намагався завадити використовувати силу, яка тепер стала їй доступною. Від цього користі небагато, зневажливо промовував Тань. Зан був ученим. А я солдат. Він переймався теологією, а мені цікаво, як знищити. Він розкрив кулак, перевернув його долонею догори, і маленьке коло вогню затанцювало по краю долоні. Другою рукою він простягнув три зуб уперед. Полум'я вирвалося з кінчиків його пальців, танцювало на плечах і здімалося з усіх трьох зубців. Жин вразило, який абсолютний контроль Алтань мав над полум'ям, як змушував його змінювати форму, не би скульптор ліпить із глини, як схиляв його власною волею, найменшими порухами пальців. Коли вона кликала Фенікса, Полум'я затоплювало її безконтрольною повінню. Алтань контролював його, ніби продовження себе самого. Зан мав рацію щодо обережності, сказав він. Боги непередбачувані. Небезпечні. І ніхто їх не розуміє до кінця. Але в замку ночі ми навчилися використовувати богів як зброю і довели це вміння до рівня мистецтва. Ми наблизилися до розуміння богів, як це робили давні монахи. Ми знайшли силу переписувати матерію цього світу. І якщо не використовуватимемо її, тоді в чому сенс? Після двотижневої мандрівки пішки, чотирьох днів на човні та ще трьох днів знову пішки вони дісталися міських воріт Кахурда-Лайна майже перед заходом сонця. Коли вони вийшли з-за дерев до головної дороги, Жінь уперше в житті побачила океан. Вона зупинилася. Сінегард і Тікані були зусібіч оточені сушою. Жінь знала річки й озера, але ніколи не бачила такої кількості води. Вона застигла з роззявленим ротом перед великими просторами блакиті, що простягалися далі її зору, далі, ніж вона навіть могла уявити. Алтань спинився поруч. Зауважив отерілий вираз на обличчі й усміхнувся. Ніколи не бачила океану. Жінь не могла відвести очей. Вона почувалася так, як і першого дня, коли побачила сінегарт в усьому блиску. Не мов би потрапивши в фантастичний світ, де почуті історії якимось чином стали реальністю. Я бачила картини, сказала вона. Читала описи. У Тікані приїздили торгівці з узбережжя і розповідали про свої пригоди в морі. Але це. Я ніколи і не мріяла, що щось може бути таким. Алтань узяв її за руку і вказав нею в бік океану. Федерація мугень одразу за цією вузькою смугою. І якщо піднятися на гірський хребет кукхонім, можна її побачити. А якщо сісти на корабель онтам, спуститися до голі Ніїс та до провінції Змії, то можна дістатися спіру. Звідси Жінь острова не бачила, але все одно вдивлялася в мерехтливу воду, уявляючи маленький самотній острів у південному морі Нікані. Спір десятиліттями жив ізольовано до того, як великі континентальні сили розірвали острів у міжособній боротьбі. Який він? Спір. Спір прекрасний, голос Алтаня був м'який, тужливий. Тепер його називають мертвим Островом, але я ще пам'ятаю його вкритим зеленню. З одного боку можна було побачити узбережжя нікарської Карської імперії, а з іншого простягалися безмежні води, неосяжний горизонт. Ми могли б сісти в човен і пливати в океан, не знаючи, що знайдемо в ньому. Це були б мандрівки в безкінечну темряву в пошуках іншого кінця світу. Спірлійці ділили нічне небо на 64 сузір'я, по одному для кожного бога. І поки ти можеш відшукати південну зірку Фенікса, завжди знайдеш зворотний шлях на спір. Жінь замислилася. Який мертвий острів тепер? Коли мугенці знищили спір, вони зруйнували і селища. хатини й халупи стоять і донині, міста привиди в очікуванні мешканців, які ніколи не повернуться. Чому ти поїхав зі спіру? Запитала вона. Жень усвідомила, що мало знала про Алтаня. Його виживання було для неї таємницею, як і саме її існування було таємницею для всіх інших. Мабуть, він був ще зовсім малим, коли приплив до Нікані, емігрант війни, яка вбила його народ. Йому ніяк не могло бути більше чотирьох чи п'яти. Хто забрав його з того острова? Чому лише його? І чому її? Але Алтань не відповів. Якийсь час він мовчки вдивлявся в сутінкове небо, а потім повернувся на шлях. «Ходімо», – сказав він і потягнувся до її руки. «Ми відстали». Офіцер Янджень підняв за мурами міста нікарський прапор, а потім наказав своєму ескадрону сховатися за деревами, доки надійде відповідь. Десь через півгодини очікування з міських воріт визирнула тендітна дівчина, з ніг до голови вбрана в чорне. Вона шалено замахала загону поквапитися і зайти всередину, а потім швидко зачинила за ними двері. «Ваша дивізія чекає в Старому Рибальському районі. Це на північ звідси. Ідіть головною дорогою», – проінструктувала вона офіцера Єнзеня. А потім повернулася і віддала честь своєму командирові. «Тренсеню! Царо! Це наша спірлійка! Так, це вона!» Цара схилила голову, не би оцінюючи жінь. Вона була тендітною жінкою, насправді дівчиною, з ростом лише жінь до плеча. Довге волосся сягало нижче талії і було заплетене в товсту темну косу. Риси обличчя химерно видовжені, не зовсім нікарські, але й не схожі на будь-що інше, знайома жінь. На її ліве плече сів величезний сокіл і схилив голову, зневажливо дивлячись на жінь. Його очі і царині були однакового відтінку золота. «Як наші?» «Добре», – відповіла цара. «Ну, здебільшого добре». «Коли повертається твій брат?» Царин сокіл підняв голову, а потім знову схилився, піднявши пір'я, немовби би занепокоєно. Цара підняла руку і торкнулася шиї птаха. «Коли повернеться?» – відповіла вона. Єньджень та його ескадрон уже зникли у звивистих вулицях міста. Цара поманила жін та Алтаня йти за нею до сходів, прилеглих до міських стін. Звідки вона? Пробормотіла жін до Алтаня. З внутрішніх держав, сказав Алтань і схопив її за руку замить до того, як вона спіткнулася на непевних сходах. Нелети. Цара провела їх високим проходом, який звивався над кількома кварталами Кахурдалайна. Щойно піднявшись, Жень повернулася й уперше уважно глянула на портове місто. Кахурдален цілком міг бути чужоземним містом, яке викорчували з корінням та перекинули на інший бік світу. У ньому змішалися різні архітектурні стилі, це було химерне поєднання типів будівель із різних країн та континентів. Жінь розгледіла храми, які до того бачила лише на малюнках у підручниках історії. Вони були свідченнями колишньої окупації болонійцями. Помітила й будівлі зі спіральними колонами, а також вишукані монохромні вежі з глибокими рівчаками, вигравіваними по боках замість східчастих пагод, звичних у Сінегарді. Сінегард був символом Нікарської імперії, а Кахордалейн – вікном нікані до решти світу. Цара повела їх через перехід на плаский дах. Вони пройшли ще один квартал таких самих пласких будівель у давньопризахідницькому при західницькому стилі, а коли відстань від однієї будівлі до іншої стала завеликою, спустилися на землю. У проміжках між будівлями Жінь бачила відблиски останніх променів сонця в океані. Раніше тут було поселення при західників, сказала цара, вказуючи на причал. Там виднілася довга смуга прибережного бульвару, оточеного масивними вітринами крамниць. Доріжка була викладена з товстих дощок, вологих від морської води. У Кахурдалайні все ледь відчутно пахло морем, навіть сам бриз мав солоний океанічний присмак. Он ті будівлі з терасами на даху раніше слугували болонійськими консульствами. «І що трапилося?» – запитала жінь. «Трапився імператор драконів», – сказала цара. «Власної історії не знаєш?» У буремні часи після Другої Макової війни імператор драконів вигнав іноземців із Нікані, але Жін знала, що дехто з призахідників усе ж лишився – місіонери, які прагнули поширювати слово свого святого Творця. «У місті ще є призахідники!» З Надією в голосі запитала Жін. «Вона ніколи їх не бачила!» Іноземцям у Нікані заборонялося заходити на північ далі Сінегарда, їм дозволяли торгувати лише в кількох портових містах, з-поміж яких Кахурдалень був найбільшим. Жінь стало цікаво, чи при західнике справді блідошкірі та волохаті, і чи справді волосся в них морквяно руде. сот, сказав Алтань, – але цара похитала головою. Уже ні. Після нападу на Сінегард вони вибралися. Їхній уряд прислав по них корабель. Намагалися взяти на борт так багато людей, що мало не перекинулися. Лишилося небагато місіонерів, а також декілька дипломатів. Вони документують те, що бачать, і надсилають записи своєму уряду. Оце й усе. Жінь згадала слова Китая про те, що Призахідна Республіка прийде на допомогу, і пехикнула. Вони вважають, що це допоможе. Це Призахідники, промовила цара. Вони завжди переконані, що допомагають. У старій, нікарській частині Кахурда-Лайна були переважно низькі будівлі. Вони тісно стояли всі ці вуличок, помережених системою каналів, схожих на павутину, таких вузьких, що часом навіть возом там проїхати налегко. Нікарська армія недарма розмістила свою базу в цій частині міста. Навіть якби федерація приблизно уявляла, де вона, на цих вигнутих, тунельних вулицях від кількісної переваги користі було б небагато. Відкинувши архітектуру, жінь уявила, що за нормальних обставин Кахурдален міг бути галасливішою, бруднішою версією Сінегарда. Мабуть, до окупації це місце було метушливим центром торгівлі, значно захопливішим, ніж навіть сінегардські ринки в середмісті. Але Кахурдален в облозі був тихим і німим, похмурим. Жінь не бачила на вулицях цивільних. Їх або евакуювали, або ж вони прислухалися до застережа міліції, не висувалися і трималися подалі від місць, де їх могли побачити солдати федерації. Дорогою цара коротко описала їм бойову ситуацію в місті. Наразі ми в облозі вже майже місяць. Табори федерації оточили нас із трьох боків, з біч, за винятком напрямку, звідки ви прийшли. Найгірше те, що вони поступово захоплюють територію міста. «Кахурдалень оточені високими мурами, але у ворогів є катапульти. Яку територію вони вже захопили?» запитав Алтань. «Лише вузьку смугу пляжу біля моря, а також половину іноземного кварталу. Ми відбили Болонійські посольства, але п'ятий підрозділ із нами більше не співпрацюватиме». «Не співпрацюватиме?» Цара спохмурніла. «У нас певні, ГМ, труднощі з інтеграцією». І їхній новий генерал зовсім не полегшує цього завдання. Цун Ложан Схоже, Алтаня царині слова вразили не менше, ніж Жін. Зун Тут Прибув на кораблі три дні тому. Жін здригнулася. Принаймні їй не доведеться служити безпосередньо під його командуванням. Хіба п'ятий не з провінції Тигра? Чому ж ним командує не воєначальник Тигра? Воєначальник Тигра це трирічний малюк, а його опікун – політик без військового досвіду. Суню доручили командувати армією цієї провінції. Воєначальники бараната та БК теж тут, разом із підрозділами своїх провінцій, але вони чубляться між собою за постачання дужче, аніж б'ються з федерацією. І ніхто не спромігся розробити план бою, який би не поставив під удар території з мирним населенням. А що тут досі робить мирне населення? запитала Жін. Їй здавалося, що міліції працювалося б значно простіше, якби захист цивільних не був пріоритетом. Чому їх не евакуювали, як си і не гарців? Бо Кахурдалейн – не те місто, з якого можна легко піти, відповіла цара. Більшість тутешніх мешканців заробляють на життя рибальством або працюють на фабриках. Тут немає сільського господарства. Якщо вони перейдуть у глиб країни? то все втратять. Більшість селян узагалі прибули сюди, щоб утекти від занехаяності сіл. І якщо ми попросимо їх піти, вони голодуватимуть. Люди рішуче налаштовані лишитися, і ми просто маємо переконатися, що вони виживуть. Сокіл цар раптом підняв голову, не би щось почув. Пройшовши ще декілька кроків, жінь також це почула, гучні голоси за штаб-квартирою генералів. Цике. Жінь зіщулилася. Цей голос вона впізнала б де завгодно. Їм назустріч швидко крокував розчервонілий від люті генерал Цунь «Ой-ой!» Цун тягнув за вухо худорлявого хлопчину, різко шарпаючи його. Хлопчина ледь шкандибав за Цунем, ліве око закривала пов'язка, а праве налилося слізьми від болю. Алтань різко зупинився. Ти чи цицьки?» «Жамса!» Ледь чутно вила елася цара. Жін не знала, чи то ім'я, чи лайка рідною мовою цари. Ти, Зунь, зупинився перед царою. Де твій командир? Алтань вийшов уперед. Це я. Тренсен. Сун роздивлявся Алтаня з неприкритою недовірою. Та ви жартуєте. Де Туїр? На обличчі Алтаня промайнуло роздратування. Туїр мертвий. Що? Алтань схрестив руки. Ніхто не потурбувався сказати вам. Цун проігнорував уїдливість у голосі Алтаня. Мертвий. Як? Професійні ризики, відповів Алтань, і Жін запідозрила. Це означало, що він і сам гадки не має. Тож цики віддали в руки дитині, пробурмочив цун. Повірити не можу. Алтань водив очима між цуном і хлопчиком, який. Скиглячи від болю, стояв поруч. «У чому річ?» «Мої люди спіймали його по лікті в наших боєприпасах», – промовив Цун. «Це вже втретє за тиждень». «Я думав, що то наш віз із боєприпасами». Запротестував хлопчик. «У вас немає воза з боєприпасами», – випалив Цун. «Перші два рази ми зам'яли». Цара зітхнула і потерла чоло долонею. «Я не мусив би красти». Якби вони просто поділилися, жалібно протягнув хлопчик, звертаючись до Алтаня. Його голос був високий та пронизливий, а здорове око на худорлявому обличчі видавалося величезним. Без пороху я не зможу виконати завдання. Якщо вашим людям бракує припасів, то варто було подумати про те, щоб захопити їх із замку ночі. Усі свої запаси ми витратили на посольство, поскаржився хлопець. Не забули. Цунь викрутив хлопцеве вухо, і той застогнав від болю. Алтань потягнувся за тризубцем. Зуню, відпустіть його. Цун глянув на тризубець, і кутик його вуст смикнувся вгору. Ти мені погрожуєш. Зброя Алтань не витяг, бо ж наставити її на командира іншого підрозділу прирівнювалося до найвищої державної зради, однак і руки з держака не прибрав. Жін здалося, що на якусь мить між його пальцями пробігли іскри. «Я прошу». Зунь відступив на крок, але хлопця не відпустив. «Твої люди не мають доступу до припасів п'ятого підрозділу. І їхня дисципліна – це мій обов'язок, а не ваш», – сказав Алтань. «Відпустіть його». «Зараз же, Зуню». Цунь із відразу й і, і відпустив хлопця, а той швидко кинувся навтек і перебіг на бік Алтаня, пригнічено потираючи голову. Минулого разу вони підвісили мене за литки на міській площі, мовив хлопець. Він скидався на дитину, яка скаржиться на однокласника вчителеві. Алтань був розгніваний. І з першим чи восьмим ви обійшлися б так само? Наполегливо запитав він. Першому і восьмому стає здорового глузду не лізти до припасів п'ятого, випалив цунь. Відколи твої люди прийшли сюди, від них самі неприємності. «Та ми ж виконуємо вашу кляту роботу!» Не стримався хлопець. «Це ви ховаєтеся за стінами, наче закривавлені боягузи!» «Тихо, Жамсо!» – різко мовив Алтань. Цунь глузливо засмівся. «Вас десятеро!» «Не переоцінюйте свою вагу для всієї міліції!» «Але якщо вже до цього дійшло, ми служимо імператриці так само, як і ви!» – сказав Алтань. «Ми покинули замок ночі!» аби стати вам підкріпленням. Тож ви ставитиметеся до моїх людей із повагою, інакше про це дізнається імператриця. Звісно. Ви ж улюблені цуцики імператриці, протягнув Цунь. Підкріплення. Що за дурниці? Він востаннє призерливо глянув на Алтаня і пішов геть. Цунь прикинувся, що навіть не помітив жень. І отак весь останній тиждень, зітхнувши, промовила цара. «Мені здалося, ти говорила, що все гаразд», – відгукнувся Алтань. Я трохи перебільшила. Жамса глянув на свого командира. «Привіт, Тренценю», – радісно сказав він. «Добре, що ти повернувся». Алтань прикрив обличчя руками, закинув голову і глибоко вдихнув. А потім опустив руки. Видихнув. «Де мій штаб?» Далі тією вулицею і ліворуч, сказав Жамса. Очистили стару контору митниці. Тобі сподобається. Ми принесли твої мапи. Дякую, мовив Алтань. Де розмістилися воєначальники? Старий урядовий комплекс за рогом. Вони постійно проводять наради. І, звісно ж, зазвичай нас туди не запрошують. Ти ж розумієш. Жамса замовк, на його обличчі раптом проступив дуже винуватий вираз. Алтань допитливо глянув на цару. Жамса підірвав половину іноземного кварталу в доках, повідомила вона. І завчасно не попередив воєначальників. Я підірвав одну будівлю. Велику будівлю, рішуче сказала цара. Усередині ще було двоє людей із п'ятого. Вони вижили? Запитав Алтань. Цара з нерозумінням глянула на нього. Жамса висадив будівлю в повітря разом із ними. «Я так розумію, що відколи я пішов, ви чимало зробили, проте нічого корисного», – сказав Алтань. «Ми звели укріплення». «Проще тав Жамса». «На лінії оборони». З надією запитав Алтань. «Ні, лише навколо твого штабу. І наших казарм». Воєначальники і близько не підпускають нас до лінії оборони Алтаня це засмутило Мені треба піти і розібратися з цим Урядовий комплекс он у той бік Ага Гаразд Алтань неуважно глянув на Жін. Царо, їй потрібне спорядження Дай їй усе і посели Жамсо, підеш зі мною Ти лейтенант Алтаня Запитала жін, коли цара повела її далі ще одним звивистим кварталом вулиць. Не я, мій брат, цара прискорила крок, пірнула під круглими воротами, вморованими в стіну, і зачекала, доки жінь пролізе за нею. Я за нього, доки він не повернеться. Ти лише ще тут зі мною. Вона потягнула жін ще одним сходовим маршем, який привів до ВГК у кімнати під землею. Це було невелике приміщення, не більше від сараю в академії. З отвору в стелі дуло. Жінь розтерла руки і здригнулася. Жіноча казарма повністю наша. Нам щастить. Жінь роззирнулася кімнатою. Стіни були земляні, не сцегли, а це означало відсутність будь-якої відокремленості. У кутку виднівся єдиний розгорнутий матрац, а поруч – вузол із цареними речами. Жін подумала, що їй доведеться дістати окрему ковдру, якщо вона не хоче спати серед тарганів. «У підрозділах більше немає жінок», – спитала Жін. «З підрозділами в нас окремі казарми». Цара порилася в сумці біля матраца, витягла з горто одягу і кинула його жінь. «Перевдягнися з форми академії». Енькі збирає стару тканину для пов'язок. Жін швидко скинула поношену за час мандрівки туніку академії, одягла форму і передала старий одяг царі. Її новою формою була проста чорна туніка. На відміну від форми міліції, зліва на грудях не було знаку червоного імператора. На формі цике взагалі жодних розрізнювальних знаків. На рукавну пов'язку також, цара вичікувально простягла руку. Жін збентежено торкнулася білої нарукавної пов'язки. Вона не знімала її після битви, хоч офіційно вже й не була ученицею Діана. Це обов'язково. В ескадроні Єньдзеня вона бачила чимало солдатів із нарукавними пов'язками, хоча вони були значно старші за тих, хто навчався в академії. Сінегардські офіцери часто носили нарукавні пов'язки ще багато років після випуску, пишаючись ними. Цара схрестила руки. Тут не академія. І тут байдуже. Чиєю ти була ученицею? Я знаю, що почала була жінь, але цара її перебила. Ти не розумієш. Ми не міліція, а цике. Нас усіх відправили сюди, бо вважають, що ми створені для вбивства, але не вписуємося в підрозділи. Більшість із нас ніколи не вчилися в Сінегарді, а ті, хто вчився, мають про нього не найкращі спогади. Тут нікому немає діла до того, ким був твій майстер. Хизуючись цим, ти не завоюєш ані чиєї прихильності. Забудь про схвалення, ранги, славу чи чого там, ще ви прагнули всі не гарді. Ти одна з цике. І гарна репутація тобі однаково не світить. Я не переймаюся своєю репутацією, запротестувала жінь, але цара її знову перебила. Ні, вислухай. Ти вже не в академії. Ти вже ні з ким не змагаєшся і не працюєш заради гарних оцінок. Ти живеш разом з нами, беєшся разом з нами і помираєш разом з нами. Віднині і надалі твоя абсолютна відданість належить цике та імператриці. І якщо ти хотіла видатної кар'єри, треба було йти до підрозділів. Але ти не пішла, а це означає, що з тобою щось не гаразд, а це означає, що ти застрягла разом з нами. Затямила. Я не просила про прихід сюди, обороняючись випалила жінь. У мене не було вибору. Ніхто з нас не має вибору, різко сказала цара. Спробуй змиритися. Поки вони йшли, жінь намагалася запам'ятати мапу їхньої бази, скласти в голові уявну картинку лабіринту, яким виявився Кахурдалайн. Але покинула марні спроби вже на п'ятнадцятому повороті. Вона підозрювала, що цара зумисне обрала звивезтий шлях. «І як ви тут орієнтуєтеся?» запитала вона. «Запам'ятовуємо маршрути», – відповіла цара. «Що важче нас знайти, то краще. А якщо захочеш знайти енькі, просто йди на скигління». Жін вже хотіла було запитати, що це означає, аж раптом почула за рогу гучні голоси. «Прошу», – благав чоловічий голос. «Будь ласка, дуже болить. Послухай, я співчуваю тобі, справді співчуваю», – почувся другий, нижчий голос. Але відверто кажучи, це не моя проблема, тож мені до того діла немає. Лише декілька зернем. Жін і цара завернули за ріг. Голоси належали сухорлявому смахлявому чоловікові і ному на вигляд солдатові зі знаком розрізнення п'ятого підрозділу. Правиця солдата закінчувалася біля ліктя кривавим обрубком. Від такого видовища Жінь аж здригнулася, бо крізь поганеньку пов'язку вже майже бачила гангрену. Не дивно, що він благав про маг. Лише декілька зерен тобі, а потім наступному бідолосі, який попросить, і ще наступному, промови веньки. Зрештою, у мене закінчаться зерна, і моєму підрозділу не буде з чим іти в бій. І наступного разу, коли твій підрозділ відсиджуватиметься в кутку, мій не зможе виконати своєї роботи і урятувати ваші жалюгідні зади. Тож у пріоритеті вони, а не ви. Зрозуміло. Солдат плюнув на поріг Енькі. Виродки. Він штовхнув Енькі і вийшов на вулицю. Проминаючи жінь і цару, похмуро зиркнув на них. «Треба знайти для майстерні інше місце», – поскаржився Енькі, зачинюючи за нею двері. Усередині була тіснувати кімнатка, наповнена гірким ароматом лікарських трав. Тут немає умов для зберігання матеріалів. «Мені потрібне якесь сухе місце». Якщо перейдеш ближче до казарм підрозділів, то матимеш на своєму порозі тисячу солдатів, які вимагатимуть швидкого зцілення, сказала цара. Гем, як гадаєш, Алтань дозволить мені перебратися в Прикомірок. Гадаю, що Прикомірок не завадить і самому Алтаню. Мабуть, ти маєш рацію. Хто це? Енькі оглянув жін із них до голови, не би шукаючи ознак поранень. Його голос був по-справжньому приємним, густим і оксамитовим. Від самого його звуку на Жінь сон. «Що в тебе за недуга?» «Енькі, вона спірлійка». «О!» Геть забув, Енькі потер свою поголену голову. «І як же ти вислизнула з рук мугенців?» «Не знаю», – відповіла Жінь. «Я тільки но дізналася про себе». Енькі повільно кивнув, досі вивчаючи Жінь, наче винятково чарівний екземпляр. Він напустив на обличчя обачно нейтральний вираз. Звісно, ти й гадки не мала. Їй потрібне спорядження, сказала цара. Без проблем. Енкі зник у коморі, вбудовані в іншу стіну кімнати. Вони чули, як він якийсь час там вовтузився, а потім знову вийшов із тацею сушених рослин. Щось із цього тобі підійде. Жін ніколи не бачила такого різноманіття психоделіків в одному місці. Тут було навіть більше різновидів наркотиків, аніж у всьому Дзяновому саду. Зан був би в захваті. Вона провела пальцями по опіумних крихтах, зморщених грибах та брудно-білих порошках. «Яка між ними різниця?» – запитала вона. «Насправді це радше питання особистих уподобань», – сказав Енькі. Усі ці наркотики подарують тобі чудовий та піднесений настрій, але ключ у тому, щоб знайти суміш, яка дозволить прикликати богів, не скувавши тебе так, що ти не зможеш тримати зброю. Сильніші галюциногени доставлять тебе просто до Пантеону, але ти повністю втратиш зв'язок із матеріальним світом. Мало користі від прикликаного бога, якщо не побачиш стріли просто перед обличчям. Слабшість наркотики вимагають трохи більшої зосередженості, щоб досягти правильного стану свідомості, але з ними в тебе лишається більше тілесних можливостей. І якщо ти проходила підготовку до медитації, то обери щось середнє. Жінь сумнівалася, що облога – час для експериментів, тож вирішила зупинитися на знайомому. У колекції Енькі був різновид макових зерен, які жінь колись поцупила з занового саду. Вона потяглася, щоб узяти ж меню, але Енькі відсунув тацю так, щоб вона до неї не дістала. Ні, Енькі витягнув з-під прилавка ваги і почав вимірювати точний обсяг, розесипаючи зерна в маленькі мішечки. Ти приходити до мене по дози, а я все записуватиму. Кількість зерен розраховуватиму залежно від ваги твого тіла. Ти невелика, тож тобі знадобиться менше за інших. Зерна використовую лише в разі потреби і лише за наказом. Шаман із залежністю не кращий за мертвого шамана. Жін ніколи про це не думала. Таке часто трапляється. З такою роботою? Запитав Енькі. Це майже неминуче. Порівняно з раціоном міліції, їдальня в академії здалася справжнім рестораном. Жін зо півгодини простоала в черзі і отримала мисочку рисової каші. Вона я лозила ложкою в сірій водянисті масі з кількома недовареними грудками риби, що плавали на поверхні. Вона розвернулася по їдальні, шукаючи чорні форми, і знайшла на великий гурт своїх за довгим столом у кінці зали, навідалі від інших солдатів. Двоє сусідніх столів були порожніми. Це наша спірлійка, оголосила цара, коли жін сіла. Цики підняли очі на Жін із сумішю побоювання та обачної цікавості. Цара, Жамса та Енкі сиділи поруч із незнайомим її чоловіком. Усі четверо були вбрані в чорні форми без жодних знаків розрізнення чи нарукавних пов'язок. Жін вразило, наскільки юні вони всі. Жоден не видавався старшим за Енкі, і навіть він, схоже, не подолав повних чотирьох циклів зодіаку. Більшості було, мабуть, від 25 до 30. Жамса заледве тягнув на 15. Не дивно що в них не виникло проблем із командиром Алтанового віку або що їх прозвали химерними дітьми. Жінь замислилася, чи їх вербують юними, чи вони просто гинуть, не встигаючи подорослішати. «Ласкаво просимо до загону виродків», сказав чоловік поруч із нею. «Мене звати Баці». Баці був кремезним найманцем із гучним гуркотливим голосом. Попри міцну статуру, його можна було навіть назвати привабливим, але ця привабливість була грубою, темною. Він чимось нагадував одного з торгівців опіумом фанів. На його спині виднілися великі дев'ять зубі граблі, закріплені на ремені. Вони видавалися неймовірно важкими. Жін замислилася, яку ж це силу треба мати, щоб замахнутися ними. «Оцінюєш!» – Баців казав на граблі. Зубці були вимазані чимось підозріло-коричневим. «Дев'ять зубців. Єдині у своєму роді. Таких більше ніде не знайдеш. Бо жодна кузня не викує такої незвичної зброї», – подумала жінь. А ще тому, що жоден фермер не користується такими смертельно гострими зубцями. На вигляд непрактичні, мовила вона. «І я це кажу», – вставив Жамса. «Ти що, картопляний фермер?» Баці наставив на хлопця ложку. Закри рота, або присягаюся небесами, я проб'ю в твоїй голові дев'ять ідеальних отворів. Жін піднесла повну ложку рисової каші до рота і спробувала не уявляти того, що описав баці. Її погляд упав на діжку, яка стояла просто біля нього. Вода в ній химерно туманилася, а на поверхні часом ішли брижі, не мов би всередині плавала риба. Що там у Дісі? запитала вона. То наш брат. Баці повернувся на місці і постукав кісточками пальців по дерев'яному обручу. «Ахов, Арачо! Привітайся зі спірлійкою!» Якийсь час у дійсці нічого не відбувалося. Жін замислилася, чи раптом у баці не поїхав дах. До неї доходили чутки, що найманці з цики не сповна розуму і що їх відсилали до замку ночі, коли вони втрачали здоровий глуст. А потім вода в Дісі почала здійматися, не мов би спадаючи на ВСПАК, і застигла у формі, яка туманно нагадувала обриси людини. Дві опуклі сфери там, де могли б бути очі, розширилися, повернувшись до Жень. Щось віддалено, схоже на рот заворушилося. О! Ти підрізала волосся. Жінь надто захопилася витріщенням, щоб відповісти. Баці нетерпляче простогнав. Ні, Йолопе, це новенька. Сінегарда, наголосив він. О, справді! Бульбашка зробила жест, який скидався на уклін. Уся постать бралася брижами, коли говорила. Ну то треба було так і сказати. Обережно, муха в рота залетить. Жінь із клацанням стулила щелепи. Що з тобою сталося? Нарешті спромоглася вимовити вона. Про що ти? У голові водянистої постаті чулася тривога. Вона нахилила голову, не би розглядаючи власний тулуб. Ні, я маю на увазі, жінь затнулася. Що? Чому ти? Арача воліє проводити час у цій подобі, якщо має вибір, втрутився баці. Тобі не захочеться бачити його в людській подобі. Справжнє страховидло. Наче ти лише милуєш око, геємикнува рача. Іноді ми випускаємо його в річку, коли потрібно отруїти джерело води, сказав баці. Я помічний з отрутами, визнав арача. А ти? Я думав, ти просто підпалюєш речі самою своєю присутністю. Не будь грубим, баці. Ти єдиний, хто не переймається чищенням своєї зброї. Баці загрозливо нахилив свої граблі над діжкою. Може, я почищу свою в тобі. До речі, у якій частині тебе? Нозі. Чи? Арачаверес канув і знову сів у діжку. Уже замить вода була спокійною. Це могла бути діжка з дощовою водою. Він дивний, весело сказав Бадзі, повертаючись до жінь. Служить дрібному річковому божеству. Значно віданіший своєї релігії, ніж решта нас. А якого Бога прикликаєш ти? Бога свиней. «Що?» «Я прикликаю бойовий дух дуже злого кабана». «Але годі про це». «Любонько, не всі боги такі прекрасні, як твій». «Я обрав першого, кого побачив». «Майстри були розчаровані». «Майстри». Баці навчався в Сінегарді. Жінь згадала, що Дзан розповідав їй, вона не перша обрала вірування, ті студенти збожеволіли, і їх мали тримати в божевільнях чи в бахрі Вони були надто нестабільні І заради їхнього ж добра їх довелося замкнути То це означає Це означає, Любонко, що я дуже гарно вмію трощити предмети Бачі спорожнив свою миску, закинув голову і відригнув З виразу його обличчя було зрозуміло, що далі цього обговорювати він не хоче «Не посунишся» До їхнього столу підійшов дуже худорлявий чоловік із ріденькою борідкою. У руках він тримав повну миску з коренем лотоса і одразу прослизнув на місце навпротижень. Унегень може перекидатися лисом, замість представлення промовив баці. Перекидатися. Мій Бог дозволяє мені змінювати подобу, сказав унегень. А твій дає тобі змогу плюватися вогнем. Та й усе. Він сунув до рота ложку тушкованого лотоса, проковтнув, скривився і відригнув. Мені здається, кухар навіть не старається. Як нам може бракувати солі? Ми ж біля океану. Не можна просто полити їжу морською водою, втрутився Жамса. Для цього її треба очистити. Хіба це так складно? Ми ж солдати, а не дикуни, унегін схилився над столом, Постукавши, щоб привернути увагу цари. «Де твоя друга половина?» «Схоже, цару це неабияк роздратувало». «Нема. А коли він повернеться?» «Коли повернеться», – запально відказала цара. «Чахань приходить і йде за власним розкладом. Ти про це знаєш. І довго, ще його розклад не узгоджуватиметься з тим фактом, що ми, ну розумієш, воюємо», – сказав Бадзі. Міг би й поквапитися. Цара пирснула. Вам обом Чахань навіть не подобається. Чому ви так чекаєте його повернення? Ми багато днів поспіль їмо рисову кашу. Настав час десерту, сміхнувся Бадзі, виставляючи гострі різці. Я про цукор. Я думала, що Чахань вирушив кудись за дорученням Алтаня, спантеличено промовила Жень. Звісно, відповів унегень. «Але хіба це означає, що на зворотному шляху він не міг зупинитися десь біля пекарні?» «Він хоча б десь неподалік?» запитав Баци. «Я не поштовий голуб свого брата», пробурчала цара. «Ми знатимемо, коли він повернеться. А ви двоє не можете просто, ну, знаєш, зробити оте». Унегень поплескав себе по скроні. Цара скривилася. «Ми якірні близнюки», а не відзеркалення. О, то ви не можете відзеркалювати. Ніхто не може відзеркалювати, випалила цара. Вже ні. Унегін глянув на жін через тіли й моргнув, немовби вони з батьці постійно діставали цару заради втіхи. Жінь озирнулася і побачила Алтаня. Він ішов до них, дивлячись кудись поверх її голови. Хтось має патрулювати зовнішній периметр. Бадзі, твоя черга. «О, я не можу», – сказав бадзі. «Чому?» «Я їм». Алтань закотив очі. «Баджі». Відправ Жамсу, заскигли в бадзі. Він не виходив, відколи? Губ. Двері їдальні з гуркутом відчинилися. Усі присутні повернули голови до дальнього краю кімнати. Похитуючись, увійшла постать у чорній мантії. Солдати підрозділів неподалік від входу квапливо позадкували, звільняючи шлях кремезному незнайомцю. Лише цики були незворушні. Суні повернувся, сказав унегень. Довго ж його не було. Суні виявився гігантським чоловіком із хлопачим обличчям. Його руки та ноги вкривало густе золотаве волосся. Волосся було більше, ніж жінка коли-небудь бачила на чоловікові. Хода Суні була дещо дивною. Не мов би в людиноподібної мавпи, не мов би він волів пересувався по деревах, а не прямо йти по землі. Його руки були майже такі ж в обхваті, як у тулуб жінь. Здавалося, він за виграшки міг розколоти її голову, ніби горіх, як би лишень захотів. Він закрокував до цике. Велика черепахо, ледь чутно пробурмотіла жінь. Хто він? Матір Суні трахнув мавпа, радісно прощебетав жамса. «Заткнися, Жамсо!» Суні, пов'язаний із богом мавп, пояснив унегень. «Хіба ти не радий, що він на нашому боці?» Жінь не була певна, що стала боятися Суні менше, проте той був уже біля їхнього столу. «Як усе пройшло?» Радісно запитав унегень. «Вони тебе бачили?» Здавалося, Суні не чув унегеня. Він підняв голову, не би принюхувався до них. На його скронях запеклася кров. Через скульов волосся і порожній погляд він дужче скидався на тварину, аніж на людину, немов би дикий звір не міг вирішити, нападати йому чи втікати. Жінь напружилася. «Щось не гаразд!» «Так гучно», — сказав Суні. Його голос скидався на низьке гарчання, піщане та гортанне. Усмішка на обличчі унегення згасла. «Що?» Вони досі кричать. Хто досі кричить? Очі Суні металися по столу. Його погляд був шаленим і розосередженим. Жінь напружилася, і за мить Суні стрибнув на стіл перед ними. Він схопив рукою унегиня за шию, пришпилюючи його до підлоги. Унегиню забракло повітря, він нестямно молотив руками незграбний тулуп Суні. Жінь відстрибнула вбік, піднімаючи стілець як зброю, а цара схопилася за лук. Суні щепився з унегенем на підлозі. Почулося ляскання, а потім на тому місці, де щойно стояв унегень, з'явився рудий лис. Він майже висковзнув із рук Суні, але той стиснув пальці дужче і схопив лиса за горло. «Алтаню!» – крикнула цара. Алтань кинувся через перекинутий стіл, відштовхуючи жинь. Він стрибнув на Суні до того, як той устиг зламати унегеню шию. Отетерілий, Суні відмахнувся лівою рукою, діставши Алтаня за плече. Алтань не звернув уваги на удар і добряче врізав Суні в обличчя. Суні загорлав і відпустив унегиня. Ли скинувся геть і швидко перебіг до ніг цари, де впав, важко хапаючи ротом повітря. Тепер Суні з Алтанем билися на підлозі. Кожен намагався притиснути іншого. Алтань видавався крихітним супроти кремезного Суні, удвічі важчого за нього. Суні схопив Алтаня за плече, та Алтань стиснув долонями обличчя Суні і уп'явся пальцями йому в очі. Суні застогнав і відкинув Алтаня від себе. На якусь мить Алтань нагадував маріонетку, підкинуту в повітря. Проте приземлився він прямо, напружений, не мов кіт. Лише за мить до того, як Суні знову схопив його. Цике оточили суні. Цара прилаштувала стрілу до лука, готова поцілити суні в чоло. Баці тримав граблі напоготові, але Суні та Алтань так нестямно качалися на підлозі, що він не зміг би завдати влучного удару. Жін міцно стиснула пальці на руків меча. Алтань сильно ударив суні в груди. Хрускіт луною пронизав кімнату. Суні позадкував, приголомшений. Алтань піднявся в напівприсіді, відгороджуючи суні від решти цике. Назад, м'яко промовив Алтань. Вони такі гучні, промовив Суні. У його голосі не чулося злості. Він був наляканий. Такі гучні. Я сказав назад. Баці та унеги неохоче відступили. А цара лишилася там, де й була тримаючи лук націленим Суні в голову. «Вони були такі гучні», – сказав Суні. «Я не розумію, що вони говорять». «Я скажу тобі все, що ти маєш знати», – тихо промовив Алтань. «Тільки опусти руки, Суні. Можеш зробити це для мене». «Мені страшно», – проскигли в Суні. «Мене цілимо стрілами в друзів», – відрізав Алтань, не повертаючи голови. Цара опустила лук. У неї помітно тремтіли руки. Алтань повільно підійшов до Суні, розвівши руки в благанні. «Це я, це просто я. Допоможеш мені?» запитав Суні. Його голос не пасував такій поведінці. Він говорив, як мала дитина, налякано, безнадійно. «Лише якщо дозволиш», – відповів Алтань. Суні опустив руки. Меч жінь тремтів у її руках. Вона була впевнена, що Суні зламає Алтаню шию. «Вони такі гучні», – сказав Суні. «Вони весь час кажуть мені, що робити». «Я не знаю, кого слухати». «Слухай мене», – наказав Алтань. «Лише мене». Швидкими короткими кроками він здолав відстань, яка відділяла його від Суні. Суні напружився. Руки цари знову потягнулися до лука, Жін зігнулася, щоб кинутися вперед. Величезна рука Суні зімкнулася навколо руки Алтаня. Він глибоко вдихнув. Алтань обережно торкнувся свого чола і прихилився до чола Суні. «Усе гаразд», – прошепотів він. «З тобою все добре. Ти, Суні, і ти один із цики. Не слухай тих голосів. Слухай тільки мене». Суні заплющив очі й кивнув. Його важке дихання заспокоїлося. Обличчя розпливлося кривою посмішкою. Коли він розплющив очі, в них уже не було шаленства. «Привіт, Тренсеню», – сказав він. «Добре, що ти повернувся». Алтань повільно видихнув, потім кивнув і поплескав суні по плечі. Роздаял 14. Найгірше під час облоги – сидіти і нічого не робити, – поскаржився Жамса. Знаєш, скільки справжніх боїв відбулося, відколи федерація почала масово висаджуватися на берег? Жодного. Ми лише випробовуємо одне одного, перевіряємо можливості, граємося в кота і мишу. Жамса вмовив жінь допомогти йому укріпити віддалені провулки перехрестя з причалом. Вони повільно перетворювали вулиці Кахурда-Лайна на лінії оборони. Кожен евакуйований будинок ставав фортецею, кожне перехрестя – пасткою з колючим дротом. Цілий ранок вони методично пробували отвори в стінах, щоби з'єднати лабіринт стежок у зручну транспортну систему, мапу якої мали блишені карці. А тепер наповнювали мішки піском, щоб закласти прогалини в стінах від бомбардувань Федерації. «Ти ж начебто підірвав будівлю посольства», – сказала Жень. То було лише раз, – відрізав Жамса. «Хай там як, а відколи ми тут, це найбільше», – що хтось із нас спробував зробити. Хочеш сказати, що Федерація досі не атакувала. Вони запускають розвідників, щоб рознюхати наші кордони. Але суттєвих маневрів поки що не було. І вони так довго зволікають. Чому? Бо Кахурдален укріплений краще за Сінегард. Кахурдален вистояв у двох макових війнах і точно вистоїть у третій. Жамса нахилився. Подай мені той мішок. Вона підняла мішок, і жамса зі стогоном вмостив його на верхівці укріплення. Жим мимоволі спіймала себе на тому, що симпатизує цьому худорлявому хлопчиську, який нагадував їй молодшого китая. Якби Китай був однооким піроманіяком із нездоровою любов'ю до вибухів. Вона замислилася, як довго він уже зцике. Він здавався неможливо юним. Як сталося? що дитина опинилася на передовій війни. «У тебе сінегарцький акцент», – зауважила вона. Жамса кивнув. Мешкав там якийсь час. Моя родина працювала альхіміками на столичній базі міліції. Наглядала за виробництвом пороху. «То що ти робиш тут?» «У цике». Жамса знизав плечима. «Довга історія». Батько вляпався в політичні проблеми, закінчилося все замахом на імператрицю. Ну знаєш, екстремісти і все таке. Може, то була опера, напевне я вже не дізнаюся. Короче, він спробував підірвати над палацом ракету, але натомість підірвав нашу фабрику, хлопець указав на пов'язку на оці. І мені вибило око. Охоронці даці відрубали голови всім бодай якось причетним до замаху. Публічна страта. Жінь кліпнула, неабияк вражена спокійним тоном Жамси. А як же ти? Я легко відбувся. Батько ніколи не розповідав мені багато про свої плани, тож коли вони зрозуміли, що я нічого не знаю, то просто кинули мене в Бахру. Мабуть, подумали, що вбивство дитини честі їм не зробить. Бахру. Жамса радісно кивнув. Найгірші два роки мого життя. Наприкінці другого до мене прийшла імператриця і сказала, що випустить мене, якщо я працюватиму над боєприпасами для цике. І ти просто погодився. Ти знаєш, що таке бахра. Тоді я погодився б на що завгодно, сказав Жамса. Бачі, теж був у бахрі. Розпитай його. А він туди за що потрапив? Жамса знизав плечима. Хто знає? Він не скаже. Хоча він там був лише декілька місяців. Але будьмо відвертими, навіть у Кахурдалайні значно краще, аніж у Камері в Бахрі. А працювати тут – суцільна втіха. Жінсько саглянула на нього. Жамса якось аж до тривоги Баддюро розповідав про пережите. Вона вирішила змінити тему. Що то було в їдальні? Що ти маєш на увазі? Ну, вона розкинула руки. Мав Мавпоподібний чолов'яга. «Що?» «О, то лише Суні!» «Таке частенько трапляється!» «По-моєму, йому просто подобається привертати до себе увагу!» Алтань непогано ладнає з ним. Тур просто замикав його на декілька годин, доки Суні не заспокоювався. Жамса передав їй ще один мішок. «Боятися його не варто!» «Він милий, коли неохоплений жахом!» То лише довбаний Бог у голові. То ти не шаман. Поцікавилася жін. Жамса швидко похитав головою. До цього лайна я непричетний. Це вивляпалося. Ти бачила, Суні. Мій єдиний Бог – наука. Змішай шість частин сірки, шість частин селітри та одну частину хвилівника і отримаєш порох. Усе за формулою. Надійно. Незмінно. Я розумію принадність, справді розумію, але мені подобається ні з ким не ділити свою свідомість. Знову поговорити з Алтанем Жінь змогла лише через три дні. Чимало часу він проводив на нарадах із воєначальниками, намагаючись залагодити відносини з військовим командуванням до того, як вони ускладнилися б ще дужче. Жін бачила, як він повертався до свого штабу в перервах між нарадами, змучений і оскаженілий. Нарешті він послав цару покликати її. «Привіт! Я хочу скликати на раду!» Але спершу вирішив запитати, як ти. Алтань не дивився на неї, коли говорив, натомість заклопотано писав щось на розгорнутій на столі мапі. «Вибач, раніше не міг», – розгрібав бюрократичне лайно. Усе гаразд, жінь неспокійно перебирала пальцями. Алтань видавався виснаженим. Воєначальники, які вони від них майже жодної користі, Алтань непристойно вилався. Воєначальник бика, слизький політикан, а воєначальник барана, невпевнений у собі дурень, який схиляється туди, куди подме віта. Цун тримає їх на короткому повітку, і єдине, у чому вони сходяться, так це в ненависті до цике. А це означає, що ми не отримуємо припасів, підкріплення чи розвіданих, і якби вирішували вони. Нас не пустили б навіть у їдальню. Так війна не ведеться. Мені прикро, що тобі доводиться все це розхрібати. Це не твоя проблема, він відірвав погляд від мапи. То що думаєш про свій підрозділ? Вони дивні, сказала вона. Та не вже. Схоже, жоден не розуміє, що ми в зоні війни, перефразувала вона. Усі солдати регулярних підрозділів, які траплялися їй за ці дні, були спохмурнілі й виснажені, а спілкувалися й поводилися цики так, не мов би вони не посидючі діти, радше знуджені, аніж налякані, а ще неорганізовані і відірвані від реальності. Вони професіональні вбивці, сказав Алтань. І стали нечутливими до небезпеки, всі, крім хіба унегення. Той боїться й власної тіні. А решта можуть діяти так, наче не розуміють, чому всі такі налякані. Тому міліція їх так ненавидить. Міліція ненавидить нас тому, що ми маємо необмежений доступ до психоделіків, ми можемо те, що їм не до снаги, і вони не розуміють, чому так. Дуже важко пояснити поведінку цики тим, хто не вірить у шаманів, сказав Алтань. Жінь могла лише поспівчувати міліції. Напади люті суні траплялися часто і прилюдно. Цара шепотілася з птахами на очах в інших солдатів. А щойно пішли чутки про склад галюцино вони розлетілися, мов лісова пожежа, і солдати підрозділів не могли зрозуміти, чому лише цики дають доступ до Морфіну. То чому б просто не спробувати їм розповісти? Запропонувала вона. Я про те, як працює шаманізм. Бо це ж так легко. Але повір мені. Вони бачили достатньо, Алтань показав на свою мапу. Але до тебе вони ставляться добре, егеш. З кимось уже подружилася. Мені подобається Жамса, промовила вона. Він чарівний. Наче новий цуцик. Ти вважаєш його гарненьким, доки він не помочиться на меблі. А він таке робив. Ні. Але якось підклав лайно в подушку баці. Не забувай про його темний бік, Алтань скривився. Скільки йому років? Жінь мусила запитати про це. Щонайменше дванадцять. Навряд чи більше п'ятнадцяти, Алтань знизав плечима. Баці має теорію, що насправді то 40річний чоловік, який не старіє, бо ми так і не помітили, щоб він підріс, але Жамса й близько не настільки зрілий. І ви берете його в зону війни? Жамса сам бере себе в зону війни, відповів Алтань. Просто спробуй його зупинити. Ти вже бачилася з іншими. Є якісь проблеми. Жодних проблем, квапливо сказала вона. Усе гаразд, от тільки. Вони не закінчували Сінегард, закінчив він замість неї. Ані розпорядку. Ані дисципліни. Нічого з того, до чого ти звикла. Адже так. Жінь кивнула. Їх не можна вважати просто тринадцятим підрозділом. Ними не вийде командувати, як сухопутними військами. Вони ніби шахові фігури, правда? От тільки надзвичайно різні і мають надмірну силу. Баці найдосвідченіший, і, мабуть, саме він мав би бути командиром, але його відволікає все, що має ноги. У Негеню гарно вдається збирати розвідані, але він боїться власної тіні. А ще слабкий у відкритому бою. Відарачі жодної користі якщо поруч немає води. Суні завжди можна брати в перестрілки, але майстерності йому бракує, тож доручити щось складніше не вийде. Цара – найкраща лучниця, яку я тільки бачив, і, можливо, найпридатніша, але вона посередня в ближньому бою. Ачаххань – це ходяча психобомба, але лише коли він тут, Алтань підняв руки вгору. Склади все це докупи і спробуй розробити стратегію. Жінь глянула на позначки на мапі. «Але ти щось маєш на думці». «Гадаю, що так, його обличчя розпливлося усмішкою, чому б тобі не гукнути решту?» Першим прийшов Жамса. Від нього підозріло пахло порохом, хоча жін і гадки не мала, де він міг його дістати. Баці та унегень з'явилися через декілька хвилин після нього, несучи діжку арачі. «Цара прийшла разом з Енькі, гаряче обговорюючи щось цариною мовою. Коли вони побачили інших, то швидко замовкли. Суні прийшов останнім, і жінь подумки зітхнула з полегшенням від того, що він сів на іншому краю кімнати. У кабінеті Алтаня був лише один стілець, тож вони сіли колом на підлозі, немов мов школярі. Арача Бадіро височив у кутку, нависаючи над ними, наче карикатурна водяна рослина. «Банда знову в зборі!» Радісно промовив жамса. Без чахання, відповів баці. Коли він повернеться. Царо приблизне місце перебування. Цара похмуро зиркнула на нього. Не зважай, сказав баці. Усі тут. Добре. Алтан зайшов до кабінету, тримаючи в руці згорнуту мапу. Він розгорнув її на столі, а потім причепив на стіну. Ключові позиції в місті позначалися на ній чорними та червоними мітками всередині кіл різного розміру. «Ось це наша позиція в Кахурдалені», – сказав Алтань. Він показав на чорні кола. «Це ми. А потім на червоні. А це муганці. Мапа нагадала Жень Грувіки, варіант шахів, у яку їх навчив грати Ірдзах на третьому курсі стратегії. Гра у віки передбачала не безпосереднє зіткнення з супротивником, а радше домінування над ним завдяки стратегічному оточенню. Досі нікарці і федерація уникали прямих сутичок, натомість заповнюючи порожні простори складною мережею каналів, які в Кахурдалайні давали відносну перевагу. Сили супротивників лишалися в хиткій рівновазі, і вони поступово підвищували ставки, коли з обох боків міста з'являлися нові укріплення. Причал тепер на головній лінії оборони. Ми відділили помешкання цивільних від табору федерації на пляжі. Вони не намагалися просунутися далі на сушу, бо всі три підрозділи скупчились одразу в гирлі річки Шархаб. Але ця рівновага протрималася так довго лише тому, що вони не знають, скільки нас тут. А ми не знаємо, наскільки гарна в них розвідка, але припускаємо, що мугенцям відомо, що на відкритому просторі в нас майже рівні шанси. Після Сіннегарда війська Федерації не хочуть ризикувати виходити на безпосередню конфронтацію. Не хочуть виснажити свої сили ще до наземного вторгнення. І нападуть лише тоді, коли будуть упевнені, що кількісно нас переважають. Алтань показав на мапі обведену територію на півночі, де вони розбили табір. Через три дні річкою Шархаб прибуде флот Федерації з додатковими загонами. Їхні військові кораблі розвантажать на узбережжі 12 сампанів з воїнами, припасами і порохом. Царині птахи бачили, що вони вже перепливли вузьку протоку. За нинішньої швидкості ми передбачаємо, що вони висадяться після заходу сонця третього дня, оголосив Алтань. Я хочу їх потопити. А я хочу переспати з імператрицею, баці роззернувся. Вибачте, я думав, ми озвучимо свої фантазії. Та Алтанові, схоже, було зовсім не до сміху. Поглянь на свою ж мапу, на полягав баці. Шархаб аж кишить людьми цуня. Ти не зможеш напасти на федерацію, не посиливши конфлікту. Ці загони – їхня турбота. А воєначальники на це не підуть, вони не готові і хочуть дочекатися прибуття сьомого. Вони висадяться не на Шархабі, відповів Алтань. Вони причалять до берега Мужвею. Далеко від рибальського причалу. Цивільні трималися подалі від мужвею. Рівний берег свідчив про широку припливну зону та швидку течію. А це означало відсутність постійної берегової лінії. У федерації виникнуть труднощі з розвантаженням. Землі за пляжем були для них не ідеальним варіантом. На них перетиналися річки й бухти, а гарних доріг було годі й шукати. Баці видавався з пантеличеним. Та нащо ж їм у біса там причалювати? Алтань видавався самовдоволеним. З тієї ж причини, чому перший та восьми зібрали війська біля шархапу? Шархаб це очевидна точка розвантаження. Федерація сумнівається, що хтось охоронятиме мужвей. Але ж вони не враховують, ну, розумієш, балакучих птахів. Непогано визнав унегень. Дякую, самовдоволено промовила цара. Берег Мужвею веде до густої сітки з каналів біля рисових полів. Ми затягнемо човни якомога далі в глиб наших земель, а Арача посадить їх на міль, повернувши течії, щоб відрізати шляхи відступу. Усі глянули на Арачу. А ти зможеш? Запитав баци. Водяна Бульбашка, яка слугувала Арачі головою, захиталася. Флот такого розміру? Нелегко. Можу дати вам хвилин тридцять. Щонайбільше годину. Цього більш ніж достатньо, сказав Алтань. І якщо нам удасться збити їх докупи, вогонь охопить їх за лічені секунди. Але треба загнати їх у вузьку протоку. Жамсо, зможеш влаштувати диверсію? Жамса кинув Алтанові через тіл мішечок із чимось круглим. Алтань схопив його, розкрив і скривився. Що це? Чарівна олійна бомба зі спопиляючим вогнем, сказав Жамса. Нова модель. Круто, Суні схилився до мішечка. Що в ній? Тунгова олія, аміачна сіль, цибулевий сік і лайно, Жамса задоволено перерахував складники. Алтань видавався трохи стривоженим. Чи є лайно? Це неважливо, квапливо сказав Жамса. Їй до снаги збити птаха з неба з висоти в кільканадцять метрів. Я можу змайструвати ще й декілька бамбукових ракет, але за такої вологості виникнуть проблеми з запалюванням. Алтань підняв брову. Ну, звісно, здавлено фиркнув Жамса. Люблю спірлійців. А радше повернете чиї, щоб загнати їх у пастку, продовжив Алтань. Суні, Бадзі, Жінь та й берег. Через суміш диму і туману вони матимуть обмежену видимість, тож вважатимуть, що насправді нас більше а раптом вони спробують штурмувати берег. Запитав унегень. Не зможуть, заперечував Тань, це болотиста місцевість. Вони потонуть у багні. Уночі вони ні за що не знайдуть твердої землі. Важливі позиції захищатимемо парами. Цара та унегень від'єднають човни з припасами позаду каравану і потягнуть їх назад до головного каналу. Усе, що не зможемо взяти, спалимо. Є проблема, сказав жамса. У мене закінчився порох. Воєначальники не діляться. З воєначальниками я розберуся, кинув Алтань. А ти просто продовжу робити ці лайніні бомби. Великий військовий стратег Сун писав, що вогонь треба використовувати сухої ночі, коли полум'я розійдеться від найменшого підпалу. Вогонь треба використовувати з навітряного боку, щоб вітер відніс невід'ємний складник, дим. У ворожий табір. Вогонь варто використовувати погожої ночі, коли злива не загасить полум'я. Вогонь не варто використовувати такої ночі, коли вологі вітри з узбережжя завадять поширенню полум'я, хитрість украй важлива, однак будь-який смолоскип може вас видати. Але цієї ночі вони не задіяли звичайного вогню. Їм потрібне було щось таке первісне, як гніт та олія. А ще їм не потрібні смолоскипи. У них були спірлійці. Жін припала до землі в очереті поруч із Алтанем, не відводила очей від почернілого неба і чекала цариного сигналу. Вони розпласталися на багнистому березі, припавши животами до землі. Вода з багна просочувалася крізь тонку туніку, а від торфу відгонило чимось різким, схожим на тухлє яйця, і коли вона вдихала через рот, то їй лише кортіло його заткнути. Жін бачила... Як на протилежному березі суні та баці прокралися берегом річки вгору і сховалися в очереті, їх розділяло лише дві смуги твердої землі в полі, два невеликі шматки сухого торфу, які грузли в драговині, немов пальці. Густий туман, який заважав розпалити вогонь і відволожував пальне, тепер слугував перевагою. Туман був вигідний федерації під час десантної висадки на берег але також дарував прикриття цике і допомагав створити враження більшої чисельності. Тут туман щоразу, коли йде дощ. Це кругообіг вологи для рисових полів. Тахи цари відстежували рух за минулі тижні, сказав Алтань. Ми знаємо Драговину як свої п'ять пальців. Алтань виявляв виняткову увагу до деталей. Цики працювали як система сигналів та натиків, яких жін ніколи не змогла б розшифрувати, якби її невтомно не муштрували цілий день до того. Коли царин Сокіл пролітав над головою, це був сигнал арачі починати його потаємні маніпуляції з течіями річки. За півгодини до того низько над річкою пролетіла сова, сигналізуючи баці та суні ковтнути жменьку барвистих грибів. Час дії наркотиків був точно розрахований відповідно до очікуваного прибуття флоту. Аматори одержимі стратегією колись сказав Ірдзах їхньому класу. Професіонали одержимі логістикою. Побачивши перший царин сигнал, Жінь роезежувала макові зерна з одного мішечка, і вони стекли її по горлу густою масою, легко опустившись у шлунок. Ефект вона відчула, щойно підвелася, одурманення було досить сильним, щоб у голові з'явилася легкість, але водночас не настільки, щоб Жінь не могла тримати меча. Алта нічого не ковтав. Схоже, що з якоїсь причини Алтань міг прикликати Фенікса і без наркотиків. Він прикликав вогонь так буденно, як хтось свистів. Це було таким продовженням його самого, що Алтань міг маніпулювати вогнем, навіть не зосереджуючись. Почувся тихий шелест. Жінь заледве розгледіла силует цариного орла, який пролетів у друге, щоб попередити їх про прибуття Федерації. Жінь почула з каналу тихе плюскання. Вона скосила очі на річку і побачила не флот човнів, а шеренгу солдатів Федерації, які, немов примери, крокували річкою, і вода сягала їм до плечей. Над головами вони несли дерев'яні дошки. Жінь зрозуміла, що то інженери. За допомогою тих дощок вони мали звести містки, якими прибули флот скочував би припаси на сушу. «Розумно», – подумала вона. Кожен інженер тримав над темним каналом водонепроникну лампу, осіюючи його моторошним світлом. Алтань подав знак суні і баці пригнутися нижче, щоб їх не можна було розгледіти в очереті. Довга травинка лоскотала Жень вухо, але вона не рухалася. А потім, далеко біля входу в канал, жинь побачила тьманий спалах сигналу ліфтаря. Спершу вона змогла розгледіти лише перший човен. А тоді з туману виплив увесь флот. Затамувавши подих, жін рахувала. Флот складався з 12 човнів, відполіруваних, добре збудованих річкових сампанів, з вісьмома людьми на борту, які сиділи рівним строєм біля тюків зі спорядженням, складеним великими купами в центрі кожного човна. Флот зупинився біля розгалуження річки. Федерація мала два варіанти, перший канал привів би їх до широкої бухти, де вони змогли б розвантажитися відносно легко, а другий був обхідним шляхом до лабіринту солончаків Де на них у засідці чекали цике Цике потрібно було змусити флот пливати і ліворуч Алтань підняв руку і смикнув нею, не би вивільняючи батяг З його долонь зірвалися язички полум'я і сяйловими зміями розповзлися в усіх напрямках Коли полум'я розійшлось очеретом, жінь почула лише коротке шипіння а потім із високим свистом у нічному небі вибухнула перша бомба Жамси. Жамса облаштував усе так, щоб кожне запалювання ракети послідовно запалювало наступну з гарантованою затримкою, декілька секунд між вибухами. Драговину огорнув жахливий різкий сморід, який перебивав навіть сірчастий запах торфу. Тигричі цицьки, пробурмотів алтань. А він не жартував про лайно. Лунали все нові вибухи, Ланцюгова реакція пороху, щоб створити видимість галасу і руйнувань армії, якої не існувало. У віддаленому краю річки з гуркотом, подібним до удару грому, підірвалися бамбукові бомби. Далі гучно вибухали менші вогняні ракети, вивергаючи величезні хмари диму. Пожежі вони не спричиняли, натомість мали спантелечити солдатів Федерації та погіршити для них видимість, щоб на човнах не бачили, куди пливуть. Вибухи спрямували солдатів Федерації простісінько до мертвої зони, яку їм улаштував Арача. Коли спалахнуло перше полум'я, човни Федерації почали стрімко віддалятися від джерела вибухів. Човни налітали один на одного, плуталися й тіснилися у вузькому каналі, коли флот незграбно просувався вперед. Високі рисові поля з незібраним врожаєм від часу початку облоги змушували човни триматися поруч. Усвідомивши помилку, Капітан Федерації наказав своїм людям повертатися, але над човнами луною пронеслися панічні зойки, вони зрозуміли, що не можуть зрушити з місця. Федерація була заблокована. Настав час для справжньої атаки. Вогняні ракети ще продовжували обстрілювати флот Федерації, коли низка охоплених полум'ям стріл розітнули нічне небо і з глухим стукотом впилися у стоси з вантажем. Залп стріл був такий стрімкий, що складалося враження – не би в болоті ховався цілий ескадрон, стріляючи з різних напрямків, але жінь знала, що то лише цара. Надійно сховавшись на протилежному березі, стріляла зі сліпучою швидкістю тренованої мисливиці з внутрішніх держав. Після цього цара порішила інженерів. Вона поцілила кожному з них у чоло, сюрреалістичною охайністю склавши міст із людських тіл. Зусібіч оточений ворожим вогнем, флот Федерації загорівся. Солдати Федерації в паніці втікали з охоплених полум'ям суден. Вони стрибали на берег, та лише загрузали в молистому болоті. Ковзалися й падали в рисову воду, що сягала їм до пояса і заповнювала важкі обладунки. А потім від шепоту Алтаня очерет уздовж берега також охопило полум'я, оточуючи Федерацію смертельною пасткою. Декому таки вдалося дістатися протилежного берега? Юрба солдатів 10, 20, видерлися на сушу, але зіштовхнулися там із суні та бадзі. Жінь замислилася, як суні та баці збиралися втримати самотужки цілу смугу торфу. Їх лише двоє, і з того, що знала Жінь, вони не мали контролю над далекосяжним елементом, як це було до снаги Алтаню чи арачі. І, звісно ж, їх значно переважали кількісно. Проте хвилювалася Жінь дарма. Вони пробувалися крізь солдатів, немов би валуни, що котилися пшеничним полем. У тьмяному світлі полум'я жамси суні та баці скидалися на сильний порив, на спалахи бою в ляльковому театрі тіней. Вони були зовсім не схожі на Алтаня. Алтань бився з відпрацьованою грацією майстра бойових мистецтв. Алтань рухався, немов стрічка диму, немов танцюрост. А баці та суні були взірцем жорстокості. Прикладом чистої непомірної сили. Вони не використовували жодної з економічних форм сідіння. Натомість керувалися лише прагненням трощити все в зоні досяжності, що й робили, не стримуючись та відкидаючи людей від берега, тільки но вони туди піднімалися. Натренований усі на гарді майстер бойових мистецтв вартий чотирьох людей із міліції. Але суні та баці були варті щонайменше десятьох кожен. Баці кромсавтіла. Немов кухар овочі. Його сміховинні дев'ять зубі граблі, громістки для будь-якого іншого солдата, стали машиною смерті. Він захоплював леза мечів між дев'ятьма зубцями, змикаючи до купи три-чотири клинки, а потім виривав їх із рук супротивників. Його бог не дарував йому здатності до очевидних перетворень, але бився він із шаленістю берсерка, не би дикий кабан у кровожирливій настями. Суній бився взагалі без зброї. Уже й без того кремезний, він, здавалося, розріся до розміру справжнісінького велета, витягнувшись угору метрів на три. Здавалося, Суні ніяк не обезброї чоловіків зі сталевими клинками, але він просто був таким сильним, що супротивники видавалися дітьми. Жін бачила, як Суні схопив двох найближчих до себе солдатів за голови і ударив їх одна об одну. Вони луснули, наче стиглідині. Бризнули кров та мізки, Заливши весь тулуб Суні, але він заледве сповільнився бодай на мить, щоб витерти бризки з обличчя, коли повернувся і ударив кулаком по голові ще одного солдата. Руки та спина Суні були оброслі хутром, яке тепер виконувало роль природного щита, здатного відбити метал. Солдат ударив Суні списом у спину, вістре просто сковзнуло в бік. Суні повернувся і ледь нахилився, обхопив голову солдата руками і відірвав від тіла з такою легкістю, не мов би відкрути кришку з банки. Коли він повернувся до Драговини, Жінь роздивилася у світлі полум'я його очі. Вони були геть чорні. Жін здригнулася. То були очі чудовиська. Хто б не бився на березі, то був не суні. То була якась давня сутність, люта й весела, шалена від можливості ламати людські тіла, не мов іграшки. Інший берег! Пливіть до іншого берега! Гурт солдатів відділився від затиснутого флоту і у пориві відчою кинувся на берег Алтаня і Жень. «Наша черга, мала», – сказав Алтань і вистрибнув з очерету, розкручуючи в руках тризуб. зуб. Жень скочила на ноги, хитнулася, коли дурман від макових зерен ударив їй у голову, немов кийок. Вона спіткнулася. Жень знала, що була в небезпечному місці. Якщо не прикличе Бога, то стане марною в бою, одурманиною та збитою з пантелику. Але коли вона потяглася всередину себе по вогонь, то не побачила нічого. Спробувала замовляння давньою мовою спірлійців, якого її навчив Алтань. Слів вона не розуміла, Алтань і сам заледве їх розумів, але це було неважливо. Важливими були ті грубі звуки, повторення на співу, схожого на сплювання. Мова спіру була примітивною, гортанною та дикунською. Вона звучала як прокльон. Вона звучала як осуд. Та все ж це сповільнювало розум, відносило її до центру вихору думок та створювало прямий зв'язок із пантеоном на горі. Але Жін не відчувала, що провалюється в порожнечу. Вона не чула свисту в вухах. Не мандрувала на гору. Жінь потяглася всередину себе, шукаючи зв'язку з Феніксом і нічого. Вона нічого не відчула. Щось просвистіло в повітрі і упало в бруд біля її ніг. Вона важко глянула на цей предмет, не би крізь густий туман. Нарешті її одурманений розум розпізнав стрілу. Федерація відстрілювалася. Вона слабко розуміла, що баці кричить їй щось із того боку каналу. Спробувала не відволікатися і спрямувати розум усередину себе, але в грудях булькотіла паніка. Вона не могла зосередитися. Думала про все водночас, про птахів-цари, про солдатів, які все ближче підходили до берега. Вона почула нелюдський крик з іншого боку бухти. Суні декілька разів високо скрикнув, не би розлючена мавпа, він бив себе кулаками в груди і завивав, задерши голову в нічне небо. Баці поруч із ним закинув голову і розриготався, і це теж звучало неприродно. Він був надто радісний, охоплений більшим захватом, аніж будь-хто мав право посеред такої бійні. І Жінь збагнула, що то сміявся не Бадзі, то Бог у ньому радів пролити у його ім'я крові. Бадзі підняв ногу і штовхнув солдатів просто у воду, поваливши їх, немов кісточки доміно, і кинув борсатися в річці, де вони молотили руками і боролися з трясовиною. Хто кого контролював, солдат Бога, якого прикликав, чи Бог тіло солдата? Жінь не хотіла стати одержимою. Вона хотіла лишитися вільною. Але в голові виникла суперечність. У мозку за пріоритет боролися три накази – настанова Дзана очистити розум, наполягання Алтані заточити свій гнів, як гострий клинок. І її власний страх знову дозволити вогню розірватися всередині неї, бо вона знала, що тільки-но він спалахне, вона вже не зможе його спинити. Але жінь не могла просто так стовбичити на полі бою. «Нужбо, нужбо!» Жінь потягнулася по вогонь і зачерпнула порожнечу. Вона застрягла на півдорозі між пантеоном і матеріальним світом, не здатна повністю осягнути щось одне. Вона втратила рівновагу, була спантелечена, рухала власним тілом немов дуже звідаля. Щось холодне і липеке схопило її залитки. Жінь відстрибнула замить до того, як солдат вибрався з води. Він наповнив повітря важкими видихами, бо ж, мабуть, Цілий канал переплив, затримавши подих. Солдат помітив її, скрикнув і позадкував. Жін впала у вічі лише те, наскільки він був юним. Можливо, це навіть його перше бойове завдання. Він навіть не думав витягувати зброю. Немовби в сні, жін повільно обійшла його. Рука з мечем здавалася їй чужорідною, немовби то чись рука опустила клинок, немовби чужа нога вдарила солдата в плече. Він виявився спритнішим, ніж вона думала, відскочив і вдарив її в коліно, збиваючи з ніг у багно. Жінь не встигла і відреагувати, як він уже виліз із води і притиснув її до землі обома колінами. Жінь підняла очі, і їхні погляди перетнулися. На круглому, не мов би дитячому обличчі солдата читався неприхований страх, він заледве був вищим за неї. Не старший за Жамсу. Він невміло орудував ножем і перед тим, як занести його, мусив притиснути лезо до живота, щоб узяти його як слід. Над ключицею солдата показалися три металеві зубці, простромивши місце, де трахія заєднувалася з легенями. У кутиках його рота забулькотіла кров. Він із плюскотом гепнувся в трясовану. «Усе гаразд!» – запитав Алтань. Перед ними стражденно борсався і булькотів солдат. Алтань поцілив йому на два дюйми вище серця, відібравши милість миттєвої смерті та прирікши захлинутися у власній крові. Жінь мовчки кивнула, ніж в багні у пошуках меча. «Тримайся низько», – сказав він. «І стань позаду». Він штовхнув її собі за спину з більшою силою, ніж було потрібно. Вона спіткнулась обочеред, а потім підняла очі саме вчасно для того, аби побачити, як Алтань спалахнув смолоскипом. Ефект від цього був такий, як від сірника, встромленого волію. Полум'я вирвалося в нього з грудей, залило голі плечі і потекло назад струмками, оточило його, оберігало його. Він був живим смолоскипом. Його вогонь набув форми пари величезних крил, які чарівно обгорнули його. У радіусі півтора метра від місця, де стояв алтань, з води здіймалася пара. Жінь довелося прикрити очі. Це був дорослий спірлієць. Це був Бог у людині. Алтань відкинув солдатів немов хвилею. Вони квапливо дерлися на борт, воліючи радше спробувати щастя на охоплених полум'ям човнах, аніж зустрітися з полум'яним чудовиськом. Алтань рушив до них, плоть злазила із їхніх тіл. Таке видовище було для жин нестерпним, проте й відвести очей вона не могла. Жін замислилася чи вона так спалахнула в Сінегарді. Але, звісно, тієї миті, коли полум'я вирвалося з її тіла, вона не була такою дововижно-граційною. Коли Алтань рухався, його полум'яні крила кружляли і опускалися, не відображення, без розбору гуляючи флотом, підпалюючи речі, ще не охоплені вогнем. Цілком зрозуміло, нестямно подумалося їй, що цики стали живими втіленнями своїх богів. Коли Дзан учив її діставатися Пантеону, він учив її лише схилятися перед божествами. Але цики тягнули їх із собою в світ смертних, і коли це вдавалося, вони перетворювалися на руйнівну, хаотичну і страхітливу силу. Коли шамани цики молилися, то не просили богів щось для них зробити, а благали діяти через них. Відкриваючи розум небесам, вони ставали посудинами для обраних божеств. Що більше Алтань рухався, то яскравіше палав, не би сам Фенікс поступово розгорався в ньому, аби пробити межу між світом снів і матеріальним світом. Усі стріли, які летіли в його напрямку, були марними, охоплені полум'ям, вони падали в бік і з шипінням гаснули в багнистих водах. Жінь трохи боялася, що Алтань вигорить дотла, що від нього лишиться саме полум'я. Тієї миті вона не могла повірити, що спірлійців так просто вирізали. Це ж якою ж дивовижною, мабуть, була армія спірлійців. Цілий полк воїнів, які горіли з такою ж величу, як Алтань. Як хтось міг винищити цю расу? Один спірлієць наганяв жах, тисячі було вже не спинити. Мабуть, їм було б до снаги випалити весь світ. Хоч яку зброю вони мали тоді, тепер солдати Федерації були позбавлені такої могутності. Їхній флот опинився в зовсім невигідному становищі, зусібіч затиснутий у пастці, з полом'ям за спиною, багнистою трясувиною під ногами та справжніми богами, які охороняли ці єдині смуги міцної землі. Скупчені човни розгорілися дужче. Тюки з формами, ковдрами й ліками тліли і потріскували, викидаючи густі хмари диму, які огортали болото непроникною пеленою. Солдатів на човнах побільшало вдвічі, їм було нічим дихати, а ті, кого загнали на мілке, почали кричати, бо вода закипіла в палах котливому пеклі. Це була справжня бійня. Це було прекрасно. План Алтаня був чудовим за своєю суттю. За нормальних умов загін із восьмиосібній за що не зміг би вистояти з такими ресурсами. Але Алтань обрав поле бою, де кожна перевага федерації нівелювалася середовищем, а переваги цики примножувалися. Усе йшло до того, що найменший підрозділ міліції здолає цілий флот. Алтань навіть не втратив рівноваги, ступивши на ніс одного з човнів. Він пристосувався до хиткої палуби так витончено, не би йшов по твердій землі. І якщо солдати федерації борсалися і плюхалися, він знову і знову кидав тризуб, щоразу пускаючи кров і стишуючи крики. Вони видиралися і падали перед ним, не би вклоняючись а він вирізав їх, як очерет. Вони з плюскотом падали у воду, крики гучнішали. Жінь бачила, як вони заживо варяться в неї на очах, як їхня шкіра червоніє, не краби, а потім розривається, зварена зсередини і ззовні, як у передсмертних судомах очі вилазять із орбіт. Жінь билася в Сінегарді, спопалила генерала полум'ям, але тієї миті вона заледве могла стерпіти побіжні руйнування, яких завдавав Алтань. Він бився з розмахом, який не мав бути доступний людині. Лише капітан флоту не кричав, не стрибав у воду, щоб утекти, натомість стояв виструнчившись, гордовитий, немовби він був на своєму кораблі, а не серед охоплених полум'ям решток флоту. Капітан повільно витягнув меча і виставив його перед собою. Він не мав жодного шансу здолати Алтаня в бою, але ця спроба видалася жінь химерно вартою поваги. В уста капітана швидко рухалися, не би він щось бурмотів, заклинаючи темряву. Жінь на мить замислилася, а може, капітан також шаман, але розібравши квапливу Мугинську, зрозуміла, що він молився. Для слави імператора я ніщо. Заради нього я очистився. Його милістю я маю мету. Служити – це честь. Жити – це честь. Померти – це честь. Зарьохає. Зарьохає. «За!» Алтань легко переступив обгорілий шолом. Язики полум'я лизали його ноги, засмоктували його, але не могли нашкодити. Капітан підняв свого меча до шиї. Останньої миті Алтань кинувся вперед, раптом збагнувши, що капітан задумав, але той був занадто далеко. Капітан устромив меча і смикнув його в бік різким рухом. Його погляд зустрівся з Алтановим замить до того, як у ньому згасло життя, і жінь здалося, що вона бачила блиск перемоги. А потім його труп упав у болото. Коли сила Арачі вичерпалася, до Нар'їнського моря понесло уламки, тлючі шматки потрощених човнів, припаси, від яких уже не було користі, і понівечені тіла. Алтань наказав відступати до того, як солдати Федерації змогли перегрупуватися. Утекло значно більше солдатів, ніж вони вбили, Проте цики не ставили собі за мету знищити всю армію. Потоплення припасів було достатньо. Однак потонули не всі припаси. У Сум'ятці бою у Негень із царою відокремили два останніх човни та сховали їх у каналі, що йшов у глиб суші. Тепер вони всі були на борту цих човнів, і Арачаг їх вузькими каналами кахурдалайна до закутка всередмісті, неподалік від причалу. Щойно вони повернулися, до них підбіг Жамса. Спрацювало. Наполегливо запитав він. Запали спрацювали. Спалахнули, не чари. Гарна робота, малий, сказав Алтань. Жамса переможно закричав. Алтань поплескав його по плечу, і Жамса широко всміхнувся. Жінь чітко розуміла з обличчя Жамси, що він обожнював Алтаня як старшого брата. Було важко не відчувати сорому. Алтань мав таку серйозну підготовку, був таким звично неймовірним, що їй хотілося тільки догодити йому. Алтань був суворим командиром і рідко хвалив, але коли хвалив, це було неймовірно. Жень хотіла цієї похвали, вона прагнула її, як чогось матеріального. Наступного разу. Наступного разу вона не буде тягарем. Вона навчиться свідомо спрямовувати гнів, навіть якщо ризикуватиме втратити себе в ньому. Ту ніч вони відсвяткували мішком цукру, поцупленого з одного вкраденого човна. Їдальня була замкнена, вони не мали в що насипати цукор, тому просто їли його ложкою. Колись жінце здалося богидним, а тепер вона охоче набивала рота, щойно ложка і мішок доходили до неї по колу. Поступившись наполегливому проханню жамси, Алтань неохоче запалив для них велике багаття на порожньому полі. Ми не тривожимося, що нас можуть побачити. Запитала жінь. Ми зараз глибоко за нікарськими лініями оборони. Усе гаразд. Просто нічого не кидайте у вогонь, сказав він. Не можна експериментувати з піротехнікою так близько до цивільних. Жамса шумно видихнув. Як скажеш, Тренсеню. Алтань роздратовано глянув на нього. Цього разу я серйозно. Завжди ти псуєш усі веселощі, пробурчав Жамса коли Алтань відійшов від вогню. «Ти не залишишся?» запитав Бадзі. Алтань похитав головою. «Треба обговорити все з воєначальниками. Повернуся через декілька годин. А ви святкуйте далі. Сьогодні я дуже задоволений вашою роботою. Сьогодні я дуже задоволений вашою роботою», перекривив Бадзі, коли Алтань пішов. «Хто-небудь...» Скажіть йому витягти з дупи ту палицю. Жамсе відкинувся назад, спершись на лікті, і злегка штовхнув жінь ногою. В академії він також був таким нестерпним. Не знаю, відповіла вона. У Сінегарді я не дуже добре його знала. Закладаюся, що він завжди був таким. Старий гань у молодому тілі. Як думаєш, він коли-небудь усміхається? Може... Раз на рік, сказав баці. Випадково, годівам, у вісні. Та годі вам, промовив Унегін, хоча й сам усміхався. Він гарний командир. Він такий гарний командир, погодився Суні. Кращий за Туйра. Спокійний голос Суні здивував Жінь. Вільний від Бога, Суні був надзвичайно тихим, майже сором'язливим і говорив, лише ретельно все обміркувавши. Жін дивилася як він спокійно сидів перед багаттям. Його широке обличчя було розслабленим і мирним, немов мов би йому дуже легко бути собою. Їй стало цікаво, коли він наступного разу втратить контроль і поступиться тому крикливому голосу в голові. Суні мав страхітливу силу, трощив людей голими руками, мов яйця. Він убивав добре і ефективно. Він міг убити Алтаня. Три ночі тому в їдальні. Суні міг зламати Алтаню шию так само легко, як скрутити веєзи курці. Від цієї думки в неї пересохло в роті від страху. І вона замислилася про те, що Алтан це також знав і все одно підійшов до Суні, практично вклавши своє життя в руки підлеглому. Бадзі якимось дивом удалося роздобути пляшку соргового алкоголю на одному з численних складів Кахурдалайна. Вони передавали її по колу. Цики щойно здобули значну перемогу в бою і могли дозволити собі послабити віжки всього на одну ніч. Агов, Жінь, Жамса перекотився на живіт і поклав підборіддя на руки. «Що? Виходить, так таки не вимруть. Ви з Алтанем наробити немовлят і відродити расу спірлійців?» Цара голосно пехикнула. Унегень пирснув повним ротом соргового вина. Жінь митю почервоніла. «Навряд», – відповіла вона. «Чому ні? Тобі не подобається Алтань?» Зухвалий малий засранець. «Ні, я про те, що не можу», – сказала вона. «Я не можу мати дітей». «Чому?» – наполягав Жамса. В академії я знищила свою матку, промовила вона і підтягла коліна до грудей. Вона, Гем, заважала моїм тренуванням. У Жамси був такий приголомшений вигляд, що жінь розсміялася. Цара тихо хихотіла, прикрившись флягою. «Ну що?» Обурено запитав Жамса. «Колись я тобі розповім, пообіцяв баці». Він випив удвічі більше вина, ніж решта, і в нього вже заплітався язик. «Коли в тебе опустять яйця?» «У мене вже опустилися яйця». «Ну, коли опуститься голос?» Якийсь час вони мовчки передавали пляшку по колу. Тепер, коли шаленство трясове не закінчилося, цики чомусь здавалися меншими, немовби вони були живими лише в присутності своїх богів, а коли богів не було, стали порожніми оболонками, яким бракувало чогось живого. Вони здавалися дуже людськими, вразливими і ламками. То ви останні у своєму роді, промовив Суні після короткої тиші. Це сумно. Мабуть. Жінь штовхнула палицю в полум'я. Вона ще не звикла до своєї нової сутності. У неї не було ані спогадів про спір, ані реальної причетності до нього. Лише поруч із Алтанем вона по-справжньому відчувала, що означає бути спірлійкою. Усе, що пов'язане зі спіром, навіває сум. Це все вина та ідіотка королева, сказав унегень. Вони ніколи не вимерли б, якби теарца не зарізалася. Вона не зарізалася, заперечив Жамса. А згоріла живцем. Вона згоріла живцем. Бах, він розвів пальці в повітрі. Навіщо їй було себе вбивати? Запитала Жін. Я ніколи не розуміла цієї історії. У тій версії, що чув я, вона закохалася в Червоного Імператора, сказав Баці. Він прийшов на її острів, і вона одразу втратила голову. Він розвернувся і пригрозив захопити острів, якщо спір не стане підлеглою територією. Його зрада так збентежила королеву, що вона побігла до свого храму і наклала на себе руки. Жінь зморщила носа. З кожною новою почутою версією цієї легенди Теарца видавалася їй усе дурнішою. Це не історія кохання, цара вперше заговорила зі свого кутка. Трохи здивовані, цики перевели погляди на неї. Ця легенда, нікарська пропаганда, рішуче продовжила вона. Історію теарци склали на основі легенди про Ханьпін, бо краще розповідати історію, аніж правду. «А в чому ж правда?» – запитала Жін. «А ти не знаєш?» Цара ветеупилася в жень похмурим поглядом. Спірлійці мали б знати, як ніхто. «Очевидно ж, що я не знаю. То чому б тобі не розповісти?» Я розповім це не як історію кохання, а як історію богів та людей, голос царистих настільки, що цике довелося нахилитися, щоб її розчути. Кажуть, що Теарца могла прикликати Фенікса та врятувати Острів. Кажуть, що якби Теарца прикликала Полум'я, то Ніка ніколи не змогла б анексувати спір. Кажуть, що якби вона захотіла то могла б викликати таку силу, що Червоний імператор та його війська не посміли би ступити на спір ще тисячу років точно. Цара замовкла. Вона не відводила очей від джин. А потім... Наполягала Джин. Теарца відмовилася, сказала цара. Вона сказала, що незалежність спіру не варта тих жертв, яких зажадав Фенікс. Фенікс заявив, що Теарца порушила свої обітниці як правителька спіру, і покарав її за це. Якийсь час Жень мовчала. А потім запитала Гадаєш, вона вчинила правильно. Цара знизала плечима. Гадаю, що теарця була мудрою. А ще поганою правителькою. Шамани повинні розуміти, коли опиратися силі богів. Це мудрість. Але правитель має зробити все можливе, щоб урятувати свою країну. Це відповідальність. Якщо в твоїх руках доля країни, якщо ти прийняла обов'язок від свого народу, то твоє життя вже тобі не належить. Щойно ти отримуєш титул правительки, рішення приймають замість тебе. У ті дні правити спіром означало служити Феніксу. Спірлійці були гордою расою. Вільним народом. Коли теарця вбила себе, спірлійці стали лише скаженими псами імператора. Кров спіру на теардзиних руках. Теарця заслужила те, що отримала. Коли, відсвітувавши воєначальникам, Алтань повернувся, більшість із цике сон. Жін не спала і вдивлялася в мерехтливе багаття. Привіт, сказав він і сів поруч. Від нього пахло димом. Жін підтягла коліна до грудей і схилила голову набік, щоб глянути на алтаня. Як вони це сприйняли? Алтань усміхнувся. То вперше вона бачила, як він усміхається, відколи вони прибули в Кахурдалайн. Не могли повірити. Як ти? Мені соромно, відверто відповіла вона, а ще я досі трохи під дурманом. Він відхилився і схрестив руки. Усмішка зникла. Що сталося? Не змогла зосередитися, відповіла вона. Злякалася. Затрималася. Зробила все, чого ти говорив не робити. Вигляд Валтаня був дещо спантеличений, але, що важливіше, трохи розчарований. «Пристрельте їх», — повторив Цунь, і його молодші офіцери схвально закивали. Воєначальник Бика підняв руку. Він був надзвичайно кремезним чоловігою, на дві голови вищим за Цуня і втричі ширшим. За зброю він обрав собі двосічну сокиру завширшки вширшки стулу бжень. Тримав сокиру на столі і весь час погладжував лезо. Можливо, вони прийшли з миром. Або щоб отруїти наше джерело води, або щоб убити когось із нас, різко відказав Цун. Невже ви справді думаєте, що ми так легко виграємо цю війну? Вони йдуть під білим прапором, повільно промовив воєначальник Бика, немов говорив із дитиною. Воєначальник Барана не сказав нічого. Він переводив широко посаджені очі з Цуня на воєначальника Бика і назад. Жінь зрозуміла, про що говорив Жамса. Воєначальник барана скидався на дитину, яка чекає, доки їй скажуть, що робити. Білий прапор для них нічого не означає, наполягав цун. Це обман. Скільки фальшивих угод вони підписували під час смакових війн? Ти поставиш на кінмир? Виклично запитав воєначальник Бика. Я не поставлю на кін життя громадян. Не вам приймати рішення про припинення вогню, зауважив воєначальник барана. Зунь і воєначальник бика глянули на нього, і воєначальник барана квапливо забурмотів, пояснюючи. Я хотів сказати, що нехай хлопець із цим розбирається. Перемога на болоті його заслуга. Вони здаються йому. Усі присутні подивилися на Алтаня. Жін вразило. Яка тонка політика між підрозділами? Воєначальник Барана виявився розважливішим, ніж вона думала. Його пропозиція – розумний спосіб перекласти відповідальність на іншого. І якщо перемовини пройдуть невдало, то провина ляже на плечі Алтаня. А якщо добре, то воєначальник Барана опиниться у вигідному становищі за свою великодушність. Алтань вагався, було помітно що він розривається між здоровим глуздом і бажанням побачити свою перемогу в Кахурдалені в усій красі. Жін чітко бачила на його обличчі проблеск надії. І якщо капітуляція федерації щира, то перемога в цій війні буде цілком його заслугою. Він міг стати наймолодшим командиром усіх часів, який отримав військову перемогу такого масштабу. «Пристрельте їх», – повторив Цун. «Нам не потрібні мирні перемовини». Наші сили тепер рівні, і якщо наступ на причал пройде вдало, ми зможемо відтісняти їх, аж доки сюди не прибуде сьомий. Але Алтань похитав головою. І якщо ми відхилимо їхню капітуляцію, то війна триватиме, доки одна сторона не знищить іншу. Кахурдален довго не протримається. І якщо є бодай один шанс, що ми можемо покласти край цій війні зараз, треба ним скористатися. Делегати федерації зустріли їх на площі міста і не мали при собі ані зброї, ані спорядження. Вони були вбрані в добре підігнані світлосині форми, скрині таким чином, щоб було одразу видно, що вони не ховають у рукавах зброї. Побачивши їх, уперед виступив голова делегації, чиї формані смуги виказували вищий ранг. Ви говорите нашою мовою. Він говорив з потвореним і застарілим нікарським діалектом на додачу ще й зі схожим на сінегарцький акцентом. Воєначальники вагалися, але заговорив Алтань. Я говорю. Добре, делегат відповів муганською. Так ми обійдемося без непорозумінь. Уперше в житті жінь випала нагода роздивитися муганців не в сум'ятті бою. Її розчарувало те, що вони дуже скидалися на нікарців. Розріз очей та форма рота були зовсім не такі, як описували в підручниках. Мугенці мали таке ж чорне смоляне волосся, як у нежі, і бліду шкіру, як у вихідців із півночі. Насправді вони дужче скидалися на сінегарців, аніж Жинь та Алтань. Окрім мови, стислішої та стрімкішої, ніж сінегарцька-нікарська, їх було майже не відрізнити від нікарців. Жинь стривожило, що солдати федерації дуже схожі на її народ. Вона воліла б мати безликого, страхітливого ворога або якихось чужоземців, наприклад, біловолосих призахідників за моря. «Які ваші умови?» запитав цум. «Наш генерал просить про припинення вогню на наступні 48 годин, доки триватиме зустріч, щоб обговорити умови капітуляції», сказав голова делегації. Він показав навіз. «Ми знаємо, що ваше місто не мало змоги імпортувати спеції від часу початку сутички. Ми привезли сіль і цукор як да». Жест доброї волі, делегат поклав руку на віко найближчої скрині. «Можна». Алтань кивнув, дозволяючи. Делегат підняв віко, відкриваючи погляду купу білих та кремових кристалів, які виблискували на денному сонці. Зеїш, запропонував Цун. Делегат закинув голову. «Вибачте». «Скуштуй цукор», – сказав Цун. «Так ми знатимемо» що ви не намагаєтеся нас отруїти. Це був би страшенно недійовий спосіб ведення війни, сказав делегат. І все ж. Знизавши плечима, делегат виконав прохання Цуня. Коли він ковтав, його горлом пройшла грудка. Отрути немає. Цун лизнув пальця, устромив його в купу цукру і підніс до рота. Він повільно обсмоктав його і був наче аж розчарований, коли не відчув слідів будь-якої іншої речовини. «Лише цукор», – зазначив делегат. «Чудово», – сказав воєначальник Бика. Віднесіться це до їдальні». «Ні», – зупинив його Алтань. «Лишіть тут. Ми роздамо на міській площі. По трохи кожному господарству». Він спокійно зустрівся поглядом із воєначальником Бика, і Жінь зрозуміла, чому він так сказав. Якби все віднесли до їдальні, підрозділи негайно почали б битися за розподілення ресурсів. Алтань завоязав руки воєначальникам, віддавши спеції людям. Мешканці кахурда лайна однаково вже почали збиратися навколо воза. Від початку облоги в місті дуже бракувало солі та цукру. Воєначальник бика знизав плечима. Як скажеш, хлопче. Алтань обережно роззирнувся площею. З огляду на кількість присутніх солдатів міліції, чималий натовп цивільних вважав безпечним юрбитися навколо трьох делегатів. Жим бачила відкриту ворожість у їхніх очах і не сумнівалася, що муганців розірвали б на шматки, якби не втручання міліції. «Ми продовжимо ці перемовини на одинці», – запропонував Алтань. «Подалі від людей». Делегат схилив голову. Як забажаєте? Імператор Рьохай вразив опір Кахурда-Лайна, сказав делегат. Попри зміст сказаного, його тон лишався стриманим і вічливим. Ваші люди добре б'ються. Імператор Рьохай поширює цей комплімент і на мешканців Кахурда-Лайна, які показали себе сильнішим плем'ям, аніж решта сопливих боягузів на цій землі. Цунь переклав це воєначальникам. Воєначальник Бика скривився. Перейдімо до тієї частини, де ви здаєтеся, сказав Алтань. Делегат здивовано підняв брову. На жаль, імператор Рьохай не має наміру відмовлятися від своїх планів на Нікарський континент. Розширення на континент – це божественне право Прекрасної Федерації Мугень. Ваш провінційний уряд слабкий та вразливий. Ваші технології на століття відстають від Заходу. Через ізоляцію ви пасете задніх, натомість весь інший світ розвивається. Ваша поразка – лише справа часу. Ці землі належать країні, яка поведе їх у наступне століття. Ви прийшли сюди лише задля того, щоб образити нас. Наполегливо запитав Цун. Не дуже мудрий спосіб здатися. Губи делегата викривалися. Ми прийшли лише для того, щоб обговорити капітуляцію. Імператор Рьохай не має бажання карати людей Кахурдалайна. Він шанує їхній бойовий дух. Каже, що ваш опір доводить федерації вашу гідність. А також додає, що мешканці Кахурдалайна здатні майструвати чудові речі для монархів федерації. Ага, промовив Цун. Це і є перемовини. Ми не хочемо руйнувати цього міста, промовив делегат, це важливий порт в узол міжнародної торгівлі. Якщо Кахурдалейн складе зброю, імператор Рьохай вважатиме це місто територією федерації, і ми й пальцем не зачепимо жодного чоловіка, жінку чи дитину. Усіх містян пробачать, за умови, що вони присягнуть на вірність імператору Рьохаю. «Заждіть, сказав Алтань. «То ви просите здатися нас». Делегат схилив голову. «Це щедрі умови. Ми знаємо, як важко Кахурдалейну в облозі». Ваші люди голодують. А припасів стане тільки ще на декілька місяців. Коли ми закінчимо облогу, то вийдемо на відкритий бій на вулицях, а потім ваші люди вмиратимуть табунами. Ви можете цього уникнути. Впустіть флот федерації, і імператор вас винагородить. Ми дозволимо вам жити. Неймовірно, пробурмотів цун. Просто неймовірно. Алтань схрестив руки на грудях. Скажіть своїм генералам, що якщо ви повернете свій флот і зараз же заберетеся з узбережжя, ми дозволимо жити вам. Делегат лише зміряв його зацікавленим поглядом. А ти, мабуть, спірлієць із болота. Так, промовив алтань. І саме я прийму вашу капітуляцію. Кутики вуст голови делегації поповзли вгору. Ну звісно ж, протягнув він. Лише дитя могло припустити, що війна може скінчитися так швидко чи так безкровно. «Це дитя говорить від імені всіх нас», – відрізав Цун, у його голосі чулася сталь. Він говорив Нікарською. «Забирайте свої умови і передайте імператору Рохею, що Кахордала ніколи не схилиться перед лукоподібним островом». «У такому разі», – сказав делегат, – «усі до останнього чоловіки, жінки і діти в Кахордалані муситимуть померти». Високі слова від людини, які щойно вщент спалили флот, глузливо посміхнувся цунь. Делегат відповів простою беземоційною нікарською. Поразка на болоті відкинула нас назад на два тижні. Але до цієї війни ми готувалися два десятиліття. Наші школи підготовки значно випереджають вашу жалюгідну Сінегардську академію. Ми вивчали західні техніки ведення війни, поки ви протягом цих 20 років сиділи у своїй ізоляції. Нікарська імперія віджила своє. Ми зрівняємо вашу країну з землею. Воєначальник Бика потягнувся по свою сокиру. Або ми можемо просто зараз відтяти вам голови. Здавалося, що делегата це зовсім не стурбувало. Убийте мене, якщо хочете. На лукоподібному острові нас учать, що наші життя нічого не варті. Я лише один із мільйонної орди. Я помру і перевтілюся знову, щоб служити імператору Рьохаю. А для вас, єретиків, які не схиляються божественному трону, смерть буде кінцем. Алтань підвівся. Його обличчя побіліло від люті. Ви в пастці на вузькій смузі суші. Вас менше. Ми відібрали ваші запаси. Спалили ваші човни. Потопили ваше спорядження. Ваші люди зустрілися на болоті з людиною зі спірлійців і згоріли живцем. О, спірлійців не так важко вбити, зауважив делегат. Колись нам це вдалося. Ми зробимо це знову. Двері кімнати різко відчинилися. Усередину з очима забіг Жамса. То селітра! Закричав він. То не сіль, а селітра. У кімнаті запала тиша. Воєначальники дивилися на Жамсу, не мов би не розуміючи, про що він говорить. Алтань спантеличено розкрив рота. А потім делегат закинув голову і засмівся з нестриманістю людини, яка знає, що скоро помре. «Пам'ятайте», – сказав він. «Ви могли врятувати Кахурдалайн». Жін і Алтань одночасно підвелися. Вона заледве дотяглася до меча, коли повітря розітнув вибух, схожий на розкат грому. Однієї миті вона стояла позаду Алтаня, а вже наступної лежала на підлозі, приголомшена, з лютим дзвоном у вухах, у якому тонули всі інші звуки. Вона провела рукою по обличчю і побачила на долоні кров. Немов би компенсуючи втрату слуху, зір став дуже яскравим. Розмиті обриси були ніби зображення на екрані лялькового театру тіней, які рухалися надто повільно, щоб вона могла їх осягнути. Жін сприймала рухи, немов у якомусь наркотичному сні, але це був не сон. Її чуття просто відмовлялися миритися зі сприйняттям того, що трапилося. Вона бачила, як здригнулася стіна кабінету, а потім нахилилася вбік так сильно, що Жінь не була певна, чи не завалиться будівля, поки вони ще всередині. Вона бачила, як жамса потягнув алтаня вниз. Бачила, як алтань невпевнено підвівся, тягнучись до свого тризуба. Бачила, як воєначальник бика замахнувся сокирою в повітрі. Бачила, як Алтань кричав «Ні, ні», замить до того, як воєначальник бика стяв делегату голову. Делегатова голова покотилася до порога з розплющеними і блискучими очима, і жінь здалося, що вона бачила в них посмішку. Сильні руки схопили її за плечі і поставили на ноги. Алтань повернув її обличчям до себе, його погляд ковзав її тілом, немов би перевіряючи, чи є поранення. Його вуста рухалися, але звуків не було. Жін шалено захитала головою і показала на свої вуха. Алтань самими губами промовив. «Ти ціла». Жень оглянула своє тіло. Якимось дивом усі чотири кінцівки працювали, і вона навіть не відчувала болю там, де на голові кровила рана. Вона кивнула. Алтань відпустив її та схилився на коліна перед побілілим жамсою, який скрутився на землі й тремтів. В іншому кінці кімнати генерал Цунь та воєначальник Барана намагалися підвестися. Обоє були беззбройні, вибухом їх відкинуло, але не травмувало. Штаб воєначальників був доволі далеко від центру міста, тож вибух лише їх струсонув. Схоже, навіть із жамсою все було гаразд. Його очі оскляніли, і він хитався. Коли Алтань поставив його на ноги, але Жамса кивав і говорив, та й в усьому іншому здавався неушкодженим. Жінь із полегшенням видихнула. Вони всі цілі. Не спрацювало. Вони всі цілі. А потім Жінь згадала про цивільних. Дивно, але після втрати слуху решта відчуттів Жінь не би загострилися. Ка був схожий на Академію в перші зимові дні. Жінь скосила очі. Спершу їй здалося, що перед очима все розмите, але потім вона збагнула, що то в повітрі висіла курява. Вона хмарою вкривала все, не би якась химерна суміш туману і снігопаду, ковдра невинності, змішана з кров'ю, яка затьмарювала повний розмах вибуху. Площу зрівняло з землею, майданчики, крамничок і житлові будинки обвалилися, уламки розкидало навдивовишу симетричними лініями в радіусі вибуху. Не би вони опинилися у відбитку стопи валетнє. Будівлі навідалі віддалі від місця вибуху не обвалилися повністю, але також постраждали, нахилилися під химерними кутами, з деяких позривало цілі стіни. Погляду відкрилися помешкання, виставляючи на показ особисті спальні, вбиральні, і в цьому була якась дивно-інтимна збоченість. Чоловіків та жінок відкинуло на стіни будівель, впечатавши з такою силою, що вони так і лишилися пришпилені, немов метелики. Вибуховою хвилею з них зірвало одяг, і люди висіли голі, наче на якійсь страхітливій виставці людських фігур. У повітрі стояв такий сморід вугілля, крові та паленої плоті, що жін відчувала його на язику. Та ще гіршою видавалася нудотна солодкавість карамелізованого цукру, що витала в повітрі. Жін не знала, як довго стояла ось так, витріщаючись. Потямилася лише після того, як її штовхнули двоє солдатів, Кваплячись кудись уперед із ношами. Жін згадала, що й у неї також є обов'язки знайти тих, хто вижив. Допомогти тим, хто вижив. Жін пройшла далі вулицею, але її відчуття рівноваги не мов би геть зникло разом зі слухом. Із кожним кроком її хитало з боку в бік, і вона перетнула вулицю, лише чіпляючись за меблі, немов пияниця. Ліворуч жінь побачила гурт солдатів які витягали з-під завалів двох дітей. Їй не вірилося, що так близько від епіцентру вибуху хтось міг вижити, але маленький хлопчик, якого підняли з уламків, рухався, плакав і борсався, але ж таки рухався. Його сестрі пощастило менше, їй розчавило ногу фундаментом будинку. Дівчинка вчепилася солдату в руку, бліда і надто зболена, аби плакати. «Допоможіть! Допоможіть!» Крізь гул у вухах до жін пробивався металевий голос, немовби хтось кричав через велике поле, але це єдине, що вона могла чути. Жінь глянула вгору і побачила чоловіка, який відчайдушно чіплявся за рештки стіни однією рукою. Вибухом знесло цілий поверх одразу під ним. Це була пиятиповерхова таверна, без четвертої стіни вона скидалася на порцеляновий ляльковий будиночок, так і Жінь бачила на ринку. Вони широко розкривалися, показуючи вміст. Перекриття сповзало до діри, меблі та інші мешканці вже зісковзнули вниз, утворивши страхітливу купу понівечених стільців і тіл. Під непевною будівлею зібрався на великий натовп витріщак. «Допоможіть!» – стогнав він. «Хто-небудь, допоможіть!» Жін почувалася глядачкою, Немов би все це вистава, немов би в цілому світі лише цей чоловік мав значення, однак не знала, що робити». Будівлю розірвало вибухом. Здавалося, що вона завалиться за лічені хвилини, а чоловік був надто високо, щоб дістатися до нього з дахів довколишніх будівель. Жін могла лише стояти у благоговійному страху, ледь розкривши рота, і спостерігати, як чоловік марно силкується підтягнутися. Жін почувалася абсолютно цілком непотрібною. Навіть якби вона прикликала Фенікса тієї ж миті. Полум'я не врятувало б цього бідолаху від смерті. Бо цики вміли лише руйнувати. Маючи всі ці сили, маючи всіх богів на своєму боці, вони не могли захистити свого народу. Не могли відмотати час назад. Не могли повернути до життя померлих. Вони здобули перемогу в бою на болоті, але виявилися безеесилими перед наслідками. Алтан щось кричав, можливо, просив принести простирадло, аби впіймати чоловіка, бо через кілька секунд Жінь побачила купку солдатів, які бігли через площу зі шматком тканини. Та не встигли вони добігти до кінця вулиці, як таверна небезпечно нахилилася. Жінь подумала, що споруда ось-ось упаде, ховаючи чоловіка під завалами, але товсті дошки скотилися вниз і спинили падіння. Тепер чоловік був на висоті лише чотирьох поверхів. Він учепився за дах ще й другою рукою, намагаючись схопитися міцніше. Можливо, близькість землі додала йому мужності. На якусь мить Жінь здалося, що він зможе, але потім його рука зісковзнула по друзках скла, і він покотився назад, а ривок униз остаточно стягнув його з даху. Перед тим, як упасти, чоловік немов би завис у повітрі на якусь мить. Юрба внизу квапливо позаткувала. Жін відвернулася, вдячна, що не чує, як його тіло впало на землю. На місто опустилася напружена тиша. Усіх солдатів відправили на оборонні позиції Кахурда-Лайна, очікуючи наземного нападу. Жінь годинами стояла на посту на зовнішній стіні, не зводячи очей із периметра. Якщо федерація збиралася спробувати пробити стіни, то, певно, робила б це зараз. Але настав вечір, а напад не почався. Ну не могли ж вони злякатися? Пробурмотіла жінь і здригнулася. До неї нарешті повернувся слух, хоч у вухах досі неприємно дзвонило. Жамса похитав головою. Вони затіяли тривалу гру. Намагатимуться нас ослабити. Налякати, змучити голодом і втомити. Трохи згодом лінії оборони так і послабили. Якби федерація почала вторгнення серед ночі, Тривожна система міста повернула б загони на стіни, а тим часом вистачало і нагальнішої роботи. Здавалося жорстоко іронічним, що лише декілька годин тому на цих вулицях танцювали мешканці Кахурдалайна, святкуючи, як вони вважали, капітуляцію Федерації. Кахурдален сподівався на перемогу в цій війні. Кахурдален вірив, що все стане, як було. Проте Кахурдален був гнучким. Кахурдален пережив дві макові війни. Кахурдалень знав, як упоратися з розрухою Цивільні мовчки прочісували завали в пошуках рідних А коли минуло так багато годин, що знаходили лише тіла загиблих Вони побудували для них похоронні мари Запалили вогонь і штовхнули їх у море Вони робили це сумною, практичною вправністю Медичні загони всіх трьох підрозділів спільними зусиллями обладнали в середмісті центр першої допомоги там юрбилися цивільні з незграбно закріпленими дежегутами на розчавлених литках, потрощених руках. Під керівництвом Енджо Жінь пройшла річний курс із надання невідкладної допомоги в польових умовах, тож Енкі доручив їй виязити нові дежегути тим, хто спливав кров'ю в черзі, чекаючи уваги лікарів. Її першою пацієнткою стала молода жінка, не набагато старша за саму жінь. Вона підтримувала руку, обгорнувши її чимось схожим на стару сукню. Жінь розгорнула закривавлений вузол і, побачивши ушкодження, мимовільно засичала. Вона бачила кістку аж до ліктя. Усю руку лікарям довелося б відтяти. Дівчина терпляче чекала, доки Жінь оцінювала поранення. Її очі були осклянілі, не би вона вже давно змирилася з каліцтвом. Жінь витягла смугу тканини з казана з окропом і обеємотала ним перед жінки, а вільним кінцем обеємотала палицю і закрутила, щоб натягти пов'язку. Дівчина застогнала від болю, але зціпила зуби і дивилася лише вперед. Мабуть, руку відріжуть. Це зменшить крововтрату і полегшить лікарям ампутацію. Жінь зав'язала вузол і відійшла. Співчуваю. Я знала, що треба було йти звідси. Сказала дівчина З того, як вона говорила, Жінь не була впевнена, що зверталися до неї Я знала, що нам треба було йти, ще коли кораблі висадилися на узбережжі Чому ж ви не пішли? Запитала Жін. Дівчина глянула на неї В очах були порожнечі й осуд А ти думаєш, нам є куди йти? Жінь опустила очі і перейшла до наступного пацієнта Роздай 16 Минуло багато годин, доки Жінь нарешті дозволили піти з центру медичного сортування. Із запалими очима і легкістю в голові від недосипання вона побрала до казарм цике. Відсвітувавши перед Алтанем, вона збиралася одразу впасти на своє ліжко і спати доти, доки її не змусять повернутися до виконання обов'язків. «Енькі нарешті тебе відпустив». Жінь озирнулася за рогу вийшли Унегень та бадзі, які поверталися з патрулювання. Вони приєдналися до неї, ідучи поруч моторошно-порожніми вулицями. Воєначальники вели в місті воєнний стан, тепер цивільні мали сувору комендантську годину, їм уже не дозволялося покидати свій квартал. Через шість годин повинна повернутися. А ви? Безперервне патрулювання, доки не трапиться щось цікавіше, сказав Унегень. Енькі рахував поранених. «Шістсот загиблих, сказала вона. Тисяча поранених. П'ятсот солдатів підрозділів. Решта цивільні. О, чорт, пробурмотів унегин. Ага, апатично промовила Жин. Воєначальники сидять, склавши руки, поскаржився баці. Бомби до трясці їх налякали. Довбана марнота. Хіба вони не бачать? Ми не можемо просто змиритися з цим нападом. Маємо вдарити у відповідь. Вдарити у відповідь. Повторила жінь. Сама думка про це видавалася несміливою, нерозважливою і нерозумною. Їй хотілося лише згорнутися калачиком і прикрити руками вуха, вдаючи, що нічого не сталося. Лишити цю війну комусь іншому. А що нам робити? Продовжував унегень. Воєначальники не нападатимуть, і на відкритому полі нас переб'ють. Ми не можемо просто чекати на сьомий, минуче тижні, доки. До штабу вони підійшли саме тієї миті, коли від Алтаня вийшла цара. Вона обережно зачинила двері за собою. Коли помітила їх, її обличчя застигло. Баці та унегень зупинилися. Запала важка тиша, у якій, не би, крилося щось невисловлене, зрозуміла всім, окрім жінь. Як завжди, егеш?» – запитав унегень. Гірше, відповіла цара. Що відбувається? запитала Жін. Він там. Цара глянула на Жін із якоюсь пересторогою. Чомусь від неї дуже пахло димом. Але з виразу обличчя нічого зрозуміти не вдавалося. Жінь бачила сліди від сліз, що блискотіли на щоках, чи то була лише гра світла. Він не здужає. Сказала цара. Відплата федерації не скінчилася бомбардуванням. Через два дні після вибухів у середмісті федерація відправила двомовних представників для перемовин із рибалками, які голодували в місті Забей, трохи на південь від Кахурдалайна. Посланці повідомили, що мугенці випустять човни з причалу, якщо рибалки зберуть для них усіх безпритульних котів та собак. Послухатися такого наказу могли лише цивільні, які страждали від голоду. Рибалки були у відчаї і без питань зібрали всіх до останньої безпритульних тварин, яких змогли відшукати. Солдати Федерації прив'язали до хвостів тварин, запали і підпалили їх. А потім випустили тварин у цабей. Виникла пожежа, яка тривала три дні, аж доки злива не загасила полум'я. Коли дим розсіявся, від цабея лишився самий попіл. Тисячі цивільних раптово лишилися без даху над головою, і проблема з біженцями в Кахур-Далайні набула нечуваного розмаху. Чоловіки, жінки та діти з ЦАБЕ заюрбилися в переповнених кварталах міста, які федерація ще не окупувала. Погана гігієна, нестача чистої води та спалах холери перетворили цивільні райони на справжнє жахіття. Настрої населення обернулися проти міліції. Перший, п'ятий та восьмий підрозділи намагалися підтримувати воєнний стан – але зіткнулися з відкритою непокорою та заколотами. Воєначальники, яким відчайдушно потрібно було знайти ця павідбувайла, публічно звинувачували в цих невдачах Алтаня. Їм було на руку ще й те, що бомбардування підірвало довіру до нього як до командира. Алтань здобув першу бойову перемогу, але її вирвали в нього з рук і перетворили на трагічну поразку, приклад того, якими можуть бути наслідки необдуманих дій. Коли Алтань нарешті вийшов зі свого кабінету, здавалося, що він змирився. Ніхто не згадував про його відсутність, цики не мов би колективно прикидалися, що взагалі нічого не було. Алтань зовсім не видавався невпевненим, його поведінка стала майже маніакальною. «Тож ми повернулися туди, звідки починали», – сказав він, швидкими кроками міряючи кабінет. «Добре. Ми дамо відсіч». Наступного разу прорвемося. Наступного разу переможемо. Алтань запланував нові операції, які вони заледве змогли б виконати. Але цики не були легендарними солдатами, вони були найманцями. Битва на болоті була для них нечуваним прикладом командної роботи. Їх тренували прибирати важливі цілі, а не воювати з батальйонами. А політичні вбивства навряд чи допоможуть виграти війну. Федерація не змія, яку можна перемогти, відтявши голову. Якщо генерала вбивали в його таборі, йому на зміну миттю підвищували полковника. Якби цики працювали, як зазвичай, організовуючи одне вбивство за іншим, то це був би повільний та неефективний спосіб ведення війни. То Шалтань використовував своїх солдатів як ударну групу партизанів. Вони крали припаси. Здійснювали раптові набіги і завдавали ворожим таборам якомога більшої шкоди. «Я хочу відмежувати всю лінію зіткнення», – оголосив Алтань, накресливши велике коло на мапі. Мішки з піском. Колючий дріт. За наступні 24 години нам потрібно звести до мінімуму всі точки виходу. «Я хочу повернути нам цей склад». «Не вийде», – ніяково промовив баці. «Чому?» Випали в Алтань. На шиї в нього пульсувала Вена, під очима залягли темні кола. Жінь сумнівалася, що останні декілька днів він спав. Бо в тому колі тисячі їхніх людей. Це неможливо. Алтань уважно вивчав мапу. Для звичайних солдатів, може, і так. Але в нас є боги. Вони не зможуть розбити нас на відкритому полі. Зможуть, якщо їх тисячі. Баці підвівся, зі готом відсуваючи стілець. Упевненість, це зворушливо, тренсеню, але це самогубче завдання. Я б не був. У нас восьмеро солдатів. Цара та унегень кілька днів не спали. Суні невдало спустився з Кам'яної гори, а Жамса ще не отямився як слід після вибуху. Може, якби Чаххань був тут, нам це й удалося б, але, гадаю, доручення, з яким ти його відіслав, Значно важливіше. У руці Алтаня хруснув пензель. «Ти суперечиш мені!» «Я показую, що ти обманюєшся», – баці відсунув стілець у бік і закинув граблі на спину. Тренсеню, ти гарний командир, і я піду на ризик, якого ти просиш, але я корюся лише тим наказам, які мають хоч якийсь довбаний сенс. А тут його і близько немає. Розгніваний, він квапливо вийшов зі штабу. Навіть ті операції, які вони виконували, були фаталістичними, відчайдушними. Жін підозрювала, що з кожною закладеною бомбою, кожним підпаленим табором вони лише ще дужче дратували федерацію. Хоча цара та унеген і приносили цінні розвідання, п'ятий відмовлявся діяти за ними. А з усіма руйнуваннями, на які були здатні суні, баці та жамса, це все одно була лише крапля в морі порівняно з величезними таборами федерації, які поступово розросталися, що більше прибувало кораблів із військами на узбережжя. Цики працювали на межі можливостей, особливо жін. Кожну хвилину не під час операцій вона витрачала на патрулювання. А коли не виконувала обов'язків, то тренувалася з Алтаном. Але ці заняття зайшли в глухий кут. Жін швидко робила успіхи в бою з мечем, Обезброюючи Алтаня майже так само часто, як він її, але ні на крок не наблизилася до прикликання Фенікса порівняно з тим, що відбулося на болотах. Я не розумію, сказав Алтань. Ти вже це робила. Ти робила це всі негарді. Що тебе спиняє? Жін знала, у чому проблема, хоча й не могла визнати цього. Вона боялася. Боялася, що сила поглине її. Боялася, що прорве діру в порожнечу, як це зробив Дзян, що сама розчиниться в тій силі, яку прикличе. Хай би що говорив Алтань, вона не могла просто ігнорувати два роки навчання в Дзяна. А коли Жінь медитувала, спірлійка, немов би відчуваючи її страх, щоразу ставала яскравішою. Тепер Жінь могла розгледіти деталі, яких не помічала раніше, тріщини на її шкірі, не би спірлійку розбили на надрузки, а потім склеїли до купи шрами від опіків на місці з'єднання. «Не здавайся», – сказала жінка. «Ти була такою хороброю. Але щоб опиратися силі, самої хоробрості замало. Хлопцеві це не до снаги, а ти за крок до того, щоб здатися. Але саме цього він і хоче, саме це він і запланував. Боги нічого не хочуть, – заперечила жін. «Вони – просто сила». Ніс, яку можна перехопити. Як може бути неправильним використовувати те, що вже існує в природі? Такий цей Бог, сказала жінка. Природа цього Бога – знищувати. Природа цього Бога – бути жадібним, ніколи не задовольнятися тим, що він пожирає. Будь обережна. Крізь тріщини на тілі спірлійки заструменіло світло, не би вона світилася зсередини. Її обличчя скривилося від болю, а потім вона зникла, розбиваючи простір у порожнечі. Напад у середмісті забрав немало життів цивільних, місто просочувала атмосфера напруженої підозріливості. Через два тижні після вибуху селі цуна прирекли на смерть шістьох нікарських фермерів за те, що ті шпигували для федерації. Видно, їм пообіцяли безпечний вихід із міста в облозі, якщо вони нададуть цінну інформацію. Або ж їм просто треба було чимось прогодуватися. Так чи інакше, тисячі рибалок, жінок і дітей із поєднанням радості йогиди спостерігали за тим, як Цунь прилюдно відрубав зрадникам голови. Наш пилив на палі і виставив на огляду здовж високих зовнішніх мурів. Пильність, із якою цивільні спостерігали одне за одним, була сильнішою і жорсткішою, аніж будь-які заходи, які могла запровадити міліція. Коли пішли чутки про те що Федерація планує отруїти центральний водозабір міста, банди озброєних чоловіків прочісували вулиці, зупиняючи та обшукуючи випадкових перехожих. Усіх, хто мав при собі порошкоподібні речовини, дуже били. Зрештою солдатам підрозділів довелося втрутитися, щоб натовп не розірвав групу торгівців, які доставляли трави для лікарні. З плином тижнів плечі Алтаня сутулилися все дужче, обличчя стало виснаженим і худим. Очі тепер постійно були оточені темними колами. Він майже не спав і відходив від роботи значно пізніше за будь-кого з них, а прокидався значно раніше. Він відпочивав короткими уривчастими перервами, якщо взагалі відпочивав. Алтань годинами нестямно крокував стінними укріпленнями, видивлявся на горизонті якихось ознак руху ворога, не би хотів наступного нападу, щоб особисто мати нагоду битися з усією федерацією. Якось коли Жінь зайшла до його кабінету відсвітувати за розвідку, вона побачила, що він заснув прямо за столом. Щока була вимазана чорнилами, бо він притиснувся нею до військових планів, які обмірковував годинами. Плечі важко опустилися на дерев'яну поверхню. Напруження, яке зазвичай не сходило з його обличчя, зникло, і тепер Алтань видавався щонайменше років на п'ять молодшим. Жін постійно забувала, який він юний. Такий вразливий. Від нього пахло димом. Вона нічого не могла вдіяти. Простягла руку і легенько торкнулася його плеча. Алтань миттю сів. Однією рукою інстинктивно потягнувся до кинджала, а другу виставив перед собою, миттю запалюючи вогонь. Жін швидко відступила назад. Алтань декілька разів панічно вдихнув і лише потім побачив жін. «Це лише я», – сказала вона. Його груди здійнялися і опустилися, а потім дихання сповільнилося. Їй здалося, що вона побачила в його очах страх, але він звлетнув, і на обличчя знову лягла безпристрасна маска. Зіниці Валтаня були незвично звужені. «Я не знаю», – визнав він після довгої паузи. «Я не знаю, що роблю». «Ніхто не знає», – хотілося сказати Жін, але її перервав гучний цвін сигнального гонга. Хтось біля воріт. Коли вони видралися сходами на західний мур, цара вже стояла там на посту. «Вони тут», – просто сказала вона ще до того, як Алтань запитав. Жінь перехилилася через стіну, щоб розгледіти армію, яка повільно проїжджала крізь ворота. «Певно, не менше двох тисяч». Спочатку їй було тривожно, аж доки вона не помітила, що всі вони в нікарських обладунках. Перед колоною майорів – нікарський прапор із символом червоного імператора над емблемами дванадцяти воєначальників. Підкріплення. Жінь не дозволила собі сподіватися. Цього ніяк не могло бути. «Можливо, це пастка», – сказав Алтань. Але Жень дивилася далі, за прапор, на обличчя в рядах, хлопець, вродливий хлопець із найбільшою шкірою та гарними мигдалеподібними очима, ішов на своїх двох. Немов би його хребет ніколи і не був ушкоджений. Не мов би його не простромила алебарда генерала. І, наче відчувши на собі її погляд, Неджа глянув угору. Їхні погляди перетнулися в місячному сяйві. У Жінь стрепенулося серце. Воєначальник дракона відгукнувся на поклик. Прибув сьомий підроздаєл. Це не пастка, сказала вона. Роздаял сімнадцять. З тобою справді все гаразд? Майже, сказав Неджа. Мене відправили з наступною групою солдатів, щойно я почав ходити. Сьомий підрозділ привів із собою 3000 свіжих військ, а ще вози з необхідними припасами з центральної частини країни, пов'язками, ліками, рисом та спеціями. Це було найкраще, що траплялося в Кахурдалаїні за тижні. Три місяці дивувалася вона. А Китай казав, що ти ніколи не зможеш ходити. Він перебільшив, сказав Неджа. Мені пощастило. Лезо пройшло точно між шлунком і ниркою. Не простромивши нічого на шляху. Боліло до біса, але загоїлося чисто. Хоча шрам огидний. Хочеш покажу. Не смій знімати сорочку, квапливо сказала вона. Але все одно, три місяці. Це дивовижно. Неджа відвернувся, вдивляючись у тихе місто за стіною, яку їм доручили патрулювати. Він вагався, не би намагаючись вирішити, чи варто говорити, а потім різко змінив тему. Отже. Волання серед скель. Це тут нормальна поведінка. Це лише суні. Жін переламала пшеничну булочку навпіл і запропонувала шматок Неджі. Хлібний пайок тепер збільшили до двох разів на тиждень, і цим варто було насолоджуватися. Не звертай уваги. Неджа взяв хліб, пожував і скривився. Навіть у воєнний час він поводився так, не мов чекав більшої розкоші. Важкувато не звертати уваги, коли він волає просто під твоїм наметом. Я попрошу Суні триматися подалі від конкретно твого намету. Справді. Незважаючи на таку виїдливість, Жінь була дуже вдячна за те, що Неджа тут. І хоча в академії вони одне одного ненавиділи, жінь думка, що в іншому кінці країни так далеко від сіне гарда є хтось із однокласників. Добре мати когось, хто в певному розумінні може поспівчувати тому, що вона пережила. Допомагало й те, що Неджа припинив поводитися як йолоп. Війна пробуджує в людях найгірше, однак у випадку з Неджею сталося інакше, війна дуже змінила хлопця, приборкала пихатість. Тепер давні образи здавалися їм дріб'язковими. Важко ненавидіти того, хто врятував тобі життя. І хоча жін не хотілося цього визнавати, Неджа був бажаним полегшенням від Алтаня, який останнім часом кидався речами через найменший натяк на непокору. Жін спіймала себе на думці, чому ж вони не подружилися раніше. Ти ж у курсі, що вас вважають кубкою виродків. І, звісно ж, йому треба було ляпнути щось таке. Жінь напружилася. Вони й були виродками. Але її виродками. Тільки цики можуть говорити так про цике. Вони найкращі солдати в цій армії. Неджа здивовано підняв брову. А хіба це не один із ваших підірвав іноземне посольство? Це сталося випадково. І хіба не о той волохатий велетень мало не придушив твого командира в їдальні? Ну гаразд, Суні досить дивний але решта нас цілком. Цілком нормальні. Неджа голосно розсміявся. Справді. Ваші люди постійно вживають наркотики, шепочуться з тваринами і кричать серед ночі. «Побічні наслідки бойової звитяги», сказала жінь, додавши в голос вимученої веселості. Схоже, Неджу це не переконало. Звучить так, не мов би бойова звитяга, це побічні наслідки божевілля. Жінь не хотілося думати про це під таким кутом. Це була жахлива перспектива, і вона знала, що це більше, ніж просто чутки. Але що дужчим був її страх, то менш імовірно вона могла прикликати Фенікса, і то злішим става Валтань. «А чому в тебе очі не червоні?» Несподівано запитав Неджа. «Що?» Він підняв руку і торкнувся її скроні біля лівого ока. «Валтання червоні зіниці». Я думав, що в усіх спірлійців червоні очі. Не знаю, сказала вона, раптом збентежившись. Вона ніколи про це не думала, Алтан ніколи не говорив. У мене завжди були карі очі. Може, ти не спірлійка. Може. Але вони вже бували червоними, не Джаспан лечився. Усі не гарді. Коли ти вбила генерала. Ти навіть не був при заперечила вона. Тобі простромили живіт. Неджа вигнув брову. Я бачив. Позаду них почулися кроки. Жін підстрибнула, хоча й не мала підстав почуватися винною. Вона лише стояла на варті, їй не заборонялося трохи поговорити. Ось де ти, сказав Енькі. Неджа квапливо підвівся. Я піду. Спантелечена чена, Жінь глянула на нього. Ні. Тобі не обов'язково. Хай іде, сказав Енькі. Неджа коротко кивнув Енькі та швидко зник за рогом. Енкі зачекав декілька хвилин, доки на сходах не стихли неджині кроки, а потім опустив очі на Жень, міцно стиснувши вуста. А ти не казала, що шмаркач воєначальника дракона, шаман? Жінь насупилася. Це ти про що? Його знак розрізнення? Енькі показав на верхню частину спини, де Неджа носив родинний герб. Це мітка дракона. Це всього лише його герб, сказала Жінь. Хіба всі негарді його не поранили? Поцікавився Енкі. Так. Жінь замислилася, звідки Енкі про це дізнався. Та знову ж таки, Неджа, син воєначальника дракона, його особисте життя загальновідоме в лавах міліції. Наскільки серйозно? «Не знаю», – відповіла Жін. Я сама була напівпритомною, коли це сталося. Генерал ударив його, мабуть, двічі. «Поранення черевної порожнини. Це так важливо». Жін і сама була збентежена швидким одужанням нежі, але не розуміла, чому Енкі розпитує про це. «Удари не зачепили життєво важливих органів», – додала вона – Хоча щойно ці слова зірвалися з язика, збагнула, настільки невірогідно вони прозвучали. Дві рани в черевній порожнині, повторив Енькі. Дві рани від дуже досвідченого генерала федерації, який зазвичай не промахується. І за лічені місяці він став на ноги і почав ходити. Знаєш, зважаючи, що один із нас у буквальному розумінні живе в бочці, таке везіння нежі не видається аж настільки абсурдним. Схоже. Енькі це не переконало. «Твій друг щось приховує?» «То запитай у нього сам», – роздратовано сказала Жень. «Ти щось хотів?» Енькі задумливо насупився, але кивнув. «Тебе хоче бачити Алтань?» «У своєму штабі?» «Негайно». У штабі Алтаня панував безлад. Книжки та пензлі валялися на підлозі. Мапи були недбало розкидані на столі, Плани міста вкривали кожен сантиметр стін, їх густо заповнював нерозбірливий зубчастий почерк Алтаня та розкреслені схеми стратегій, зрозумілих лише йому. Деякі важливі райони Алтань обвів так сильно, що тепер вони були ніби вигравівані на стіні ножем. Коли Жень увійшла, за столом сидів лише сам Алтань. Під очима в нього залягли такі сині кола, що тепер вони дужче скидалися на синці. Викликав. Запитала вона. Алтань відклав пензля для письма. «Ти надто багато часу проводиш із синком воєначальника дракона». Жінь спохмурніла. «І що ж це означає?» «Це означає, що я цього не дозволю», – сказав Алтань. «Неджа, один із людей цуня. І тобі мало би стати розуму йому не довіряти». Жінь розкрила була рота, а потім закрила, намагаючись збагнути, чи Алтань це серйозно. Нарешті вона промовила. Неджа не з п'ятого. Цунь не може наказувати йому. Зунь, його майстер, сказав Алтань. Я бачив його нарукавну пов'язку. Він обрав бій. Він вірний Цуню, він усе йому розказуватиме. Жінь дивилася на Алтаня, не вірячи власним вухам. Неджа просто мій друг. Ніхто і ніколи не буде тобі другом. Якщо ти в цике. Він спигує за нами. Спигує за нами. Повторила Жень. Алтаню, ми в одному війську. Алтань підвівся і ударив руками по столу. Жень позаткувала. Ми не в одному війську. Ми цике. Ми химерні діти. Ми сила, якої не повинно існувати, і Цунь хоче, щоб ми зазнали поразки. Щоб я зазнав поразки, сказав він. Усі вони цього хочуть. Інші підрозділи нам не вороги, тихо промовила жінь. Алтань міряв кроками кімнату, мимовільно заламуючи руки, вдивляючись у свої мапи, не би міг командувати військами, яких не існувало. Він видавався неврівноваженим. Усі нам вороги, сказав Алтань, радше сам до себе, ніж до неї. Усі хочуть нашої смерті, щоб ми зникли. Але я так не помру. Жень зглитнула. Алтаню. Він різко смикнув головою в її бік. «Ти можеш прикликати полум'я». Жень кольнула провина. Хай як вона старалася, все одно не могла дотягнутися до Бога, не могла прикликати його так, як у Сінегарді. Однак не встигла вона відповісти, як Алтань роздратовано пехикнув. «Звісно, не можеш. Ти досі думаєш, що все це гра». «Досі думаєш, що ти ще в академії?» «Ні, я так не думаю». Алтань перетнув кімнату, підійшов до жінь, схопив за плечі і струсунув так сильно, що вона голосно скрикнула. Але він лише притягнув її ближче, і вони стали лице до лиця, очі до очей. Його зіниці були криваво-червоні. «Хіба це так важко?» Наполягав він. Стиснув її дужче. Пальці боляче впилися Жень у ключицю. Скажи, чому для тебе це так важко? Для тебе це не нове, ти вже робила це раніше, то чому ж не можеш зараз? Алтаню, мені боляче. Він стиснув ще дужче. Бляха, та ти могла хоча б спробувати. Я пробувала. Не стрималася вона. Це нелегко, ясно. Я не можу просто. Я не ти. «Ти що, мала дитина?» Запитав Алтань, не мов би просто з цікавості. Він не кричав, але його голос став задушливо-монотонним, ретельно контрольованим і смертельно тихим. І Жінь зрозуміла, що він розлючений. «Чи, може, ти ідіотка, яка прикидається солдатом?» «Ти сказала, що потребуєш часу». «Я дав тобі місяці». «Наспірі від тебе вже відреклися». Твоя родина кинула б тебе в океан із чистісінького сорому. Вибач, прошепотіла жінь. І миттю пожалкувала. Алтань не хотів вибачень. Він хотів її принизити. Хотів, щоб вона згорала від сорому, почувалася такою нікчемною, що більше на села було б це терпіти. І вона почувалася. Як йому вдалося змусити її почуватися такою малою? Тепер вона здавалася собі ще марнішою, ніж у негарді, коли Цунь принизив її перед усіма. Це було гірше. Це було в тисячу разів гірше, бо, на відміну від Цуня, Алтань важливий для неї. Алтань – спірлієць, Алтань – її командир. Його схвалення їй потрібне як повітря. Він жорстко відштовхнув її. Жін боролася з бажанням торкнутися ключиці, Знаючи, що скоро там з'являться два синці від пальців Алтаня, формою схожі на сльозини. Вона важко зглитнула, відвела очі і нічого не сказала. «Ти називаєш себе солдатом, навченим у Сінегарді». Голос Алтаня опустився майже до шепоту, і це було гірше, ніж якби він кричав. Їй хотілося б, щоб він кричав. Усе було б кращим за це холодне білування. «Ти не солдат». «Ти тяга. Доки ти не зможеш прикликати вогонь, мені від тебе ніякої довбаної користі. Ти тут, бо, можливо, ти спірлійка. Але поки що я не побачив доказів. Виправ це. Доведи, чого ти варта. Виконуй свою трикляту роботу або вимітайся». Жінь стримувала сльози, аж доки не вийшла зі штабу. Коли зайшла до їдальні, очі були ще червоні. Ти плакала. Вимогливо? запитав Неджа, сівши навпроти неї. Іди геть, пробурмотіла вона. Він нікуди не пішов. Розкажи, що трапилося. Жінь закусила нижню губу. Вона не повинна розмовляти з Неджею. А скаржитися на Алтаня було б подвійною зрадою. Це Алтань. Він щось тобі сказав. Вона багатозначно відвернулася. Заждино. Що це? Неджа потягнувся до її ключиці. Жін відкинула його руку та обсмикнула форму. І ти так просто сидітимеш і миритимешся з цим? З недовірою запитав Неджа. Я пам'ятаю дівчину, яка вдарила мене в обличчя за те, що я погано відгукнувся про її вчителя. Алтані Накший, сказала Жін. Не настільки, щоб так із тобою розмовляти, відповів Неджа. Він ковзнув поглядом по її ключиці. Це таки алтань. Тигря чи цицьки. У п'ятому його вважають божевільним, але я ніколи не думав, що він справді опуститься до такого. Не тобі судити, випалила жінь. Чому Неджа думає, що тепер може виконувати роль її повіреного? Ти роками кепкував із мене в Сінегарді. І доброго слова не сказав, доки у двері не постукали мугенці. На свою честь, Неджа справді мав винуватий вигляд. «Жінь, я». Жінь перебила його раніше, ніж він вимовив бодай слово. «Я сирота війни з півдня, а ти заможна дитина Сінегарда, і ти мучив мене». «Неджа, ти перетворив моє життя в Сінегарді на пекло». Було добре вимовити це в голос. Було добре бачити вражений вираз на обличчі Неджі. Вони оминали цю тему, Відколи Неджа прибув у Кахурдален, поводилися так, не в Академії завжди були друзями, бо порівняно з реальними битвами, у яких вони тепер брали участь. Це була просто дитяча ворожнеча. Але якщо він хоче обеємовляти її командира, вона нагадає йому, з ким саме він говорить. Неджа грюкнув рукою по столу, зовсім як Алтань, але цього разу вона не позадкувала. «Ти не єдина була жертвою», – сказав він. Під час нашої першої зустрічі ти мене вдарила. Врізала по яйцях. А потім спровокувала в класі. Перед туном. Перед усіма. Як, гадаєш, було мені? Бляха, наскільки це було ганебно. Послухай, вибач, гаразд. Справді, вибач, каяця в голосі не джі здавалося щирим. Але я врятував тобі життя. Хіба тепер мене квити хоч трохи? Квити. Квити. Вона засміялася. Через тебе мене мало не вигнали з академії. А ти мене мало не вбила, сказав він. Від цих слів Жень замовкла. Я тебе боявся, продовжив Неджа, і натупив. Я був дурнем. Зіпсованою дитиною. Я був справжньою колькою в дупі. Я вважав себе кращим за тебе, а це не так. Вибач. Жим була надто приголомшена, щоб відповідати, тож відвернулася. Мені не можна з тобою говорити, холодно промовила вона до стіни. Гаразд, випалив неджа. Вибач, я намагався. Тоді я облишу тебе. Він схопив свою тарілку, підвівся і швидко пішов геть. А вона його не спинила. Без нежі нести нічну варту було самотньо і нудно. Цики по черзі стояли на варті, але тієї миті Жінь була переконана, що Алтань доручив їй це як покарання. Який сенс витріщатися на берегову лінію, де нічого не відбувається? Якби до них наближався ще один флот, царині птахи помітили б його ще за декілька днів. Жінь роздратовано сплела пальці, притиснувшись до стіни та намагаючись зіхрітися. Дурепа! Подумала вона, глянувши на свої руки. Мабуть, їй не було б так холодно, якби вона просто могла прикликати маленький вогник. Жінь почувалася жахливо. Її коробило від самої думки про Алтаня чи Неджу. У глибині душі вона знала, що облажалася, що, мабуть, зробила те, чого робити було не варто, але не могла знайти вихід із цієї дилами. Вона навіть не була до кінця впевнена, у чому ж проблема, Знала лише, що вони обоє зляться на неї. А потім жін почула приглушене дзищення, спочатку настільки слабке, що навіть подумала, ніби їй здалося. Але потім воно швидко стало гучнішити, не би швидко наближався Рібжіл. Шум досяг піку і перетворився на крики людей. Жін скосила очі, неспокій був не біля берега, а в середмісті позаду неї. Вона зістрибнула зі свого посту і побігла на інший бік стіни глянути вниз. Вулиці наводнили цивільні, не мов би потоком панічно сплетених тіл. Жінь окинула оком натовп і побачила цару і унегиня, які вискочили з казарм. А потім спустилася зі стіни і кинулася в потік тіл, проштовхуючись крізь натовп, щоб дістатися до них. Що відбувається, Жінь схопилася за руку унегня. Чому вони біжать? Уявлення не маю, сказав Унегень, знайди інших. Цивільна, стара жінка спробувала оминути жинь, але спіткнулася. Жін присіла біля неї, але жінка вже піднялася і стрімко кинулася вперед. Жінь ніколи не бачила, щоб так рухалася стара людина. Чоловіки, жінки та діти оминали жинь з усіх боків, дехто був босий, дехто напівроздягнутий. Але в усіх на обличчі застиге однаковий вираз жаху та шалене прагнення вийти за ворота міста. Та що в дітька коїться, з опухлими очима, без сорочки, крізь натовп до них вховався баці. Велика черепахо, ми евакуюємося. Щось урізалося жинь у коліно. Вона глянула вниз і побачила дитину, крихітну, у половину меншу закесаги. Хлопчик був без штанів. Він наосліп чіплявся їй за литку, Голосно репетуючи: Мабуть, у сум'ятті загубив батьків. Жінь потяглася вниз і взяла його на руки, як раніше тримала кесиги, коли той плакав. Вона вдивлялася в натовп, шукаючи когось, хто міг загубити дитину, і побачила високо в небі три великі вогняні кулі, формою схожі на трьох маленьких драконів. Певно, Алтанів сигнал. Крізь шум жінь почула його сиплий голос. Сике, до мене. Вона передала дитину в руки першого ліпшого цивільного, який трапився їй на очі, і почала пробиратися до Алтаня. Сунь теж був там, із десятком своїх воїнів. Серед них стояв Інеджа. Він намагався не дивитися жінь у вічі. Алтань здавався ще лютішим, ніж тоді, коли вона бачила його востаннє. Я попереджав вас не евакуювати мирне населення, не повідомивши нам про це. Це не я, сказав цун. Вони від чого стікають? Від чого? Та якби ж я знав, випали в цун. Алтань важко і роздратовано зітхнув, потягнувся в орду тіл і навмання когось звідти висмикнув. Це була молода жінка, трохи старша за жінь, лише в нічній сорочці. Вона голосно в канула, протестуючи, а потім міцно стисла щелепи, побачивши їхню форму міліції. Що відбувається? Наполегливо запитав Алтань. «Від чого ви тікаєте?» «Чимей», – сказала вона ледве чутно і налякано. «У середмісті Чимей, неподалік від міської площі». «Чимей». Це слово було туманно знайомим. Жін пригадала, де востаннє його бачила, у бібліотеці, мабуть, в одному з дурнуватих фоліантів, які Дзан змушував її читати під час ґрунтовного дослідження всіх таємних знань людства. Жін подумала, що, мабуть, то чудовисько, якась міфологічна істота з дивними здібностями. Та не вже. Скептично промовив цун. Звідки ви знаєте, що то чимей? Жінка глянула йому просто в вічі. Бо воно зриває струпів обличчя, неспокійно відказала вона. Я бачила тіла, я знаю, вона не договорила. На що воно схоже? Запитав Алтань. Жінка здригнулася. Я не бачила зблизька, але наче на велику чотириногу істоту. Завбільшки з коня, а руки як у мавпи. Істоту, повторив Алтань. Ще щось. У нього чорне хутро, а очі, вона зглипнула. Що, очі? Тиснув цун. Жінка відступила. Як у нього, сказала вона і показала на Алтаня. Червоні, як кров. Яскраві, як полум'я. Алтань відпустив молоду жінку назад у натовп, і вона одразу щезла в потоці людей. Двоє командирів перезернулися. Треба когось туди відправити, сказав Алтань. Хай хтось уб'є тварюку. Так, одразу погодився цун. Мої люди займаються натовпом, але я можу зібрати загін. Загін нам не потрібен. Вистачить і одного з моїх людей. Ми не можемо відіслати всіх. А раптом мухенці використають цю можливість, щоб напасти на нашу базу. Це могла бути диверсія. Я піду, митю зголосилася жін. Алтань похмуро глянув на неї. Ти знаєш, як упоратися з Чимей? Вона не знала. Вона тільки-но згадала, що таке Чимей, але то були лише підручники в академії, і вона заледве пам'ятала про Однак Жінь була впевнена, що це вже більше, аніж знав будь-хто з підрозділів чи з Цике, бо ж нікого більше не змушували читати таємні бестіарі в Сінегарді. І вона не збиралася показувати своє незнання перед Алтанем, та ще й у присутності Цуня. Вона впорається з цим завданням. Мусить упоратися. Я знаю не менше за інших, пане. Я читала бестіарії. Якусь мить Алтань обміркував щось, а потім коротко кивнув. «Іди проти натовпу. Тримайся доріжок». «Я також піду», зголосився Неджа. «Це не обов'язково», миттю озвався Алтань. Але Цунь сказав. «З нею має бути хтось із міліції. Просто про всяк випадок». Алтань пильно глянув на Цуня, і жінь зрозуміла, у чому річ. Зунь хотів, щоб хтось її супроводжував, раптом вона побачить щось, про що Алтань не повідомив Бицуню. Жінь повірити не могла, що політика між підрозділами важить стільки навіть зараз. Алтань хотів заперечити. Але час був зовсім неслушний. Він прийшов повзнеджу до натовпу і забрав смолоскип у цивільного, який саме йшов поруч. «Гей! Мені він потрібен!» Стулипельку, наказав Алтань і відштовхнув цивільного. А тоді передав факел Жінь і відтягнув її до прилеглої вулиці, де вона могла б уникнути натовпу. «Іди!» Жін і Неджа не змогли б дістатися серед місця, якби почали продиратися крізь потік охоплених панікою людей. Але будівлі в цьому районі були низькими та спологими дахами, тож на них можна легко вилізти. Жін і Неджа побігли по дахах, Вогонь на їхніх смолоскипах розгойдувався. Досягнувши кінця кварталу, вони спустилися додолу і мовчки перетнули ще один квартал. Нарешті Неджа запитав. «Що таке Чимей?» «Ти чув, що сказала жінка, різко відповіла Жін. «Велика тварюка. З червоними очима. Ніколи про таких не чув. То, може, і не варто було йти зі мною, вона завернула за ріг. «Я також читав Бестіарії», – сказав Неджа, наздогнавши її. «Ні слова про Чимей. Ти не читав давніх текстів». «З архівного підвалу», – зауважила вона. «Доби Червоного імператора». Там було лише кілька згадок, та все же хтось зображає їх як дитину з червоними очима. Іноді як чорну тінь. Ця тварюка зриває обличчя своїх жертв, а решту трупа лишає неушкодженою. Моторошно, сказав Неджа. І на що її обличчя? Точно не знаю, визнала жін. Вона порпалася в пам'яті, шукаючи ще бодай якусь згадку про чимей. У Бестіарі не зазначалося. Думаю, вона їх колекціонує. Якщо вірити книжкам, то чимей може прикинутися ким завгодно, близькими тобі людьми, тими, кому ти ніколи не нашкодиш. Навіть тими, кого воно не вбило. «Напевне, – припустила вона. – Бо ж воно тисячі років збирає обличчя. Зі стількома рисами можна прикинутися будь-ким. І що? Як це робить її небезпечною?» Жінь озирнулася на нього через плече. «Ти зміг би спокійно проштрикнути когось із обличчям своєї матері? Я знав би, що це нереально. Десь у глибині розуму ти знав би, що це нереально». Але чи зміг би зробити це тієї ж миті? Дивитися в материні очі, слухати її благання і устромити її ножа в горло. Якби знав, що це жодним чином не моя мати, сказав Неджа. Чимось здається страшною, лише якщо застає тебе зненацька. Але не тоді, коли ти знаєш. Сумніваюся, що так, сказала жінь. Ця тварюка не просто налякала одного чи двох людей. Вона нажахала півміста. Ба більше, у Бестіарі не сказано, як її вбити. Немає жодних історичних записів про перемогу на Чімей. З цією ми битимемося на Вулиці в центрі міста були спокійними, двері зачинені, попід будівлями стояли вози. Там, де мав бути галасливий ринок, було курно і тихо. Але не порожньо. На вулицях валялися тіла з різними ушкодженнями. Жінь схилилася над найближчим трупом і перевернула його. Тіло було ціле, за винятком голови. Обличя немовби пожували в найстрахітливіший спосіб. Очниці порожні, носа бракувало, губи начесто зірвані. Ти не жартувала, визнав Неджа і затулив рота рукою. Ти грячі цицькі. Що станеться, коли ми її знайдемо? Мабуть, я її вебею. А ти можеш допомогти. «Ти зухвало самовпевнена у своїх бойових навичках», – сказав Неджа. В академії надерла тобі Тобізат. «Я реально оцінюю свої бойові навички». Хвалькуватість допомагала. Відганяла страх. Через метрів півтора-два Неджа перевернув ще одне тіло. На ньому була темно-синя форма Збройних сил Федерації. Паятикутна жовта зірка праворуч на грудях визначила належність до офіцерського рангу. «Бідолаха», – сказав Неджа. Хтось не отримав послання. Жінлю минула Неджу і простягла смолоскип уперед над закривавленим проходом. На Бруківці були розкидані скалічені тіла цілого ескадрону Федерації. «Не думаю, що його відправила Федерація», – повільно промовила Жінь. «Можливо, весь цей час тримали тварюку під замком», – припустив Неджа. «Можливо, не знали, на що вона здатна». Федерація ніяк не могла цього зробити, сказала вона. Ти бачив, якими обачними вони були з катапультами в Сінегарді. Вони б не випустили тварюку, не маючи змоги її контролювати. То вона просто прийшла сама. Чудовисько, якого ніхто не бачив століттями, вирішило з'явитися знову в місті, яке в цей час в облозі. Жим мала тривожну підозру щодо того, звідки взялася Чимей. Вона вже бачила чудовисько раніше, на ілюстраціях звіринцю Нефритового імператора. Я прикличу сюди істот, яким у цьому світі не місце. Відкривши всі негарді ту порожнечу, Дзян прорвав діру в матерії між їхнім світом і суміжним. А тепер, коли хранителя воріт не стало, крізь цю діру пробралися демони. Така ціна. Завжди є ціна. Тепер Жень розуміла, що він мав на увазі. Вона виштовхала ці думки зі свідомості і схилилася, щоб ретельніше оглянути тіла. Це було безглуздо. Звісно, їх усіх не могли застати зненацька. Якби вони билися з чудовиськом, то вмерли би з витягнутими мечами. Мали б бути ознаки боротьби. Як гадаєш, де, почала була вона, та неджа холодною рукою затиснув її рота. Прислухайся, прошепотів він. Жін нічого не почула. Але потім на іншому боці ринкової площі зсередини перевернутого воза почувся неясний шум, не щось трясли. А потім струшування затихло, поступившись іншому звуку, схожому на ридання. Жін підійшла ближче, витягнувши вперед факел, щоб роздивитися. «Ти з глузду заїхала». Неджа схопив її за руку. «То може бути сама тварюка. І що ж нам тепер робити, тікати від неї?» Жін відмахнулася від нього і поволі пішла до воза. Неджа вагався, але жін чула, що він ішов позаду. Коли вони дійшли до воза, Неджа глянув їй у вічі крізь вогонь від смолоскипа, і вона кивнула. Жін витягла меча, і вони разом зірвали з воза накриття. «Іди геть!» Під накриттям була не тварюка, а маленька дівчинка з ростом не десь до поаса. Дівчинка скрутилася в глибині воза. Вона була вбрана в тонку закривавлену сукню. Побачивши їх, вона пронизливо закричала і сховала голову в колінах. Від жаху все її тіло здригалося в схлипуваннях. «Геть! Геть від мене! Опусти меч, ти її лякаєш!» Неджа вийшов уперед, затуливши жінь собою, щоб дівчинка її не бачила. Він переклав смолоскип у другу руку і м'яко торкнувся плеча Малої. Гей! Гей, усе добре. Ми прийшли тобі допомогти. Дівчинка схлипнула. Страшне чудовисько. Знаю. Чудовиська тут немає. Ми, Геем, ми його налякали. І тобі не зашкодимо, обіцяю. Можеш глянути на мене. Дівчинка повільно підняла голову і зустрілася поглядом із неджею. Її очі на заплаканому личку були величезні, Широко розплющені й налякані. Коли Жінь зазирнула в ті очі через плече нежі, її кольнуло якесь дуже дивне відчуття, несамовите бажання будь-якою ціною захистити маленьку дівчинку. Це відчуття було немовби фізична потреба, немовби чужорідний материнський інстинкт. Вона ладна була померти, аби лише не дозволити завдати шкоди невинному дитяті. Ти не чудовисько. проскиглила дівчинка. Неджа простягнув до неї руки, щоб витягти. «Ми повністю люди», – м'яко сказав він. Дівчинка схилилася йому в руки, і схлипування стихли. Жінь вражено дивилася на Неджу. Здавалося, він точно знав, як поводитися з дітьми, припасував тон і мову тіла, щоб якомога більше її заспокоїти. Неджа передав Жінь смолоскип, а другою рукою гладив дівчинку по голові. «Дозволиш мені допомогти тобі вибратися звідси?» Дівчинка несміливо кивнула і підвелася. Неджа схопив її за талію, витягнув із розбитого воза і обережно поставив на землю. «Ось! З тобою все буде гаразд! Можеш і ти!» Вона знову кивнула і, тремтячи, потягнулася до його руки. Неджа міцно схопив її, обгорнувши тонкими пальцями крихітну долонку. Не хвилюйся, я нікуди не піду. У тебе є ім'я. Кахудалі, прошепотіла вона. Кахудалі. Тепер ти в безпеці, пообіцяв Неджа. Ти з нами. А ми, вбивці чудовиськ. Але нам потрібна твоя допомога. Будеш сміливою для мене. Кахудалі важко зглипнула і кивнула. Гарна дівчинка. А тепер можеш мені розповісти... Що трапилося? Усе, що пам'ятаєш. Кахудалі глибоко вдихнула й, затинуючись, заговорила тремтливим голосом. Я була з батьками і сестрою. Ми просто їхали на возі додому. Міліція попереджала не затримуватися допізна, тому ми хотіли повернутися вчасно, а потім кахудалі знову почала схлипувати Усе гаразд, швидко сказав Неджа. Ми знаємо, прийшла тварюка. Мені просто треба, щоб ти розказала якомога детальніше. Усе, що згадається. Каху далі кивнула. Усі кричали, але солдати нічого не робили. А коли воно пройшло поруч із нами, федерація лише спостерігала. Я сховалася у возі. Я не бачила обличчя тварюки. Ти бачила, куди вона пішла? Різко запитала жінь. Кахудалі позаткувала і сховалася за Неджу. «Ти її лякаєш», – тихо промовив Неджа, жестом показуючи жінь відійти. Він знову повернувся до дівчинки. «Можеш показати, в який бік вона попрямувала?» М'яко запитав він. «Куди вона пішла?» «Я». «Я не можу розказати, як туди дістатися». «Але можу провести», – сказала вона. «Я пам'ятаю». Дівчинка провела їх декілька кроків дорогу вулиці, а потім зупинилася. «Ось тут тварюка зеїла мого братика», – сказала вона. А потім зникла. Зачекай но, мовив Неджа. «Ти ж казала, що приїхала сюди з сестрою». Кахудалі глянула на Неджу тими ж таки широко розплющеними благальними очима. «Мабуть, що так», – сказала вона. А потім усміхнулася. Однієї миті то була маленька дівчинка, а вже наступної довго тварюка. Усе її тіло, за винятком обличчя, вкривало грубе чорне хутро. Непропорційні кінцівки діставали до землі, немов мав пачі руки Суні. Голова була дуже маленькою, ще головою кахудалі, від чого тварюка здавалася навіть страхітливішою. Вона простягла до нежі товсті пальці і підняла його за комір у повітря. Жін витягла меча і рубонула істоту по ногах, по руках, по тулубу. Але жорстке хутро було ніби плащ із залізних волок і відбивало меч краще за будь-який щит. «Обличчя!» – крикнула вона. «Ціля в обличчя!» Але Неджа не рухався. Його руки марно висіли вздовж тулуба. Зачарований, він вдивлявся в крихітне обличчя чимий, обличчя кахудалі. «Що ти робиш?» – закричала жін. Чимай повільно повернула голову, щоб глянути на неї. Відшукала поглядом очі жін. Жін спіткнулася і позадкувала, відчуваючи, що їй бракує повітря. Коли вона глянула в ті очі, чарівні очі, страхітливе тіло чимай попливло перед зором. Вона вже не бачила чорного хутра, не бачила тіла тварюки, її шорсткого тулуба, заляпаного кров'ю. Лише обличчя. То було не обличчя тварюки то було обличчя чогось прекрасного. Якусь мить воно було нечітким, мов би не могло вирішити, ким хоче бути, а потім стало лицем, якого вона не бачила вже декілька років. М'які смагляві щоки. Скуйовджене чорне волосся. Один молочний зуб трохи більший за всі інші, одного бракує. Кесагі. Пробурмотіла лажинь. Вона випустила факел з рук. Кесегі невпевнено всміхнувся. «Ти мене впізнала?» Запитав він солодкавим дитячим голосом. «Після стількох років». У жінь тьохнуло серце. «Ну, звісно ж, я тебе впізнала». Кесегі з надією дивився на неї. А потім розкрив рота і закричав, і цей крик був нелюдським. Чи кинулася на неї, жінь затулила обличчя руками, але тварюку щось зупинило. Неджа вирвався з її рук і тепер висів у неї на спині, де вже не бачив обличчя Чимей. Він ударив тварюку ножем, але лезо лише клацнуло десь біля її ключиці. Він спробував знову, цього разу цілячи в обличчя. «Обличчя Кесегі!» «Ні!» – закричала жін. Кесеги, ні!» Неджа промахнувся, лезо зрикошитило від залізного хутра. Він заніс зброю для другого удару, але Жень кинулася вперед і встромила свого меча між клинком нежі й Чимей. Вона мусить захистити Кесеги, вона не дозволить нежі його вбити. Він же лише дитина, така безпомічна, така мала. Минуло три роки, відколи вона поїхала. Вона покинула його з парою торгівців опіумом, а сама вирушила до Сінегарда і за три роки не надіслала жодного листа, за три неможливо довгі роки. Здавалося, це було так давно. Ніби в іншому житті. То чому ж кесагі досі такий малий? Жінь похитнулася, у голові їй туманилося. Відповідати на це запитання було ніби намагатися розгледіти щось у густому тумані. Вона знала, що є якась причина, чому все це, без глуздя, але не могла зібрати докупи, що саме але з кесагі перед нею було щось не так. То не її кесагі, То взагалі не кесагі. Жін ссилкувалася отямитися, швидко моргала, намагаючись розігнати туман. «Ідіотко, це ж чимий», – казала Жін собі. «Вона грає на твоїх почуттях. Ось як вона це робить. Ось як вона вбиває». І тепер, згадавши, вона збагнула, що з обличчям Кеси гіне так. Його очі були нелагідні й карі, а яскраво червоні, немов сліпучі жарини, вони приковували до себе погляд. Із завиваннями чимай таки вдалося скинути неджу зі спини. Він перекрутився в повітрі і ударився об вуличну стіну. Голова бухнула об камінь. Неджа зісков додолу і уже не ворушився. Чимай кинулася в тіні і зникла. Жін підбігла до розпростертої постаті Неджі. Чорт, чорт, вона притисла руку йому до потилиці. На долоні лишилася кров. Жін обмацала рану. Рухаючись по краях порізу, із полегшенням збагнула, що вона відносно неглибока, а на голові дуже кровлять навіть несерйозні поранення. Знеджую все буде гаразд. Але куди зникла чимей? Жінь почула якийсь шелест над головою. Озирнулася, але надто повільно. Чимай стрибнула вниз і приземлилася їй на спину, страшенно міцно вхопивши за плечі. Жін шалено звивалася, розмахуючи мечем. Але випади були марні, хутро Чимей нагадувало непробивний щит, клинок міг хіба що трохи його подряпати. Величезною рукою Чимей схопила меча і зламала його. Зневажливо форкнула і швергонула уламки в темряву. А потім обхопила руками шию Жень, повиєзшає в неї на спині, не би дитина, гігантська страхітлива дитина. Її руки стискали Жень горло. Очі Жень мало не вилізли з орбіт. Вона не могла дихати. Впала на коліна і відчайдушно поповзла до кинутого смолоскипа. Жінь відчувала на шиї гаряче дихання чимей. Істота шкрябнула її по обличчю, смикнула вустами і ніздрями так, як це могла б зробити дитина. «Пограйся зі мною», – вимагала тварюка голосом кесагі. «Чому ти зі мною не граєшся?» «Не можу дихати». Жінь намацала пальцями смолоскип. Схопила його і на штурхнула вгору. Палючий кінець із гучним шипінням поцілив у незахищене обличчя Чимей. Тварюка вересканула і відчепилася від жінь. Вона голосила від болю, корчилася на землі, її кінцівки вигиналися під неймовірними кутами. Жінь також закричала, її волосся зайнялося. Вона накинула каптур і потерла тканину на голові, щоб загасити полум'я. «Сестричко, будь ласка», – важко дихала Чимей. У стані болю її якимось чином вдавалося звучати ще подібніше до кесаги. Жін уперто повзла до істоти, зумисно відвернувшись від очей. Міцно затиснула в правій руці смолоскип. Вона мусила знову його запалити. Схоже, що вогонь — єдиний спосіб нашкодити тварюці. Жін. Цього разу чимий заговорила голосом алтаня. Цього разу Жін не стрималася і підвела очі. Спочатку в істоти було просто алтанове обличчя, але потім вона стала алтанем, який лежав горілець на землі, і зі скроні в нього стікала цівка крові. В істоти були алтанові очі. Алтанів шрам. Поранений, обсмалений, він зі злістю дивився на Жінь. Відбивши спробу чимай зірвати з неї обличчя, Жінь пришпилила її до землі, притиснувши руки колінами. Жін мусила спалити це обличчя. Обличчя. Джерело сили цієї тварюки. Чимай зібрала до біса подібних рис із кожної вбитої людини, кожного зірваного обличчя. Вона живилася людськими рисами і тепер намагалася відібрати в Жінь її особистість. Жінь штурхнула її смолоскипом в обличчя. Чимай знову закричала. Алтань знову закричав. Вона ніколи не чула Алтанового крику наяву, однак була певна, що він був би саме таким. «Будь ласка!» Рида Валтань, у голосі чулася щирість. «Прошу, не треба!» Жін стіпила зуби і міцніше стиснула в руці смолоскип, дуще притискаючи його до голови Чимей. Їй у ніздрів дарив сморід паленої плоті. Жін закашлялася, дим розривав її зсередини, проте не зупинилася. Намагалася відвести погляд, але очі Чимей не відпускали. Вона не могла відвернутися. Істота змушувала її дивитися. «Ти не можеш мене вбити», – просичав Алтань. «Ти мене кохаєш». «Я тебе не кохаю», – сказала Жинь. «І я можу вбити будь-кого». Страхітлива сила чимай була в тому, що чим довше вона горіла, тим дужче скидалася на Алтаня. Серце Жинь бухкало в грудях. «Очість розум!» «Заблокуй думки!» «Не думай!» «Не думай!» Не. Але вона не могла відмежуватися від схожості чими з Алтаном. Вони були однакові. Вона кохала цю істоту, кохала Алтаня, і він збирався її вбити. Якщо тільки вона не вб'є його першою. Але ні, це безглуздя. Жін знову спробувала зосередитися, заспокоїти страх і повернути собі здоровий глуст, але цього разу зосередилася не на тому, щоб відокремити Алтаня від Чимей, а на прагненні вбити. Байдуже, кого вона бачила перед собою? Вона вбивала Чимей. Вбивала Алтаня. І перше, і друге було правдою. І перше, і друге було необхідністю. У Жині з собою не було макового зерна, але щоб прикликати Фенікса, воно їй було не потрібне. У неї був смолоскип, був біль, і цього мало вистачити. Тупим кінцем смолоскипа Жинь ударила Алтаневі в обличчя. Ударила знову, з більшою силою, ніж думала, що може. Кістка не встуала під натиском деревини. Щока запала, утворюючи порожнисту діру там, де мала би бути плоть і кістка. «Ти робиш мені боляче», – вражено промовував Алтань. «Ні, я тебе вбиваю». Вона била знову і знову і знову. Щойно рука почала рухатися, жінь уже не могла зупинитися. Алтаневе обличчя перетворилося на місово уламки в кісток і плоті. Смаглява шкіра стала яскраво червоною. Його обличчя разом утратило форму. Вона била ті очі, била якомога сильніше, щоб уже в них не дивитися. Коли він спробував відбиватися, жін повернула факел і припалила його рани. А потім він закричав. Нарешті чимай перестала боротися під нею. М'язи істоти обм'якли. Ноги вже не брикалися. Важко дихаючи, Жінь нахилилася над нею. Вона випалила обличчя аж до самої кістки. Під розбитою обсмаленою шкірою виднівся крихітний, білий прибілий череп. Жін злізла з трупа і жадібно, важко ковтнула повітря. А потім її знудило. «Вибач», – промовив Неджа, отямавшись. «Не варто», – сказала Жінь. Вона лежала біля нього, – прихилившись до стіни. Весь уміст її шлунку виплеснувся на дорогу. Це не твоя провина. Ні, моя. Ти не застигла, коли побачила тварюку. Застигла. Цілий ескадрон застиге, Жінь указала пальцем на тіла Федерації на Ринковій площі. І ти допоміг мені вирватися з цього стану. Не звинувачуй себе. Я був дурнем. Мав би здогадатися, «Що маленька дівчинка?» «Я теж не здогадалася», – відрізала Жинь. «Неджа нічого не сказав. «У тебе є сестра?» – запитала вона через якийсь час. «Був брат», – сказав Неджа. «Менший брат. Помер, коли ми були ще малими. О, Жін не знала, що на це сказати. Співчуваю». Неджа підтягнувся, щоб сісти. Коли чимай кричала на мене, це було ніби-ніби я знову винен. Жінь важко зглитнула. Коли я вбила її, це здавалося вбивством. Неджа пильно глянув на неї. Ким вона стала для тебе? Жінь не відповіла. На базу вони брели разом у повній тиші, зрідка визираючи за рогу в темряві, щоб переконатися, що за ними не стежать. Робили це радше за звичкою, ніж із потреби. Жінь припускала, що якийсь час у тій частині міста солдатів Федерації не буде. Коли вони дісталися перехрестя, яке розділяло помешкання Цике та базу сьомого підрозділу, Неджа зупинився і повернувся до Жінь обличчям. Її серце здригнулося. Тієї миті він був таким вродливим, стояв на дорозі саме в тому місці, де промінь місячного сяйва падав йому на обличчя, підсвічуючи один бік і відкидаючи довгі тіні на іншому. Неджа був немовби з глазурваної порцеляни, рідкісного скла. Точне відтворення людини в скульптурі, а не власна людина. Він не може бути справжнім, подумалося їй. Хлопець із плоті й крові не міг бути таким болісно прекрасним і бездоганним, без жодної вади. Отже, про те, що сталося раніше, сказав він. Жін міцно схрестила руки на грудях. Не час на те. Неджа невесело засміявся. Ми на війні Часу на те ніколи не буде Неджа Він поклав свою руку на її Я просто хотів вибачитися Не треба Ні, треба Я поводився з тобою як справжній придурок І не мав права так говорити про твого командира Вибач Вибачаю Обережно сказала вона і відчула, що саме це й мала на увазі. Алтан чекав її повернення у своєму штабі. Він відчинив двері ще до того, як вона постукала. Ти її вбила. Вбила, підтвердила Жінь. Вона зглитнула, її серце досі калатало. Пане, він коротко кивнув. Добре. Вони якусь мить мовчки дивились одне на одного. На Алтаня падала тінь від дверей. Жінь не бачила його обличчя і тільки рада була цьому. Зараз їй було б не до снаги дивитися на нього. Вона не змогла б дивитися на нього і не бачити, як його обличчя горить, ламається під її руками, перетворюється на пульсуючі міси плоті, крові та жил. Усі думки про Неджу вилетіли з голови. Хіба ж зараз це має значення? Вона щойно вбила Алтаня. Що це означає? Про що свідчить? Чи ми вважала, що вона не здатна вбити Алтаня, а вона все одно вбила. Якщо вона змогла зробити це, то чого не змогла б? Кого не змогла б убити? Можливо, це й була лють необхідна, щоб легко прикликати Фенікса, як завжди робив Алтань. Не просто лють, не просто страх, а глибока, пекуча образа, роздмухана особливо жорстокою кривдою. Можливо, вона врешті чогось таки навчилася. «Ще щось?» – запитав Алтань. Він ступив крок до неї. Вона відступила назад. Мабуть, він це помітив, але все одно підійшов ближче. «Ти щось хотіла мені сказати?» «Ні, пане», – прошепотіла вона. «Нічого». Роздаял 18. «Береги річки чисті», – доповіла жінь. Є незначні сліди активності в північно-західному кутку, але нічого такого, чого ми ще не бачили. Можливо, просто транспортування нових припасів у віддалений кінець табору. Сумніваюся, що вони спробують сьогодні. Добре, сказав Алтань. Він позначив точку на мапі, а потім відклав пензля. Потер скроній завмер, не би забув, що хотів сказати. Жінь обсмикувала рукав. Вони не тренувалися разом декілька тижнів. Але це й на краще. Тепер часу на тренування не було. Після місяців в облозі становище карців у Кахурдалайні було жахливим. Навіть із додатковим підкріпленням від сьомого підрозділу портове місто опинилося небезпечно близько до поразки. За три дні до того п'ятий підрозділ утратив важливе містечко в передмісті Кахурдалайна, яке виконувало роль транспортного центру і тепер більшість південної частини опинилася відкритою для федерації. Окрім цього, вони також втратили чималу частку везених припасів, і це змусило армію перейти на ще скромніші пайки. Зараз вони виживали на рисовій каші і бататі. Баці заявив, що після війни ніколи не торкнеться цих двох страв. Частіше доводилося роє зажовувати жмені сухого рису, аніж отримувати готові страви в їдальні. Передові загони цуня повільно відступали і під час відступу зазнавали серйозних втрат. Федерація зводила на березі річки одну фортецю за одною. Вода в затоці цілими днями червоніла, і цим був змушений відправити людей із діжками по воду, у якій би не плавали гнилі трупи. Окрім середмістя кахурда лайна, нікарці досі утримували три найважливіші будівлі на причалі два склади та колишнє торговельне управління при західників. Однак загони в них були дуже обмежені, люди розставлені надто далеко один від одного, тож вічно утримувати ці будівлі вони не змогли би. Але принаймні вони розбили мрії Федерації про швидку перемогу. З перехоплених офіційних листів вони знали, що мухенці сподівалися взяти Кахурдалайн за тиждень. А облога розтяглася на місяці. Теоретично, Жінь розуміла, що довше вони відбиватимуть наступ мухенців на кахурдан, то більше часу матиме голініїс для зведення оборонних споруд. Вони вже виграли для них більше часу, ніж могли сподіватися. Але відчуття, що кахурдален за крок від поразки, від того нікуди не зникало. І ще одне, сказала Жин. Алтайнер вучко кивнув їй продовжувати. Жинь говорила швидко. П'ятий хотів улаштувати нараду щодо наступу на пляжі. Вони хочуть просунутися вперед до того, як утратять ще бодай один загін у складі. Що найпізніше післязавтра, Алтань підняв брову. Чому п'ятий передає прохання через тебе? Насправді, прохання передали через Неджу, який говорив від імені свого батька, воєначальника дракона, до якого звернувся Цунь, бо не хотів визнавати законності Алтаня. Допустивши його до своєї штаб-квартири. Політика між підрозділами неабияк дратувала жін, але з цим вона нічого не могла вдіяти. Бо принаймні одному з них я подобаюся. Пане. Алтань кліпнув. Жін миттю пошкодувала, що взагалі заговорила. Не встиг він відповісти, як ранкове повітря розітнув крик. Алтань першим дістався до вежі вартових. Але й жінь не відставала, її серце мало не вистрибувало з грудей. Напад. Але вона не бачила поблизу солдатів Федерації і стріл над головою також. У вежі цара лежала на підлозі. Більше там нікого не було. Цара корчилася на кам'яній підлозі, а з глибини її горла вирвався низький замордований стогін. Очі закотилися. Кінцівки безконтрольно сіпалися. Жін ніколи не бачила такої реакції на поранення. Цару отруїли. Але на що федерації цілитися тільки у вежу? Жінь та Алтань інстинктивно нахилилися, відійшли від лінії потенційного вогню, але стріли не летіли. Окрім посмикування цари, вони взагалі не бачили неспокою. Алтань став навколішки. Схопив цару за плечі і підтягнув її, змусивши сісти. Що не так? Що сталося? Болить. Алтань похитав головою. Відповідай. Цара лише знову застогнала. Жінь вразило те, як грубо з нею поводився Алтань, попри її очевидне страждання. Але, запізніло усвідомила вона, на царі не було видимих поранень. Ані на землі, ані на її одязі не було крові. Алтань легенько ляснув цару по обличчю, щоб привернути її увагу. Він повернувся. Жінь спантеличено переводила погляд між ними. Про кого він говорить? Про цариного брата. Царине обличчя викривалося від болю, але вона змогла кивнути. Алтань ледь чутно вилався. Він поранений. Де він? Важко дихаючи, цара вчепилася в Алтаневу туніку. Вона міцно заплющила очі, не би на чомусь зосереджувалася. Східні ворота спромоглася вимовити вона. Він тут. Поки Жінь допомогла царі спуститися сходами, Алтаня вже й слід прохолов. Вона глянула вгору і побачила лучників із п'ятого підрозділу, які завмерли на стіні, вклавши стріли в луки. Жінь чула бряскання сталі, але жоден солдат не стріляв. Мабуть, на іншому боці був Алтань. Вони боялися, що можуть поцілити в нього». Чи просто не хотіли допомагати? Жін допомогла царі сісти біля найближчої стіни і нестямно кинулася вгору на стіну, з якої було видно східні ворота. По той бік воріт навколо Алтані зібрався цілий ескадрон солдатів федерації. Алтань бився верхи на коні, шаленими зусиллями, пробиваючи собі шлях назад до воріт. Його руки рухалися швидше, ніж Жінь устигала відстежувати. Його тризуб, блискучий від крові. Спалахнув у полуденному сонці раз і вдруге. Щоразу, коли Алтань відсмикував його назад, один із солдатів федерації падав. Натовп солдатів рішав, вони падали один за одним, і нарешті жінь побачила, чому Алтань не прикликав полум'я. На коні перед ним сидів молодик зі завезаними за спиною руками. Його обличчя та груди були в крові. Шкіра стала такою ж мертвотно-білою, як і волосся. На якусь мить Жінь подумала з надією, що Тодзян, але цей чоловік був нижчого зросту, помітно молодший і значно худорлявіший. Алтанчо сили бився з солдатами федерації, але вони відтісняли його від воріт. Унизу Жінь побачила, як з іншого боку зібралися цике. «Відчиніть!» Загорла в баці. «Впустіть їх!» Солдати неохоче перезирнулися і нічого не зробили. «Чого ви чекаєте?» Закричала цара. Наказу цуня, пробур один. Нам наказано не відчиняти будь-якою ціною. Жінь знову глянула за стіну і побачила стрімке наближення ще одного ескадрону федерації на підкріплення. Вона перехилилася через стіну і замахала руками, аби привернути увагу баці. «Ідуть нові!» «О, чорт!» Баці збив одного солдата з дороги, врізав тупим кінцем граблів у живіт іншому і почав самотужки відчиняти ворота, доки суні відбивався від охоронців позаду. Важкі ворота піддавалися нелегко. Стоячи просто перед прочиненою щілиною, цара витягувала стрілу за стрілою Сагайдака і швидко пускала їх у натовп солдатів федерації. Під хмарою стріл Мугенці затрималися, і Алтань вирвався з оточення. Баці штовхав ворота в інший бік аж доки вони з гуркотом не зачинилися. Алтань різко смикнув віжки, змушуючи коня раптово зупинитися. До нього підбігла цара, викрикуючи щось мовою, якої жінь не розуміла. Її тирада перемежовувалася різноманітною яскравою нікарською лайкою. Алтань підняв руку, щоб заспокоїти її. Він спішився одним плавним рухом, а потім допоміг спуститися молодику. Чоловік хитнувся, коли його ноги торкнулися землі і прихилився до коня для підтримки. Алтань підставив йому плече, але чоловік відштовхнув його. «Він там?» – вимогливо запитав Алтань. «Ти його бачив?» Важко дихаючи, чоловік кивнув. «План у тебе?» – запитав Алтань. Чоловік знову кивнув. «Про що вони говорили?» Жін запитально глянула на унегиня але він був не менш спантеличений за неї. «Гаразд», – сказав Алтань. «Гаразд». «Так». «Ти ідіот». А потім вони з царою обоє почали на нього кричати. «Ти дурень». «Могли вбити». «Чиста безрозсудність». «Хоч яким могутнім ти себе вважаєш, як ти посмів?» «Послухайте», – сказав чоловік зі щоками білими, як сніг. Він почав тремтіти. Я охоче це обговорив би, справді, але в мене з трьох ран витікає життя, і, здається, я зараз знепритомнюю. Дасте мені хвилинку. До кінця того дня Алтань царата новоприбулийне виходили зі штабу Алтаня. Жим відправили привезти Енькі, щоб він надав молодикові медичну допомогу. Алтань недвозначно наказав їй зникнути з очей. Немаючи наказів, вона блукала містом, знуджена та неспокійна. Їй хотілося попросити когось обізнаного пояснити, що трапилося, але унегень та баці пішли на розвідку і повернутися мали лише ближче до вечері. «Хто то був?» Запитала жін, щойно вони повернулися в їдальню. «Чоловік, що так театрально з'явився?» То Алтанів лейтенант сказав унегін. Він сів на лавку навпроти жінь. І напустив на себе вдавано зарозумілий і гордовитий вигляд. Єдиний та неповторний чаххань сужень із внутрішніх держав. Давно ж він пішов, про бурмотів бачі. Де він був, у відпустці. То царин брат. І це тому, Жінь не знала, як увічливо запитати про напад цари, але баці зрозумів це з її спантеличного виразу обличчя. Вони якірні близнюки. Це такий собі, гем, духовний зв'язок, сказав баці. Цара пояснювала. Але я забув подробиці. Якщо коротко, вони пов'язані одне з одним. Поріж чаххання, а кров піде й у цари. Убий цару, помрий чаххань. Щось таке. Для жін сама ідея такої залежності не була чимось новим. Вона згадала, що Дзян уже розповідав про щось схоже. Вона читала про шаманів із внутрішніх держав, які іноді пров'язували себе одне до одного, аби підсилити свої вміння. Але, побачивши цару в такому стані на підлозі, жінь сумнівалася, що це перевага, радше жахлива вразливість. Де він був? Десь, знизав плечі мабачі. Алтань відправив його скахурдалайна декілька місяців тому, у той час, коли нам повідомили про вторгнення в Сінегард. Але чому? Що він робив? Він нам не сказав. Чому б тобі самі у нього не запитати? Баці кивнув, його погляд був прикутий до чогось у неї за плечем. Жінь озирнулася і мало не підскочила. Чаххань стояв просто в неї за спиною, а вона навіть не чула, як він підійшов. Для того, хто вранці мало не сплинув кров'ю, Чаххань мав непоганий вигляд. Його ліва рука була обережно підв'язана до тулуба, але в іншому він здавався неушкодженим. Жін замислилася, що саме Енькі зробив, аби так швидко його зцілити. Зблизька схожість Чаханя з царою стала очевидною. Він був вищий за сестру, але в них були однакові виточені, не мов пташині, постаті. Чахань мав високі вилиці та впалі щоки, а очі посаджені так глибоко, що безбарвний погляд ховався в тіні брів. «Можна до вас?» – запитав він. Стонуце дужче скидалося на наказ, а не запитання унегень миттю посунувся і звільнив місце. Чахань обійшов стіл і сів просто навпроти Жень. Він акуратно поклав лікті на стільницю, сплів пальці до купи і під перкінчиками під борідя. «То ти нова спірлійка!» Сказав він. Жінь він дуже нагадував Дзяна. І не лише білим волоссям чи стрункою постаттю, а й тим, як дивився на неї, не мов би крізь неї, не мов би дивився взагалі кудись назад. Коли він глянув, Жінь стало неприємно, ніби її обшукували, не би він міг прозирати її одяг наскрізь. Жін ніколи не бачила таких очей. Вони були ненормально величезні і затьмарювали всі інші риси на вузькому обличчі. А ще в очах чахання не було ані зінець, ані райдужок. Жінь напустила на себе маску спокою і підняла ложку. «Це я!» Кутики його вуст смикнулися вгору. Алтань сказав що в тебе певні труднощі з виконанням». Баці вдавився і закашлявся в їжу. Жін відчула, як до щік приливає жар. «Перепрошую». То Алтань і чахань оце обговорювали цілий день. Думка про те, що Алтань розповідав цьому новоприбулому про її недосконалість, була дуже принезливою. Після подій у Сінегарді тобі ще хоч раз вдалося прикликати Фенікса. Поцікавився Чаххань. Та я прикличу його просто зараз, Йолопе. Жінь душі стиснула ложку. Я над цим працюю. Алтань вважає, що ти типу застрягла. В унегиня був такий вираз, не мов би він відчайдушно хотів сидіти де-інде. Жінь стіпила зуби. Ну то він помиляється. Чаххань поблажливо їй усміхнувся. Я можу допомогти, ти ж знаєш. Я його провидець. У цьому я майстер. Мандрую до світу духів. Говорю з богами. Я не прикликаю божеств, але знаю шлях до пантеону краще за будь -кого. І якщо в тебе проблеми, я можу допомогти знайти шлях до твого бога. Немає в мене проблем, випалила вона. На болоті я боялася. Тепер не боюся. І це була правда. Вона підозрювала, що зараз могла б прикликати Фенікса, Просто в цій їдальні, якби Алтань попросив. Якби Алтань зволив поговорити з нею, а не лише віддавав накази. Якби Алтань довіряв їй і доручав не лише патрулювання вулиць, де нічого не відбувалося. Чаххань підняв брову. Алтань не впевнений у цьому. Ну то, може, Алтаню варто витягти голову з власного заду, випалила вона і миттю пошкодувала просказане. Розчаруватися в Алтанові – це одне, – а скаржитися на нього його ж лейтенанту – зовсім інше. Ніхто за столом не потурбувався бодай удати, що їсть. Баці та унегень немов не могли дочекатися можливості піти, роззиралися, намагаючись не дивитися ні на жінь, ні на чаххання. Але, схоже, самого чаххання її слова лише розвеселили. О, то ти вважаєш його придурком. У ній спалахнув гнів. Залишки обачності згоріли. Він нетерплячий, надміру вимогливий порано каї. Послухай, усі на межі, квапливо перебив баці. Нам не варто скаржитися. Чаханю, не треба говорити. Я про те, що, послухай. Чахань застукотів пальцями по столу. Баджі. Унегень. Я хочу поговорити з жін наодинці. Він говорив так владно, так само впевнено. Що жінь подумала, звісно ж, бадзі скаже Чахханю, куди він може себе поцілувати. Але бадзі з унегинем просто підняли миски і встали з-за столу. Вражена, вона спостерігала, як, не промовивши ні слова, вони йдуть на інший бік кімнати. Навіть алтанові накази не виконувалися з такою беззаперечною покірністю. Коли інші вже не могли їх чути, чахань нахилився вперед. «Якщо ти ще хоч раз так заговориш про Алтаня», Люб'язно промовив він, я тебе вебею. Мабуть, Чаххань залякав баці та унегиня, але жінь була надто розгнівана, щоб його боятися. Ну спробуй, випалила вона. Не схоже, що в нас є зайві солдати. Вуста чахання викривалися в посмішці. Алтань казав, що з тобою буде важко. Вона обережно глянула на нього. Алтань не помилився. То ти його не поважаєш. Я поважаю його, мовила вона. Просто я. Він був. Інакшим. Параноїком. Не тим командиром, якого я знала. Але їй не хотілося визнавати, що Алтань її ще лякав. Проте Чаххань несподівано поспівчував. Зрозумій, Алтань тільки но став командиром. Він намагається з'ясувати, що робити, так само, як і ти. Він боїться. Боїться. Жень мало не реготнула. За останні два тижні розмах операції Алтаня так збільшився, що здавалося, не би він власноруч намагався завоювати всю федерацію. Алтань не знає, що означає боятися. Алтань, може, і наймогутніший майстер бойових мистецтв, нині живий у Нікані. А може, і у світі, сказав Чаххань. Але до цього більшу частину свого життя він просто добре виконував накази. Смерть Туйра підкосила всіх нас. Алтань був не готовий до такої відповідальності. Командування дається йому важко. Він не може знайти порозуміння з воєначальниками. Перевтомлюється. Намагається виграти всю війну загоном із десяти осіб. І програє. Тобто ми не зможемо втримати Кахурдалайн. Тобто нам і не судилося втримати кахурдален, сказав Чаххань. Кахурдалень був кривавою жертвою, щоб виграти час. Алтань програє, бо в Кахурдалені не можна перемогти, і коли це станеться, це його зламає. Алтань не зламається, сказала вона. Алтань – найсильніший воїн з поміж усіх, кого вона бачила. Алтань не міг зламатися. Алтань вразливіший, ніж ти думаєш, сказав Чаххань. Він іде тріщинами під тягарем командування, хіба не бачиш. Для нього це нова територія, і він борсається, бо повністю залежить від перемоги. Жінь зробила скептичне обличчя. Уся країна залежить від нашої перемоги. Чахань похитав головою. Я не про те. Алтань звик перемагати. Усе життя він був на п'єдесталі. Останній спірлієць – національна рідкість. Найкращий студент академії. Улюбленець Туйравцике. Цике. Його годували потоком постійного схвалення за те, що він добре руйнує, а тут він не отримує похвали, та ще й власні солдати відкрито йому не коряться. Я не. Та годі, жин. Ти поводишся як мала стерва, ось, а все тому, що Алтань не погладив тебе по голівці і не сказав, що ти гарно виконуєш свою роботу. Жін підвелася і грюкнула долонями по столу. «Послухай, придурку, мені не треба твоїх указівок, що робити?» «І все ж, оскільки я твій лейтенант, це не прямий обов'язок», чахань Ліново дивився на неї, і вираз його обличчя був таким самовдоволеним, аж жін затремтіла, стримуючись, щоб не вдарити його головою об стіл. «Твій обов'язок – коритися». «Ні обов'язок – побачити, що ти перестала партачити». Тож раджу зібрати все своє лайно, навчитися прикликати довбаний вогонь, щоб валтання було на одну проблему менше. Це зрозуміло. Роздаял 19. То хто ж той новоприбулий? буденно запитав Неджа. Жін не була впевнена, що може обговорювати чахання, не вляпавшись у щось недобре, а надто з огляду на те, що вони мали б критися. Але вони, як їй здавалося, уже декілька годин сиділи за барикадою і їй ставало нудно. Лейтенант Алтаня. «І чому я ніколи не бачив його раніше?» «Він був далеко», – сказала вона. Над ними просвистіла хмара стріл. Неджа пірнув назад за барикаду. Сьомий підрозділ та цики почали спільний штурм будівель посольств біля причалу і намагалися розділити головний табір Федерації Навпіл. Теоретично, якби вони захопили стару штаб-квартиру при Західників, то змогли б роз'єднати сили ворога і відрізати їм доступ до доків. Вони відправили два полки, один атакував перпендикулярно до річки, а інший пробирався до причалу від каналів. Але щоб дістатися причалу, вони мали проминути п'ять перехрест, які добре охороняли, і це вилилося у п'ять кривавих сутичок. Федерація не вийшла проти них у відкритому полі, та й не мала такої потреби. Їхні солдати були в безпечному укритті за стінами будівель, які вони утримували на причалі і відповіли на стрімку атаку нікарців, розмістившись на дахах та стріляючи з вікон горішніх поверхів будівель посольств. Сьомому підрозділу лишалося тільки кинути основну піхоту проти укріпленої позиції федерації. Вони мусили ризикнути, сподіваючись, що тиску нікарських військ вистачить, щоб витіснити федерацію. Це перетворилося на боротьбу плоті проти сталі, і міліція намірилася зламати Федерацію ціною своїх тіл. «Тобто ти гадки не маєш», – сказав Неджа, коли в нього над головою вибухнула вогняна ракета. «Тобто це не твоє діло». Вона не знала, чи Неджа намагався витягти з неї інформацію для батька, чи просто хотів трохи поговорити. На її думку, це й не мало значення. Присутність Чахханя заледве була таємницею, а надто після його драматичного порятунку Алтанем за східними воротами. Однак, може, саме тому міліція боялася його ще дужче, аніж інших цики разом узятих. За кілька кроків від них Суні запалив одну з особливих бомб Жамси і швергонув її через барикаду. Вони низько припали до землі і затулили вуха, а їхні ніздрі заповнив знайомий кислотний, сірчаний сморід. Обстріл стрілами припинився. Це лайно. З натиском запитав Неджа. Не питай, відповіла Жин. Під час тимчасового затища, здобутого завдяки лайняній бомбіжамси, вони вийшли з за барикади і кинулися далі вулицею, щоб дістатися наступного з п'яти перехрестя. Я чув, що від нього аж мурахи по шкірі, продовжив Неджа. А ще що він із внутрішніх держав? Цара теж із внутрішніх держав. І що? Я чув, що він надприродний. Сказав Неджа. Жень пехикнула. Ми в цике. Ми всі надприродні. У повітрі прокотився сильний вибух, а за ним серія спалахів вогню. Алтан. Він вів усіх за собою. Його скала мучена полум'я в купі з чималою кількістю порохових вистав з чинили низку великих пожеж, які суттєво покращили видимість уночі. Алтань прорвався до наступного перехрестя. Нікарці продовжували наступ Але він може те, що спірлійцям не під силу, сказав Неджа, поки вони просувалися вперед Кажуть, може читати майбутнє Надламувати свідомість Батько говорить, що про нього чули навіть воїначальники Ти знала А це наводить на деякі думки Якщо Валтаня такий могутній лейтенант, якого бояться навіть воєначальники, то навіщо відсилати його з лайна? Що вони задумали? Я не спигуватиму за власним підрозділом для тебе, сказала Жень. А я й не прошу, м'яко промовив Неджа. Лише кажу, щоб не втрачала пильності. А ти не пехай носа у справи мого підрозділу. Але Неджа вже не слухав, він дивився поверх плеча Жинь на щось далеке вздовж причалу, де пробивався перший фронт нікарських солдатів. А це що? Жін витягла шию, щоби собі побачити те, на що він дивився. А потім спантеличено скосила очі. Дивний зелен жовтий туман почав сунути на блокаду до двох загонів перед ними. Немов мов би вісні, бій зупинився. Передовий загін завмер і опустив зброю майже в гіпнозі, коли хмара досягла стіни, зупинилася, збираючись хвилею, а потім важко перевалилася в окопи. А потім почувся крик. «Відступаємо!» – загорлав командир загону. «Відступаємо!» Міліція миттю змінила напрямок, почавши неорганізовано відступати подалі від газу. Вони кинули позиції, здобуті у важкому бою біля причалу, аби лишень утекти. Жінь закашлялася і на бігу озирнулася через плече. Більшість солдатів, які не змогли втекти від газу, лежали й хапали ротами повітря, корчилися на землі, дряпали обличчя, не би їх атакувало власне горло. Інші лежали вже без руху. Вістря стріли черкнуло жінь по щоці, сама стріла врізалася в землю перед нею. Кутик вуст вибухнув болем, вона прикрила його рукою і побігла далі. Солдати Федерації обстрілювати їх із-за хмари отруйного туману, не би збиралися зняти одного за одним. Попереду Жінь замайоріла лінія дерев. З нею буде все гаразд, щойно вона сховається за листям. Жінь опустила голову і кинулася туди. Ще лише сто метрів 50 20. Позаду почувся здушений стогін. Жінь повернула голову, щоб озирнутись. І перечепилася через камінь за мить до того, як ще одна стріла просвистіла в неї над головою. Кров зі щоки залила очі. Жінь нестямно витерла її і припала до землі. Як виявилося, стогнав неджа. Він нестямно повз уперед, але газ таки його наздогнав. Вони зустрілися поглядами в тумані. Він підняв до неї руку. Жінна жахано дивилася. Розкривши рота в мовчазному крику, як газ огортає його. Крізь газ вона бачила, як до них наближаються постаті. Солдати Федерації. Вони вдягли на голови великі штуковини, маски, які закривали їхні шиї та обличчя. Схоже, до газу вони були неуразливі. Один підняв велику руку в рукавиці й указав туди, де лежав Неджа. Навіть не думаючи, Жін затамувала подих і кинулася в туман. Туман обпік шкіру, щойно вона його торкнулася. Жінь зціпила зуби і рвонулася вперед через біль, але заледве ступила десять кроків, як хтось ухопив її за плече і потягнув назад із загазованої зони. Вона шалено відбрикувалася, щоб вирватися. Алтань не відпускав. «Відчепися!» Вона вдарила його ліктем в обличчя. Алтань спіткнувся і схопився за носа. Жінь спробувала обійти його, але Алтань смикнув її назад за зап'ясток. «Що ти робиш?» Рвучко запитав він. «Вони схопили Неджу!» закричала вона. «Мені байдуже!» Він штовхнув її до лінії дерев. «Відступаємо!» «Ти кидаєш одного з наших на смерть!» «Він не один із наших, він один із сьомого!» «Уперед!» «Я не кину друга!» «Кинеш, якщо я накажу!» Але не джа. «Я не почуватимуся винним за це», сказав Алтань і вдарив її кулаком у сонячне сплетіння. Приголомшена, паралізована, Жінь упала на коліна. Вона чула, як Алтань вигукує накази, а потім хтось підняв її, перекинув через плече, не мов би дитину. Жін брикалася і кричала, коли солдати тягли її до бараків. За спини вояка їй здалося, що вона розгледіла як солдати Федерації в масках потягли на джугеть. Газова атака справила саме той ефект, якого Федерація і прагнула. Цукрова бомба була руйнівною, а газова атака – страхітливою. На жахані мешканці Кахурда Лайна висипали на вулиці. І хоч сам газ розвіявся вже за годину, про нього швидко розійшлися чутки. Про туман – ворога, який убиває всіх без розбору. Від випарів ніде було сховатися. Цивільні почали масово тікати з міста, не впевнені, що міліція здатна їх захистити. Вулиці огорнула паніка. Солдати цуня горли охриплими голосами, намагаючись переконати цивільних, що в стінах міста безпечніше. Але люди не слухали. Вони почувалися в пастці. Вузькі, звивисті вулички Кахурда-Лайна означали певну смерть якщо буде ще одна газова атака. Ціле місто потонуло в хаосі, командири скликали термінову нараду в найближчій штаб-квартирі. Сики їрмалися в кабінеті воєначальника Барана разом з іншими воєначальниками та їхніми молодшими офіцерами. Жін прихилилася до стіни в кутку, просто слухаючи, як командири сперечаються про негайну стратегію. Атаку на пляжі пережив лише один солдат Цуня. Він відстав, кинув зброю і побіг, Щойно побачив, як товариші почали задихатися. Це було ніби дихати полум'ям, розповів він. Ніби Руе зажарені голки простромили легені. Я думав, що мене душить якийсь невидимий демон горло, стиснулося, я не міг дихати, він здригнувся. Жень слухала та обурювалася, що він не не джа. Лише п'ятдесят метрів. Я могла його врятувати. Могла витягти нас обох. «Треба зараз же евакуювати серед місця», – сказав Цун. Він був диво вижу спокійним як для людини, котра щойно втратила понад сотню своїх людей в отруйному тумані. «Мої люди! Ваші люди контролюватимуть натовп. Цивільні затопчуть одне одного, намагаючись вибратися з міста, і мугенці легко зможуть вистріляти їх, якщо не відновити порядок», – зауважував Тань. Неймовірно, але Цунь не сперечався. Ми зберемо штаб-квартиру і перейдемо далі у склад Сіхан, продовжив Алтань. А полоненого можемо кинути в підвал. Жін різко підняла голову. Якого полоненого? Вона неясно розуміла, що взагалі не мала говорити, що рядовий солдат Цики не є учасником цієї наради і не має права голосу. Але вона була надто поглинута скорботою та виснажена, щоб цим перейматися. До неї нахилився унегень і пробурмотів на вухо. Один із солдатів Федерації втрапив у власний газ Алтань, забрав його маску і витягнув його. Жінь із невірою кліпнула. «Ви поверталися?» – запитала вона. Їй здалося, що голос прозвучав дуже гучно. «У вас була маска». Алтань роздратовано зиркнув на неї. «Зараз не час», – сказав він. Жін важко звелася на ноги. «Ти дозволив одному з наших померти?» Ми обговоримо це потім». Вона розуміла, теоретично, стратегічну вигоду від утримання полоненого федерації. Останніх солдатів федерації, яких спіймали за спигунством на іншому березі річки, одразу розірвали розлючені цивільні. Але все ж таки. «Навіть не віриться», – промовила Жін. «Ми наглянемо за евакуацією штаб-квартир», – голосно сказав Алтань, заглушуючи її. «Перегрупуємося в складі». Цунь коротко кивнув, а потім пробормотів щось своїм офіцерам. Вони віддали йому честь і вибігли зі штаб-квартири. Алтань тим часом віддавав накази Цике. «Царо, у Негеню, Жамсо, організуйте нам безпечний прохід до складу і спрямуйте туди офіцерів Цуня. Баці та Суні допоможіть Енькі спакувати майстерню. Решта на позиції, на випадок ще однієї атаки, біля дверей він зупинився. Жин, Залися. Жінь затрималася. Виходячи, унегень знервовано глянув на неї. Алтань зачекав, доки вони лишилися самі, а потім зачинив двері. Він перетнув кімнату і став так, що між ними майже не лишилося відстані. Не супереч мені, тихо сказав він. Жінь схрестила руки. Взагалі чи тільки в присутності чуня. Алтань не купився. Відповідай мені як солдат командиру. Або що? Накажеш Суні витягти мене з кабінету. Ти переступаєш межу, голос Алтаня опустився до небезпечно малої гучності. А ти дозволив померти моєму другові, відповіла Жинь. Він лежав там, і ти його покинув. Ти не змогла б його витягти. Ні, змогла б, не вгавала Жинь. А навіть якби і не змогла б, ти зміг би... Ти міг урятувати мого друга замість того, щоб витягувати якогось солдата федерації, який заслуговував там померти. Полонені мають більшу стратегічну вагу, ніж окремі солдати, спокійно промовив Алтань. Маєчня, прогарчала вона. Алтань не відповів. Він підійшов ще на два кроки і ударив її в обличчя. Вона навіть не спробувала захиститися. Прийняла повну силу його удару без підготовки. Удар був таким сильним, що її голова смикнулася вбік. Від несподіваного тиску підігнулися коліна, і вона впала на землю. Приголомшена, Жинь підняла руку до щоки. На пальцях лишилася кров, Алтань відкрив її рану від стріли. Вона повільно підняла погляд на Алтаня. У вухах джвеніло. Його багряні очі зустрілися з її очима. Неприхована лють на його обличчі приголомшила її. Як ти смієш, сказав він. Його голос був надмірно гучним, спотвореним у її вражених вухах. Ти неправильно розумієш суть наших стосунків. Я тобі не друг. Я тобі не брат, хоча ми й могли б бути рідною. Я твій командир. І ти не оскаржуватимеш моїх наказів. Ти виконуватимеш їх, не ставлячи запитань. Або ти коришся мені, або йдеш із лав міліції. Його голос мав подвійний тембр, подібний до тембру Дзяна, коли він відкрив порожнечу в Сінегарді. Алтанові очі спалахнули червоним, ні, вони були не червоні, а кольору самого вогню. Позаду нього розгоралося полум'я, біліше та жаркіше, аніж те, яке вона коли-небудь прикликала. Жін була невразлива до власного вогню, але не до вогню Алтаня. Його полум'я обпікало, заважало дихати, змушувало відступати. Свін у вузах сягнув Крещендо. «Він не має права так поводитися з тобою», – прозвучав голос у голові Жень. «Не сміє залякувати тебе». Вона не могла дозволити собі зайти задалеко і зіщулитися від страху. Ані перед Алтанем, ані перед будь Жін Жень підвелася й, сягнувши кудись усередину себе, кудись у злісну, темну та жахливу частину себе, відкрила канал сутності, яка чекала, доки її прикличуть. Кімната нахилилася, немовби на неї дивилися крізь довгу багряну призму. Знайомий жар повернувся у вени, жар, який вимагав крові та попелу. Крізь червоний серпанок їй здалося, що Алтанові очі розширилися від подиву. Вона розправила плечі. Полум'я стікало з плечей і назад, полум'я відзеркалювало Алтанове. Вона ступила крок до нього. Кімнату наповнило гучне потріскування. Жінь відчула сильний тиск. Затремтіла під його вагою. Почула пташиний сміх. Почула задоволене зітхання бога. Ви діти, пробурмотів фенікс. Дурні, сміховинні діти. Мої діти. Алтань був приголомшений. Але тільки на її полум'я почало опиратися його вогню, їй знову стало неприємно спекотно, немовби чужий вогонь випалював її. Алтанове полум'я було ніби джерело безмежної ненависті. Воно палило глибоко і повільно. Жін майже могла відчути його смак, його отруйні наміри, давні страждання, і це жахнуло її. Як одна людина може так несамовито ненавидіти? Що з ним трапилося? Жін більше не могла втримати свого полум'я. Алтанове горіло дужче. Вони мірялися силою духу, і вона програла. Якусь мить вона ще намагалася, а потім полум'я знову ковзнуло в либне і так само швидко, як і з'явилося. Алтанів вогонь згас через мить. Ось воно, подумала жінь. Я переступила межу. Це кінець. Але Алтань не видавався роздратованим. Не скидалося на те, що він збирається стратити її. Ні, він був задоволений. То он що для цього потрібно, сказав він. Жінь почувалася спустошеною, немов би вогонь випалив щось усередині неї. Вона навіть не могла гніватися. Тож просто стояла. Та пішов ти, сказала вона. Пішов ти. Повертайся на пост, солдате, наказав Алтань. Вона вийшла з його кабінету, грюкнувши дверима. Та пішла я. Роздає двадцять». «Он і де. Жінь знайшла чаханя на північній стіні. Він стояв, схрестивши руки на грудях, і спостерігав, як вузькими вулицями Кахордалей наснують цивільні, немов мурахи, що вибігли зі зруйнованого мурашника. Вони тяглися крізь міські ворота безладним натовпом, разом із пожитками, складеними вози, прив'язаними на биків та коней, закинутими на плечі на палях, призначених для носіння води. Дехто просто тягнув речі за собою в мішках. Люди вирішили радше випробувати долю на відкритій місцевості, аніж іще бодай на день лишитися в приреченому місті. Міліція лишалася в Кахурдалайні, він досі був стратегічною базою, яку потрібно втримати, але тепер вони захищали самі порожні будівлі. «З Кахурдалайном покінчено», – сказав чахань, прихилившись до стіни. І з міліцією також. Надалі постачання вже не буде. І лікарень. І їжі. Солдати б'ються в битвах, але життя армії підтримують цивільні. Втратиш джерело ресурсів, програєш війну. Мені треба з тобою поговорити, промовила Жін. Чаххань повернувся до неї обличчям, і вона мало не здригнулася від тих очей безінець. Він ковзнув поглядом до яскраво-червоного сліду на її щотці. Його вуста стиснулися в тонку лінію, не мов Чаххань точно знав, як ця мітка там опинилася. «Сварка між закоханими!» Протягнув він. «Розбіжність у поглядах!» «Не варто було торочити про того хлопця», не схвально промовив він. «Алтань не потерпить таких вибриків. Він не дуже терплячий. Він не людина», сказала вона, пригадуючи той жахливий гнів, який стояв за силою Алтаня. Вона думала, що розуміла Алтаня. Думала, що могла дотягтися до людини, яка стояла за званням командира. Але тепер усвідомила, що взагалі його не знала. Алтань, якого вона знала, принаймні Алтань у її уявленні, нічого не заподіяв би своїм людям. Не лишив би когось помирати. Він. Я не знаю, що він таке. Алтаню ніколи і не дозволяли бути людиною, сказав Чаххань, і його голос звучав несподівано лагідно. Ще з дитинства його зробили активом міліції. Твої майстри в академії годували його опіумом за напади на однокласників і тренували до цієї війни, як собаку. А тепер на його плечі лягла найважча керівна посада, яка тільки існує в міліції, і ти дивуєшся, чому він не завдав собі клопоту попіклуватися про твого малого улюбленця. Жінь ладна була вдарили чахання за ці слова, але стрималась і стіпила зуби. Я прийшла не для того, щоб обговорювати Алтаня. Тоді навіщо ж ти прийшла? Покажи, на що ти здатний, сказала вона. Любонько, я здатний багато на що. Жінь наїжачилася. Відведи мене до богів. Чаххань мав самовдоволений вигляд. Я думав, що ти без проблем можеш прикликати богів. Я не можу робити цього так само легко, як Алтань. Але ти можеш це робити. Вона стиснула кулаки. Я хочу робити це так само, як Алтань. Чахань підняв брову. Жень глибоко вдихнула. Чаханю не обов'язково знати, що трапилося в штабі Алтаня. Я намагалася місяцями. Думаю, що тепер зрозуміла, не впевнена, але щось хтось мене блокує. Чаххань напустив на обличчя легку зацікавленість, схилив голову. Так він до болю нагадував Дзяна. «Тобі докучають?» «Жінка!» «Та невже!» «Ходи зі мною», – сказала вона. «Я покажу». «Чому зараз?» Він схрестив руки на грудях. «Що сталося?» Жінь не відповіла. «Мені треба навчитися робити те, що може він...» Рішуче заявила вона. Прикликати таку ж силу, на яку здатен він. І ти не поділилася цим зі мною раніше, бо... Бляха, бо тебе тут не було. А коли я повернувся? Я корилася пересторогам свого майстра. Чахань говорив так, не би зло втішався. І ці перестороги вже для тебе неважливі. Жінь стиснула щелепи. Я зрозуміла що майстри неминуче стримують своїх учнів. Чаххань повільно кивнув, хоча з його обличчя не можна було нічого зрозуміти. «І якщо я не зможу позбутися цього привида?» «То хоча б зрозумієш, вона простягла руки. Будь ласка!» Цього прохання було достатньо. Чаххань ледь кивнув, а потім запросив її сісти поруч. Жінь спостерігала, як він зняв заплічний мішок і розгорнув на кам'яній підлозі. Усередині був просто неймовірний запас психоделіків, охайно розкладених у понад 20 маленьких кишеньках. Ось це добули незмакових рослин, сказав він, змішуючи порожки у скляній піалі. Цей наркотик значно сильніший. Легке передозування спричинить сліпоту. А ще трохи, і помреш за лічені хвилини. Ти мені довіряєш? Ні. Але це неважливо. Злегка форкнувши, Чаххань струсонув піелу. Він висипав суміш на долоню, лизнув казівний палець і встромив його в наркотик так, щоб кінчик укрився тонким шаром темно-синього порожку. «Відкрий рота», – наказав він. Жінь придушила спалах вагання і підкорилася. Чахань притиснув кінчик пальця їй до язика. Вона заплющила очі. Відчула, як психоделік просочується в слину. Напад був раптовим і нещивним, не мов би темна хвиля океанічної води раптово накрила Жін із головою. Її нервова система повністю вийшла з ладу, вона втратила здатність сидіти й упала чахханеві до них. Тепер вона була цілком уразлива перед ним. Він може просто зараз убити мене, туманно подумала Жін. Вона не знала чому, але ця думка першою сяйнула у свідомості. Може, позбутися мене зараз, якщо схоче. Але Чаххань лише став навколішки поруч із нею, обхопив її обличчя за щоки і притиснувся до неї чолом. Його очі були розширені, дуже широкі. Жінь ветеупилася в них, зачарована. Вони були темним простором, вікном у засніжений пейзаж, і вона провалювалася крізь них. А потім вони вихором здійнялися вгору. Жінь не знала, чого чекати. За два роки навчання дзан жодного разу не проводив її у вимір духів. Вона завжди була у своїй свідомості сама, лише її душа в порожнечі мандрувала до богів. З Чахханем вона почувалася так, не би від неї відірвалася частина, не би він затис її в долоні і тягнув куди сам хотів. Жінь була нематеріальна, не мала тіла чи форми, але Чаххань мав. Він лишався таким же цілісним і реальним, як і раніше, а може навіть ще реальнішим. У матеріальному світі він здавався виснаженим і змарнілим, а у вимірі духів – міцним та справжнім. Тепер вона зрозуміла, чому Чахханю і царі судилося бути двома половинками цілого. Цара приземлена, матеріальна, повністю зіткана з земного. Називати їх якірними близнюками неправильно, це вона тільки якір для свого неземного брата, який душчі належав виміру духу, аніж світу плоті і крові. Жінь уже добре знала шлях до пантеону. І перед нею знову матеріалізувалася жінка. Але цього разу щось змінилося. Цього разу жінка нагадувала непривида, а труп, половина її обличчя була ніби зірвана і відкривала кістку, а обладунки вщент обгоріли. Жінка благально простягнула до жінь руку. «Він заїсть тебе живцем», – сказала вона. «Полум'я поглине тебе». «Знайти нашого Бога означає знайти на землі пекло, юна воїтелько. Ти горітимеш і горітимеш, і ніколи не знайдеш спокою». «Як цікаво», – промовив чахань. «Хто ти?» Жінка завертілася навколо нього. «Ти знаєш, хто я?» – сказала вона. «Я зрадниця і проклята. Я спокута. Я останній шанс цієї дівчини на спасіння. Розумію». Пробурмотів чахань. То он де ти ховаєшся? Про що ти? наполегливо запитала жинь. Хто вона? Але чахань говорив повз неї, звертаючись безпосередньо до жінки. Ти мала б бути в чолу у коріках. Чулу у коріках не зможе мене втримати, просичала жінка. Я спірлійка. Мій прах вільний. Вона простягнула руку і погладила Жінь по зраненій щоці. «Не мов би мати пестить своє дитя?» «Ти ж не хочеш, щоб я пішла?» «Я тобі потрібна!» Жін здригнулася від її дотику. «Мені потрібен мій Бог!» «Мені потрібна сила і потрібен вогонь!» «Якщо прикличеш його зараз, то приведеш пекло на землю», – застерегла жінка. «Кахурдалейн, це пекло на землі», – сказала Жін. Вона бачила, як Неджа кричав у тумані, і її голос затремтів. Ти не знаєш, що таке справжнє страждання розлючено наполягала жінка. Жінь стиснула кулаки, раптом оскаженівши. Справжнє страждання. Вона бачила, як її друзів проштрикували алебардами, пронизували хмарою стріл, рубали мечами, палили на смерть в отруйному тумані. Вона підпалила сінегард. Вона бачила, як федерація захопила кахурдалайн мало не за одну ніч. Я бачила більше аніж справедливу частку страждань, просичала Жін. «Я намагаюся врятувати тебе, дитя!» «Чому ти цього не розумієш?» «А як же Алтань?» виклично запитала Жень. «Чому ти ніколи не пробувала спинити його?» Жінка схилила голову. «Он воно що?» «Ти заздриш тому, на що він здатний!» Жінь розкрила рота, але нічого не сказала. «Ні». «Так». «Яке це мало значення?» «Якби вона була такою ж сильною, як Алтань, він не зміг би її стримати». «Якби вона була такою сильною, як Алтань, то змогла б урятувати Неджу». «Той хлопець за межами спокути», – сказала жінка. «Той хлопець зламаний, як і решта». «Але ти, ти досі чиста». Тебе ще можна врятувати. Я не хочу, щоб мене рятували. Закричала жін. Я хочу сили. Алтанової сили. Я хочу стати наймогутнішою шаманкою всіх часів, тож мене ніхто не врятує. Ця сила може випалити світ, сумно промовила жінка. Ця сила знищить усе, що ти будь-коли любила. Ти переможеш ворога, а перемога перетвориться на попіл у роті. Чахань нарешті повернув собі спокій. «Ти не маєш права тут лишатися», – сказав він. Його голос лед тремтів, але він підняв тонку руку до жінки, проганяючи її цим жестом. «Твоє місце у вимірі мертвих». «Повертайся до мертвих». «Навіть не намагайся», – глузливо посміхнулася жінка. «Ти не зможеш мене прогнати». «Свого часу я здолала значно могутніших шаманів за тебе». Немає могутніших за мене, сказав чаххань і почав промовляти щось своєю мовою, грубою, гортанною, якою колись говорив Дзан, мовою, у якій жінь тепер упізнала мову внутрішніх держав. Його очі засіяли золотим. Жінка затремтіла, немов стояла в епіцентрі землетрусу, а потім несподівано її охопило полум'я. Вогонь підсвітив її обличчя зсередини, наче роєзажарене вугілля, наче бурштин, який ось ось мав вибухнути. Жінка розлетілася на шматки. Чаххань схопив жінь за зап'ясток і смикнув. Вона знову стала нематеріальною і стрімко полетіла головою вперед у просторі, де все здавалося нереальним. Жінь не вирішувала, куди вони прямували, і могла зосередитися тільки на тому, щоб лишитися цілою, лишитися собою, аж доки Чаххань зупиниться і вона зорієнтується, не втративши себе зовсім. Це був не пантеон. Спантелечена жінь розвернулася. Вони опинились у тьманій кімнаті завбільшки, як Алтанів штаб, з низькою, склепінчастою стелею, що змусила їх нахилитися. Куди б жінь не глянула, скрізь виднілися мозаїки з маленьких кахлів із зображеннями невідомих або незрозумілих їстцем. Рибалка тягнув повній сіті озброєних воїнів. Хлопець був обвитий драконом. Довговолоса жінка плакала над зламаним мечем і двома тілами. У центрі кімнати стояв великий шестикутний вівтар. На ньому були вигравіювані 64 знаки давньонікарської писемності. «Де ми?» – запитала Жін. «У безпечному місці, яке я обрав», – сказав Чаххань. Він був виснажений. Вона виявилася значно сильнішою, ніж я очікував. Я переніс нас до першого місця, яке спало на думку. Це пророкувальня. Тут ми можемо розпитати про твою жінку. Ходімо до вівтаря. Ідучи за ним, жінь зачудовано роззиралася, пробігалася пальцями по ретельно викладених кахлях. Це частина пантеону. Ні. То це реальне місце. Реальне у твоєму розумі, відповів Чаххань. А він не менш реальний за все інше. Зан ніколи мене такого не вчив. Це тому, що ви – нікарці. Такі примітивні, сказав Чахань. Досі мислите в рамках суворої бінарності між матеріальним світом і пантеоном. Ти вважаєш, що прикликати богів це ніби покликати собаку з двору до будинку. Але ви не можете осягнути світ снів як фізичне місце. Боги живописці. Ваш матеріальний світ полотно. А пророкування це кут, під яким ми бачимо кольори на палітрі. Насправді це не місце а точка зору. Але ти тлумачиш її як кімнату, бо твій людський розум не може осягнути її якось інакше. А як же вівтар? Мозаїки. Хто їх створив? Ніхто. Ти все одно не розумієш. Це ментальні конструкції, щоб ти могла осягнути вже написані ідеї. Талву бачить цю кімнату зовсім інакше. Талву. Чаххань кивнув підборіддям на щось перед ними. Ти повернувся так скоро, почувся спокійний чужий голос. У тьмяному світлі жінь не помітила створіння, яке стояло за шестикутним вівтарем. Воно повільно обійшло коло і низько вклонилося чаханю. Істота не скидалася на будь-що колись бачена жінь, радше на тигра, але з хутром пів метра завдовжки. В істоті було жіноче обличчя, лев'ячі ноги, свинячі зуби і дуже довгий хвіст який міг належати мавпі. Вона богиня. Хранителька Гексаграм, сказав Чаххань і так само низько вклонився. Він потягнув жінь на підлогу разом із собою. Талву схилила голову до Чахханя. Час питань для тебе вичерпався. Але ти, вона глянула на жінь. Ти ніколи і нічого в мене не питала. Можеш іти далі. Що це за місце? Запитала у Чахханя. «Що воно вона може мені розповісти?» «Пророкувальня зберігає гексаграми», – відповів він. «Гексаграми – це 64 комбінації ліній, розірваних або суцільних», – він указав на краснопис по боках вівтаря, і Жинь побачила, що кожен знак і справді складався з шести ліній. «Постав Талву своє запитання, викинь гексаграму, і вона прочитає для тебе значення ліній». Вона може розповісти мені про майбутнє. Ніхто не може пророкувати майбутнє, сказав Чаххань. Воно завжди змінюється, завжди залежить від окремих виборів. Але Талву може розповісти тобі про сили, залучені до гри. Про форму речей, якої не видно неозброєним оком. Про колір минулих подій. Майбутнє – це модель, залежна від рухів теперішнього – але Талву може прочитати для тебе течії, як досвідчений моряк читає океан. Тобі лише треба озвучити запитання. Жін починала розуміти, чому Чаххань наганяє на всіх такий страх він як Дзян, незагрозливий та дивакуватий, доки не зрозумієш, яка глибока сила криється за тендітним фасадом. Як Дзян сформулював би запитання. Вона якийсь час перебирала слова. А потім виступила вперед, до Талву. «Що Фенікс хоче, аби я знала?» Талву майже всміхалася. «Кинь монети шість разів». Раптом на шестикутному вівтарі з'явилися три монети, складені одна на одну. Не схожі на монети Нікарської імперії, надто великі, радше шестикутні, ніж знайомі Жінькруглі та Елі та Злитки. Вона підняла їх, оцінюючи вагу. Монети виявилися важчими, ніж здавалося. На аверсі кожної був вигравіваний упізнаваний профіль Червоного імператора, а на реверсі – напис давньонікарською, якого жінь не могла розшифрувати. Кожен кидок монет визначає лінію на гексаграмі, сказав Чаххань. Ці лінії, моделі, вписані у Всесвіт. Це давні комбінації, описи форм, які існували задовго до того, як ми народилися. Для тебе вони не матимуть сенсу. Але Талву прочитає їх, а я розтлумачу. «А чому це ти маєш тлумачити?» «Бо я провидець». «Мене цього вчили», – відповів Чаххань. «Вихідці з внутрішніх районів не прикликають богів униз, як це робиш ти. Ми піднімаємося до них. Наші шамани годинами сидять у трансі, вивчаючи таємниці космосу. Я провів у пантеоні більше часу, ніж ти у своєму світі». Досі я розшифрував у досталь гексаграм, щоб знати, як вони описують форму нашого світу. І якщо ти спробуєш розтлумачити їх сама, то лише заплутаєшся. Дозволь тобі допомогти. Гаразд, жінкинула три монети на шестикутний вівтар. Усі три впали реверсом до гори. Перша лінія, суцільна, прочитала Талву. Хтось готовий рухатись, але його сліди перетинаються. І що це означає? запитала Жень. Чаххань похитав головою. Та що завгодно. Кожна лінія набуває відтінку значення залежно від інших. Закінчив гексаграму. Жень знову кинула монети. Усі аверси. Друга лінія, розірвана, прочитала Талву. Суб'єкт сходить на своє місце під сонцем. Фортуна прихильна. Це ж добре. Поцікавилася жін. Залежить від того, до кого прихильна, сказав Чаххань. Суб'єкт – це не обов'язково ти. На третьому китку випало два аверси і один реверс. Третя лінія – розірвана. День добігає кінця. На сонце, що сідає, накинули сітку. Це віщує невдачу. Жін відчула, як спиною пробіг холодок. Кінець доби, сонце, що сідає, в цій країні. Заледве Чаххань мусив це розтлумачувати. Ми не переможемо в цій війні. Запитала вона в Талву. Я лише читаю гексаграми, сказала Талву. Нічого не підтверджую і не заперечую. Мене тривожить сітка. Це пастка, сказав Чаххань. Ми щось пропустили. Нам щось уготували, але ми цього не бачимо. Чаханеві слова з пантелечі не менше, ніж сама лінія, але він наказав їй знову кинути монети. Два реверси і один аверс. Четверта лінія суцільна прочитала Талву. Суб'єкт іде, охоплений вогнем і смертю від нього відречуться всі. Не мов би вихід, не мов би вхід. Не мов би горить, не мов би помирає, не мов би відбракований. З цим усе більш-менш зрозуміло сказав Чахань. Хоча в до цієї лінії було більше запитань, ніж до інших. Вона розкрила рота, але він похитав головою. «Кидай ще раз!» Талву глянула вниз. П'ята лінія, розірвана. Суб'єкт у сльозах пливе за течією, оплакує в жалобі. Схоже, чаххання це здивувало. «Справді!» «Гексаграми не брешуть», сказала Талву. У її голосі не було емоцій. Брехня лише в тлумаченні. У чахання раптом затрусилася рука. Дерев'яні намистини його браслета зацокотіли, відлунюючи в тиші кімнати. Жінь стурбовано глянула на нього, але він лише похитав головою і подав знак закінчувати. Обважнілими від страху руками Жінь кинула монети в шостий востаннє. Лідер залишає свій народ, прочитала талву. Правитель починає кампанію. Комусь за велику радість стинати голови ворогам Злу це властиво Світлі очі чахання розкрилися дуже-дуже широко Ти викинула 26 гексаграму Сітку, оголосила Талву Є відданість і конфлікт Прийде те, що існує лише пліч-опліч Лихота перемога Свобода і смерть Але Фенікс Жінка Жінь не отримала жодної бажаної відповіді. Талву взагалі їй не допомогла, лише попередила, що насувається ще більше нещастя і що в неї замало сили, аби його відвернути. Талву підняла пазуристу руку. Твій час запитань сплив. Повертайся через місяць і зможеш створити ще одну гексаграму. Не встигла Жінь заговорити, як чаххань квапливо став навколішки і потягнув за собою Жін. Дякую вам, просвітлена. Сказав він і про бормотів до жінь, нічого не каже. Кімната попливла, щойно жінь стала на коліна з крижаним поштовхом, не би її занурили в холодну воду, жінь усвідомила, що проштовхується назад до матеріального тіла. Глибоко вдихнула. І розплющила очі. Поруч із нею чахань підтягнувся, щоб сісти. Його світлі очі були величезними, глибокими в затінених очницях. Погляд, мов би, досі зосереджувався на чомусь дуже далекому, зовсім не тутешньому. Повільно він повернувся в себе, а коли нарешті помітив присутність жінь, на його обличчі майнула глибока стривоженість. «Нам треба до Алтаня», – сказав він. І якщо Алтань і здивувався, коли Чахань увірвався до складу Сіхан, тягнучи за собою жінь, то ніяк не виказав цього. Він здавався занадто виснаженим, щоб його взагалі щось тривожило. Скликай цике, сказав Чаххань. Треба йти звідси. На основі яких даних? Запитав Алтань. Була гексаграма. Я думав, що цього місяця ти вже не зможеш поставити запитання. Запитання було не моє, відповів Чаххань. А її? Алтань навіть не глянув на Жін. Ми не можемо піти з Кахурдалайна. Ми потрібні тут, як ніколи. Ми за крок до того, щоб втратити місто. І якщо Федерація проб'ється через нас, то зайде в центральну частину країни. Ми останній фронт. Ти воюєш а у битві, яку Федерації не треба вигравати, мовив Чаххань. Гексаграма розповіла про велику перемогу і велике руйнування. Кахурдален був марними зусиллями для обох сторін. Просто зараз мугенці хочуть інше місто. Це неможливо сказав Алтань. Вони не могли так швидко дістатися до Голінніїз. Маршрут річкою Голінь надто вузький, щоб рухатися військовими колонами. Вони мусили б шукати переходу через гори. Чаххань підняв брови. Закладаюся, вони його знайшли. Ну гаразд. Добре, Алтань підвівся. Я тобі вірю. Ходімо. Отак просто. Здивувалась жін. Навіть не розібравшись. Алтань вийшов із кімнати і швидко закрокував коридором. Вони квапилися, щоб не відставати. Алтань спускався сходами складу, доки не опинився перед камерою в підвалі, де тримали полоненого федерації. «Що ти робиш?» Запитала жін. «Розбираюся», – сказав Алтань і розчинив двері. У камері дуже смерділо випорожненнями. Полоненого прикували до стовпа в кутку кімнати, руки та ноги зв'язали, рота заткнули шматком тканини. В'язень був непритомний і навіть не ворухнувся, коли Алтань грюкнув дверима, перетнув кімнату та присів поруч. Його побили, одне око запливло насиченим відтінком пурпурового, а навколо зламаного носа запеклася кров. Але найгіршої шкоди завдав газ, шкіра полоненого була навіть не пурпурова, а вкрита пухарями ідучо червоного висипу. Його обличчя взагалі не скидалося на людське, а було радше страхітливим місовом кольорів. Побачивши полоненого таким обпеченим та понівеченим, жін відчула якусь дикунську втіху. Алтань торкнувся двома пальцями відкритої рани на щоці полоненого і легенько, проте різко натиснув. Прокидайся, промовив він вільною муганською. Як почуваєшся? Застогнавши, полонений повільно розплющив опухлі очі. Коли він побачив Алтаня, то кашлянув і сплюнув йому під ноги. «Неправильна відповідь», – сказав Алтань і впився нігтем у поріз. Полонений заволав. Алтань відпустив. «Чого ти хочеш?» – твердо запитав полонений. Його мугинська була груба та невиразна, значно крикливіша за відполірований акцент, який жінь вивчала в Сінегарді. Цього вірку вона зрозуміла не одразу. Щось мені підказує, що Кахурдалену узагалі не був основною ціллю, буденно промовив Алтань, присівши. Можливо, ти захочеш нам розповісти, як усе є? Полонений посміхнувся огидною закривавленою посмішкою, яка викривила його опіки. Кахурдален, повторив він, перекочуючи нікарське слово в роті, не би грудку слизу. Такому кому здалася ця гівня діра. Короче, сказав Алтань. Куди прямує основне військо? Полонений сердито зиркнув на нього і пехикнув. Алтань підняв руку і ударив його по вкритій пухарями половині обличчя. Жінь замружилася. Цілячи у виразки полоненого, у відкриті рани, Алтань завдав йому ще сильнішого та гострішого болю. «Де інша група?» Повторив Алтань. Полонений сплюнув кров Алтаневі під ноги. «Відповідай!» Закричав Алтань. Жін підстрибнула. Полонений підняв голову. Нікарська свиня, глумливо промовив він. Алтань схопив полоненого за волосся на потилиці. Другим кулаком ударив у вже підбите око. Знову. І знову. Кров бризкала в різні боки, ляпала на брудну підлогу. Припини, пискнула Жінь. Алтань розвернувся. Вийди або заткнися, прогарчав він. З такими темпами він знепритомніє, сказала вона, її серце калатало в грудях. А в нас немає часу приводити його до тями. Якусь мить Алтань дивився на неї шаленими очима. А потім коротко кивнув і повернувся до полоненого. Сядь. Полонений пробормочив щось, чого ніхто не зміг розібрати. Алтань копнув його під ребра. Сядь. Полонений сплюнув ще грудку крові Алтаню на взуття. Його голова схилилася вбік. Алтань зумисне повільно витер ступню об землю, а потім присів перед полоненим. Він підчепив його підборіддя двома пальцями і прихилив до свого обличчя в майже інтимному жесті. Агов, до тебе звертаюся, сказав Алтань. Агов. Прокинься!» Він ляскав полоненого по щоках, доки його очі тремтливо не розплющилися. «Я тобі нічого не скажу», – глузував далі полонений. «Скажеш», – промовив Алтань. Його голос різко, гостро контрастував із попереднім криком. «Ти знаєш, що таке спірлійці?» Полонений звів брови до купи, спантели чений. «Що?» «Звісно, знаєш», – м'яко сказав Алтань. Його голос перейшов у низьке оксамитове мурчання. «Звісно, ти чув розповіді про нас». Звісно, острів не забули. Мабуть, ти був ще дитиною, коли твій народ винищив спір, адже так. А ти знав, що він зробив за одну ніч. Убив усіх до одного чоловіків, жінок і дітей. На скронях полоненого намистинами виступив Піт, стікав униз і змішувався зі свіжими цівками крові. Алтань клацнув пальцями перед очима полоненого. «Бачиш це? Бачиш мої пальці?» Так або ні. Так, сипло озвався полонений. Алтань нахилив голову. Кажуть, твій народ боявся спірлійців. Саме тому генерали наказали, щоб жодна спірлійська дитина не вижила, адже боялися того, ким ми могли стати. А знаєш чому? Полонений невиразно дивився поперед себе. Алтань знову клацнув. На великому і вказівному пальцях спалахнуло полум'я. Ось чому, сказав він. У полоненого від страху очі на лоба ледь не полізли. Алтань підніс руку до його обличчя так, щоб язики полум'я загрозливо лизали пухарі, залишені газом. Я палитиму тебе шматок за шматком, сказав Алтань так м'яко, як міг би звертатися до коханої. Почну зі стоп. Годуватиму тебе однією порцією болю зараз, щоб ти не втрачав свідомості. Твої рани припікатимуться. Щойно заявившись, тож від втрати крові ти не помреш. Коли стопи обгорять, повністю почерніють, я перейду до пальців на руках. А потім відламуватиму їх один за одним. Я нанежу ці обгорілі обрубки на нитку і повішу тобі на шию. А коли завершу з кінцівками, то перейду до яєчок. Я пектиму їх так повільно, що ти збожеволієш від болю. А потім ти заспіваєш. Очі полоненого нестямно смикалися, але він усе одно похитав головою. Голос Алтаня ще дужче пом'якшав. «Усе не обов'язково мусить бути саме так. Твій підрозділ лишив тебе нам. Ти йому нічого не винен, його голос звучав заспокійливо та гіпнотично, майже лагідно. Інші хочуть твоєї смерті, ти знаєш. Публічної страти перед цивільними. Вони розірвуть тебе». Око за око Алтанів голос був таким приємним. Алтань міг бути таким вродливим, таким харизматичним, коли хотів. Але я не такий, як інші. Я розсудливий. Я не хочу шкодити тобі. Я хочу лише співпраці. Солдатове горло смикнулося. Він ковзнув поглядом по обличчю Алтаня, безнадійно заплутався, намагаючись читати його вираз, і не міг дійти, бо дай якогось висновку. Алтань носив дві маски, удавав дві суперечливі сутності, і полонений не знав, чого очікувати чи який із них догоджати. «Розкажи, і я зможу тебе звільнити», – люб'язно сказав Алтань. «Розкажи, і я тебе відпущу». Полонений продовжував мовчати. «Ні». Алтань допитливо зазирав в обличчя полоненого. «Ну гаразд». Його полум'я розгорілося вдвічі сильніше, пострілюючи іскрами. Полонений пронизливо заверещав. Голініс. Алтань продовжував тримати полом'я загрозливо близько до очей полоненого. Поясни. Кахурдалену взагалі був нам непотрібний, — випалив полонений. Метою завжди був Голініс. Щойно почалася ця війна, ви стягли найкращі підрозділи на узбережжя. Ідіоти. Ми ніколи навіть не хотіли брати це пляжне місто. Але флот, сказав Алтань. Кахурдалайн був вашим входом для всіх наступів. Вам не вдасться дістатися до голі Ніс, обминувши Кахурдалайн. Був ще один флот, просичав полонений. Було багато флотів, які пливли на південь від цього жалюгідного міста. Вони знайшли перехід через гори. Бідолашні ідіоти, невже ви думаєте, що змогли б розгадати цей план? Вони прямують просто до голі Ваша столиця воєнного часу згорить, наші збройні сили перетнуть серце вашої країни, а ви так само стерчатимете тут, тримаючись за жалю гідну відмазку оборони цього міста. Алтань відсмикнув руку. Жін інстинктивно відступила назад, очікуючи, що він знову вдарить. Але Алтань лише погасив полум'я і поблажливо поплескав полоненого по голові. «Хороший хлопчик», Тихо прошепотів він. Дякую. Він кивнув жінь та чаханю, показуючи, що вони йдуть. Зачекай, квапливо сказав полонений. Ти ж сказав, що відпустиш мене. Алтань підняв обличчя до стелі і зітхнув. Тонка ців капоту збігла від кістки під вухом на шию. Звісно, промовив він. Я тебе відпущу. Він схопився рукою за шию полоненого. Бризнула кров На обличчі полоненого з'явився вражений вираз Він видав останній зляканий, здавлений зойк А потім його очі заплющилися і голова впала вперед Повітря наповнив запах печеного м'яса та паленої крові Жін відчула, як у горлі підіймається жовч Минуло немало часу, доки вона згадала, як дихати Алтань підвівся Вени на його шиї виступили у тьмяному світлі. Він глибоко вдихнув, а потім повільно видихнув, не мов би куриць опіуму, не мов би людина, яка щойно заповнила легені наркотиком. Він повернувся до них. Його очі світилися в темряві яскраво червоним. Гаразд, звернувся він до свого лейтенанта. Ти мав рацію. Упродовж усього допиту чахань навіть не поворухнувся. Я рідко помиляюся, сказав Чахань.